Дан Киран Изкуството да пътуваш – бавно. Добрият пътешественик не прави планове. Пристигането не е неговата цел. Лауба – пъкят. Предговор Посвещавам тази книга на двете си деца Олив и Уилф. Към момента на написването Олив е на 18 месеца и обича да ходи с мен на разходка, когато и хрумне. Караме да обувам. Да й обличам пълтенцето, после отива до входната врата и я почуква с пръстче. След което започва да повтаря «Да, докато не се хванем за ръце и не излезем да опознаваме света». Понякога стоим само на няколко метра от вратата и си играем с мъха, покрил стената. Понякога ме пуска и хуква, пищейки, по пътя. Един път се возихме на ескалаторите в кварталния магазин поне 15 пъти. Винаги и позволявам тя да избира къде и какво да правим. За половин час сама управлява живота си. Има нещо в разходките с малко дете, което едновременно ме обърква и въодушевява. Изведнъж губиш контрол къде точно отиваш. Това може да бъде ужасно дразнещо, защото става по възможно най-бавния начин, но човек скоро се научава да се отпуска и да намира положителното в това преживяване. Няма задачи за отмятане. Всичко е абсолютно безцелно, а когато се отърсиш от да си, породен от насилственото забавяне на всекидневния ритъм, внезапно стигаш до прозрения за истини относно самия себе си, за които дори не си имал представа, че би искал да научиш. Пътешественикът е като това дете, броди по света, следвайки единствено своите прищевки и любопитство, търсейки смисъл, а маршрутът му криволичи на където очите му зърнат нещо интересно. Дан Киран. Ноември 2011 година Въведение От Том Хочкинсон На пръв поглед мързелът и пътуването са две несъвместими неща. По дефиниция ленивият е домошар, безден човек, който предпочита да пътешества през древни земи по-скоро с пръст по картата или с книга в ръка, отколкото да премине през наудобствата на истинското пътешествие. Паскал има една мъдра мисъл, която гласи. Всички нещастия на човека проистичат от това, че не умее да седи тихо в осамотение, проблемите започват с прекрачването на прага. Самата дума, пътешествие произлиза от друга, която на латински означава «тривръх инструмент за мъчение». Етимологията на травил «ангъл» – пътувам, минава през травеял «фъръ» – труд, приема се, че тя произлиза от «тейпълъс» – лат – с. Три остри върха. Бъпъра. И все пак, въпреки всички трудности на реалното пътешествие, мързалуващият може да бъде подтикнат да се впусне на път. И може да стане любител на странстванията, бродяга, изпълнен с любопитство, наблюдател на живота около него. Известно е, че някои от най-великите пътешественици и автори на пътеписи всъщност са били големи мързаливци. Сещам се за всеизвестния доктор Джонсън, ленивеца. Който се излежавал всеки Божи ден в леглото си до обяд, но тръгнал на изключително трудно пътешествие в планините на Северна Шотландия в компанията на младия Бозуел. Друг подобен пример е Робърт Луи Стивенсън, който, въпреки че на 26 години написал есе в прослава на леността, страстно обичал да пътува. Пътеписът му: пътуване с магарев Шевен е същински шедьор, и вероятно е произведението. Оказало най-силно влияние върху един от най-великите английски съвременни автори на пътеписи – Полтеру. Така че страста към пътуването и мързелът всъщност са доста свързани, повече, отколкото може би предполагате. Изглеждаще е поточно, ако кажем, че проявяващият леност изпитва отвращение към тази форма на пътешествия, която ни предлага съвременната туристическа индустрия. И по специално – почивките. Не, че критикуваме туризма сам по себе си. В края на краищата никой не отрича, че е истинско удоволствие да се скиташ безцелно в италианската провинция или просто да се излежаваш на брега, близо до прибоя. Но не може да се отрече, че има и нещо разочароващо в почивка, прекарана само в слънчеви бани, както отбелязаха Sex Pistols преди доста време. Sex Pistols – английска пънк група Бък пъра Да, това си фантазия, доста скъпа при това. Но е и просто утешителна награда за роба, заклещен в капана на своята скучна работа. Същото можем да кажем и за изтърканата от употреба модерна дума – изживяване. Вместо да се захванем с трудната задача наистина да изживеем живота си смислено, предпочитаме скучното, изпълнено с труд всекидневие, от време на време пронизвано от високоволтови искри от изживявания, които сме планирали и които отмятаме по списък. Всички сме чели списанията писанията онзи списък от едно нула-нула неща, които трябва да направиш, преди да умреш. Да караш Ферари, да отседнеш в хотел Роял Аскот в Дубай, да участваш в Рали. Париж дъкър, а също и в голямото надпушване в Амстърдъм, и така до втръсване. Жалко, че Дей Фриман, чиято идея е този списък, Умря само на 47 години. Запознах се с Дан Киран, когато дойде в офиса на списание «Айдлър в Къмдън». Английско лайфстейл списание, застъпващо идеята за личната свобода и автономността в противовес на трудовата етика и работохолизма. Бък пъра. Възложихме на този жизнерадостен човек задача и той започна често да идва и да ни помага. Малко по малко се ангажираше все повече с писанието и дълги години беше помощник редактор. В редакцията не само се забавлявахме, но водехме и философски диспути. Лъска се да мисля, че годините на Дан в Айдлър му помогнаха да оформи мирогледа си, който той излага в тази книга. Това, което Дан представя в нея, е една особена житейска философия, според която пътуването е част от личностното израстване, а не е бягство. В този смисъл, изкуството да пътешестваш не се схваща като изпълнено с удобства пътуване или лишен от препятствия път. Дан не крие яроста си от бездушната атмосфера в съвременните хотели. Всъщност, тук не става дума за копнеш по някогашното бавно пътуване, защото усещането за скорост е нещо субективно. Бързината на съвременните влакове, например, която е нещо обичайно за нас, е напълно немислима за аптекар от Флоренция от 1450 година. Изкуството да пътуваш няма нищо общо с това, което наричаме «удоволствието да пътешестваш в наши дни», е, «то не е временно бягство от ежедневните несгоди». Съвсем не, то по-скоро е свързано с отношението. Съществува и друго възможно определение и то може би е по-добро, тук става дума за вглъбеност в пътешествието. И както тежкият труд прави посладка последващата го почивка, така и трудното пътуване прави пристигането още по-приятно. Лично аз съм убеден, че прилагането на подхода за възможно най-слабо съпротивление трябва да се съчетава с етическото отношение, че не винаги всичко тече по мет и масло. Помня едно свое кошмарно самотно пътуване от северна Германия до един градски остров, когато бях 20-на годишен. Към края на пътуването се озовах на малко пристанище, без да имам каквато и да я представа, как да стигна до целта си. Разпитвах наоколо, но получавах само отрицателно поклащане с глава. Накрая се предадох. Отпуснах се на пътната си чанта, стиснал главата си с глани. И в този момент към мен се приближи едно малко момче и каза, господине, господине. Автобусът за Левка стръгва след 20 минути. Качих се на този автобус и пристигнах на набелязаната цел едно плажно кафене, но също името — рай. Собственикът ми донесе бира. Седнах, съзърцавайки водата, и бях завладян от такава неописуема радост. Почивката винаги е сладка, но когато е заслужена, усещането е незаменимо. най висшата форма на изтънченото пътуване е самотната разходка. Само тогава човек открива истинската свобода, при това на съвсем ниска цена, отдавайки се на едно забравено удоволствие, да разсъждава. Голяма част от съвременните пътувания специално са проектирани така, че да възпрепятстват мисленето. Летищата не предрасполагат към отпускане. Вместо това техният уродлив и посредствен дизайн разсейва със своите дисплей, магазини и обяви. Никога не можеш да се отпуснеш и да се насладиш на момента. А самотната разходка от своя страна предоставя възможността да останеш сам със себе си. Хазлит има едно прекрасно есе, на пътешествие, в което пише «Дайте ми чисто синьо небе над главата и зелена трева под краката, извиващ се път пред мен и три часа до вечерята. А след това – време затворене. Не бих устоял на порива да затанцувам в пощинъка. Бих се смял, бягал, скачал и пял от радост. Да вървиш пеш, това е свобода, а и не е задължително да е на полето. Прекрасните ни градове са идеални за разходка. Когато съм в Лондон, често минавам по едночасовия маршрут от Бейсуотър до Пимлико, заобикаляйки през Хайт парк по край Сърпантайн и през площад Селун. Докато бродя така, възприемам себе си като фланюр, онази странна порода блуждаещи поети от XIX век, които обожавали да кръстосват Париж със скоростта на Охлюв. За тях Уолтър Бенджамин казва, че обичали да извеждат на разходка костенурки, защото те определяли правилното темпо на походката. Робърт Луи Стивенсън е категоричен, че най-приятни са самотните разходки. За да се насладиш на разходката, трябва да предприемеш сам. В цяла компания или дори само подвоеки разходката вече не е разходка, а празна дума. Тя се превръща в нещо друго, по-скоро в излет. Излетът не е нещо лошо. Но идеята му е съвсем различна. Направо срамота: е, че влаковете днес са завладени от мобилните телефони, лаптопите и вградените дисплеи, защото преди появата им пътуването с влак предоставяше така лелианата почивка след работния ден. Сега мъкнем работата си във влака или пък се втренчваме в телевизора, докато преди време разполагахме с две опции – да четем или да гледаме през прозореца. И двете занимания – Отпускащи и носещи почивка. Извинявам се, има и още едно, трето съня. Влаковете, за разлика от автомобилите, допринасят за дрямката. Е, да, възможно и да пренебрегнем различните модерни устройства във влака, както и да се насилим да изключим мобилния си телефон, а лаптопа да оставим в багажа. Книгата, която предстои да прочетете, е плод на двенолагодишния опит на Дан и различни преживявания по време на неговите пътешествия. Той пътува бавно, тъй като изпитва страх от летенето със самолет. Това го принуждава да търси альтернативи, което го води до концепцията за същината на същинското пътешестване. Сега е благодарен на фобията си, без която не би стигнал до въпросното прозрение. От друга страна, тя му причинява и известни трудности в живота. Тук отново държим да подчертаем, че пътешествието като изкуство не означава лесно или комфортно пътуване. Но пък и стремежът към спокойствие по време на пътуването, или наречете го «вътрешна свобода», може наистина да е съпътстван с големи затруднения. Приятелите на данно отлитат в Польша, за да присъстват на една сватба, докато на него му се налага да пропътува това разстояние с влака. И в двете посоки. Пътуването е тежко но за сметка на това той се чувства особено жизнен, защото ще се срещне с различни хора, ще може да изслуши историите им и да види гледки, недостъпни от люка на самолета. Дан наистина изминава пътя. Едно от най-големите му и бавни пътувания, описано в тази книга, е едномесечно пътешествие в Британия, която прекосява заедно с двама свои приятели с камион за мляко. Смисълът на цялото пътуване е контактът с други хора. Колко пъти сте се запознавали и сте заговаряли някого по летищата? Преживяването е сближило Дан са случайно срещнати спътници. Той открива, че истината за тях не е такава, каквато ни внушават по медиите. Обеждава се, че страната е пълна с услужливи хора. Обществото не е мъртво. Изкуството да. Пътешестваше най-вече удава възхвала на непланирането, на спонтанността. Съвременното пътуване и по конкретно съвременните почивки са все по-стриктно планирани. За всеки ден е заплановано нещо. Вървим по маршрут, водят ни на разходка, обикаляме под строй забележителности. Дори тези, които са отишли на индивидуална почивка, се чувстват подчинени на някаква почти затворническа дисциплина. Доктор Джонс казва, че от нищо не лъха такава безнадежност, както от планираното забавление. Планираната веселба не оправдава очакванията и Дан чудесно описва чувството на разочарование след организираната обиколка на забележителности. Децата може да харесват този вид почивки, защото голяма част от забавленията са от рода на водни пръзълки и други подобни. Те са предназначени за семейства. Дан пропуска да отбележи факта, че той е любител не само на пътешествията, на него му харесва и Сентър Паркс, Сентър Паркс – английски фамилен курорт. БПР. Във всеки случай ще бъде напълно погрешно да се твърди, че тези вакансии могат да имат нещо общо с пътешествията. Те са само за кратки почивки. Твърдо не. Най-добрите нощни изживявания, най-завладяващите пътешествия са непланираните със своите случайни срещи, помощта от непознати и инцидентните открития. Както споменах и по-рано, никой не твърди, че пътешестването е лесно нещо. В тази книга са описани и неприятни преживявания, особено стресиращ е гафът на данни си на Моил в Ледената градска баня в Будапешта. Но изходът, на който дан винаги разчита, е наличието на подходяща книга под ръка. Случая не става дума за някакъв туристически наръчник, а за нещо свързано с мястото или за биографията на някаква личност. Така пътуването на дан се превръща в амалгама от литература и философия. Изкуството да пътуваш в този смисъл е обратното на бягството, то е вглъбяване, ако можем да използваме тази дума за процеса на дълбокото и продуктивно осмислене на средата. Можем да кажем, че пътешествието има много повече общи черти с някогашното поклоничество, отколкото с напрегнатото забавление на всяка цена, предвиждано при сегашните почивки. Дали сам, като Кристиян Фрей пътят на пилигрима, или пък в компания, като пилигримите в Кентербарийски разкази което май е най-веселата вакансия. Описвана някога, това е пътуване на духа. Пилигримството е процес, насочен към израстването на личността, към себеопознаването и изграждането на връзки с другите, към преодоляването на лични драми и травми. С други думи, то е терапия. Този начин на пътуване възхвалява и австрийският писател Стефан Цвайк, който е един от литературните комири на Дан. Роден през 1881 година, свайга съвременник на свят, в който скоростта, Бог, на който днес се кланяме, е била смятана за нещо грубо и просташко. Спокойствието и отказът от истеричното бързане могат да ни помогнат да бъдем по-благородни, да се отделим от въздесащата техника и да се доближим до природата. Една от най-красивите части в книгата на Дан е посветена на скалните орли. Той е твърдо убеден че посредством пътешестването влизаме в единение с дивата природа, от която буржуазният свят се опитва да ни дистанцира. А най-важното от всичко е, че пътешестването, бихме могли да го определим като истинската форма на пътуването, събужда поета и философа у всеки от нас. Ние всички сме философи, но многообразието от ежедневни грижи съвременния свят ни пречи да осъзнаем този факт, защото сме заети да търсим облегчение на болката, вместо да се изправим срещу нея и да победим. Както казва приятелката ми Пени, когато глътнеш аналгин, болката не изчезва, просто ти не усещаш. Всички ние лепим лейкопластите, алкохол, наркотици, изневери, хазарт, почивка, скъпи хотели и приключения върху раните си, само и само да избутаме деня. Истинският пътешественик отказва лепенката и предприема пътешествието с душата си. Независимо дали то ще е трудно или лесно. Но той знае, че след дългото и мъчително изкачване гледката ще бъде великолепна. Глава едно. Пътувай, не пристигай. Хей, човече, забав. Туристът на обичаше багаж. Рейдиохет, рейдиохет, английска рок-група. Бъпъра. И аз като повечето хора усещам, че съм тръгнал на път, Чак когато летището остане далеч зад гърба ми. Влаковете към Лондон през Чичестър, където живея, минават през Гетоик. Обземаме познатото чувство на нетърпеливо очакване, когато минаваме през Хоршем и Кроули и по пътя Три Бриджес. Градове по пътя в посока Лондон. Бък Пъра В началото е трудно да се определи кой от пътниците ще слезе на летището. След това обаче забелязвам големите куфари, а с наближаването хората около мен започват да се суетят. Започват да си гризат нервно ноктите, разтревожено проследявайки спирките по картата. Бизнесмените се концентрират. Те се разкриват чрез експлозия от телефонни разговори. При повдигнато говорят за далечния си полет, описвайки в ярки краски нещо, което всъщност ще бъде досаден отчет на резултатите на конференция, организирана в някой бизнес-център близо до провинциалното летище. След приключване на разговора те се обръщат с дълбока въздишка към прозореца, кондензирайки разочарованието си на малки капчици върху стъклото. Скоро след това чувам дрънкащия шум на самолетните двигатели. Той се засилва до такава степен, че изнервените туристи се втренчват в нищото с месица от ужас и страхопочитание. Костюмираните шумно въздъхват. Всички започват да мърморят. За претърсванията, докато за енти път проверяват дали паспортите им са на място. След това настъпва суматохата по свалянето на саковете и куфарите. Слизането сякаш лишава всички от разум, дезориентирайки ги като животни, които усещат приближаването на ураган. Бизнесмените уж са над всичко това, но и те се скупчват заедно, подчинени на някакви невидими вибрации. На платформата куфарите се боричкат кой да бъде измъкнат пръв, но там са вече хората от предишния влак. Най-накрая и последната чанта бива издърпана. Вратите избибиткват, затварят се и автобусчето потегля. Всички са успели да се качат. Без мен. Аз никога не слизам на летището. Моят път започва тогава, когато Гетуико стане далеч зад мен. Подобно на милионите хора, пътуващи от Обединеното кралство към Европа всяка година, и аз се бях запътил към Средиземноморието, поточно към Испанския бряг. За разлика от тези милиони хора, аз пътувам до Марбея с влак. Близо от две десетилетия не съм се качвал на самолет, предпочитайки да пътувам по земя или море. Заради своята отживялост този чудат факт през изминалите 10 години стана достояние на множество туристически агенции и вестници. Нюзуик веднъж, затрогващо ме нарече, рицарят на бавното пътуване. Десетина години вече бавното пътуването е на мода, то излиза от нея и това почти винаги се свързва с опазването на околната среда. Намирам това за много странно. Смятам себе си за достатъчно загрижен за планетата, но истинската причина да избера този начин е, защото така е далеч по-интересно и забавно. Има и нещо друго. Ако не пътувам така... Изобщо нямам усещането, че пътувам. Но спорим факт е, че има места по света, до които няма как да не се лети, но 80% от пътуванията на англичаните са до Европа. Изумен съм от преобладаващата част на полетите сред тях. Самолетите са удивително творение, но не изпитвам и грам съмнение, че пътуванията се възприемат като задължение. Превръщат се в повод за мърмурене или на тях се гледа като напречка за преодоляване, неизбежен ефтин полет и ул-инклузив пакет. Такава е нелицеприятната истина за съвременната почивка. Парадоксалното е, че възможността да пътуваме надалеч всъщност унищожава самото пътешествие, ние само пристигаме. На гара Виктория в Лондон си купих това новаза. Пътната аптечка и се качих на таксито до гара Света Панкрас където възнамерявах да хвана влака Евростър. Имах резервация за спален вагон от Париж до Мадрид за същата вечер, с прекачване за Мърбея на следващата сутрин. В таксито се почувствах като голям хитрец, сякаш бях ученик, избягал от час. Всичките тези хора, които ще се качат на самолета, сега седят в голяма зала с изкуствено светление, за обиколение от скучни заведения и магазинчета. Те са престанали да пътуват и се се превърнали в товар, който доброволно е платил да бъде сортиран, измерен и напъхан в тясната седалка на самолета. Телата им скоро ще бъдат пребъркани за оръжия, бомби и ножове, а хората с пеленачета на ръце ще трябва да доказват, че в шишетата има кърма, а не нитроглицерин, като отпият малка глътка. Разбира се, има хора, които са щастливи да бъдат транспортирани по такъв начин, независимо от забавенията, претърсванията и безумното боричкане за места при нискобюджетните полети, но един факт остава неизменен – по време на полета движението им ще е ограничено, а в мозъците им ще бъдат набивани повтарящи се и познати образи и филми на малкото екранче пред тях. След няколко часа ще бъдат доставени на друго летище. Сега, когато светът е жигосано от едни и същи търговски марки, с еднаквена житейска граматика и концепции, залетящия пътник от Запада, затворен самолета, взрям в любимото си западно телевизионно шоу, който бива разтоварен на съответното летище, където се качва на такси до хотела си, несъмнено избран, защото предоставя западна храна и забавления. Промяната е огромна. Започвате да се питате дали тези хора изобщо са отишли някъде. Информационните табла по летищата са измамно служливи, докато тези погарите разбуждат въображението ми. Постоянно си фантазирам какъв друг човек бих могъл да бъда и си представям различния живот, който е можело да водя. На Света Панкрас минах проверката по сигурността и след 25 минути вече пътувах към Париж. Февростар започва да ме обзема пътешественическата романтика. Живял съм в Лондон дълги години и винаги ме е воодушевявала идеята за дългите пътешествия с влак. Чак сега осъзнавам, че в тези градски условия съвсем непредомишлено се е развила любовта ми към бавното пътуване. Заселих се в Лондон когато бях на 21 години и останах там, докато навърших 33. Преместването ми в града беше съпътствано от нервно напрежение, защото съм отрасъл в малко градче в провинциална Англия. Един ден, в отчаян опит да намеря своето място в един голям и непроудолим град, реших да избягвам метрото и да се возя само с автобус. С метрото стигаш от точка А до точка Б много бързо. То науспоримо е ефективен и практичен транспорт, когато пътуваш към и от работното си място, но в него нямаш никакъв шанс да установиш точно къде си. Скоро разбрах, защо като турист съм възприял Лондон като толкова стряскащ град. Имах проблясъци на спомени за места, абсолютно не несвързани едно с друго. Лондон за мен беше като почтенска картичка, много и различни места, асоциирани с да, това беше същинският проблем, асоциирани с нищо. Новините... Със своите полуистерични криминални истории, изградиха съзнанието ми образа на Лондон като място на престъпления и туристически забележителности. Цялата му магия и история бяха удавени от рекламите за джин, бифитърс, страха от джепчи и от представата, че със сигурност кралските особи след цял ден, изпълнен с позиране пред фотографии, вечер разпускат в Хард Рок кафе. Разбиването на тази представа по време на пътуването с автобуса ми позволи да открия града по начин, който бе не само практически полезен, той изцяло промени отношението ми към живота в Лондон. Много хора ме нарекоха Лут, задето губя толкова много време, пътувайки с автобуса, вместо да прегърна ритъма на метрополитена и да ползвам метрото, но аз не възприемах нещата по този начин. Харесваше ми да се разхождам в покрайнините и парковете като сглобявах в ума си коя част на Лондон с коя се свързва. Открих забравени кътчета и сенчести улици между тях. Дори успях да придобия някаква представа из-за терена, нещо, което градовете успяват да скрият изключително успешно. Чувам ви как казвате, купи си карта, глупако, но картите са практически безполезни, ако нямате ориентир. След около година вече се чувствах доста по-комфортно, в която и част на града да ме отведеше метрото. Скоро започнах инстинктивно да се ориентирам, без да се налага да сверявам улиците по картата. Градът, дори и толкова огромен и респектиращ като Лондон, най-накрая бе станал мой. Дом Сега практикувам този подход навсякъде, където отида. Винаги пътувам по най-бавния възможен начин. Защото това придава на пътуването и посещаваните места далеч по-дълбок смисъл, отколкото ако човек прелети над океана по най-краткия път към дестинацията си, макар че това е далеч по-ефективно. А за мен е и особено, че бавното пътуване променя начина, по който разумът ми възприема света, в тази книга ще ви обясня как и вие да постигнете същия ефект. Френският език във влака Евростър задълбочава усещането ми за комфорт. Независимо, че и без това не страдам от културен шок при пътуванията си. Същото нещо се случва, когато на чуждо място решиш да се отпуснеш. Възприемаш Кент и Северна Франция като едно цяло, тъй като преди хиляди годините са били свързани и предшествениците ни са и по двете места. Само стълбовете за електричество са други, а колите се движат от погрешната страна на пътя. Това са различията. Бавното пътуване разкрива тънкостите в националните различия, които се проявяват като преходни идеи, каквито всъщност са. Да пристигнеш в един град с влак, а не със самолет, също променя начина, по който го възприемаш. Когато стигнеш Гардионор, възприемаш града по начин доста по-близък до този, по който го чувстват жителите му. Малко груб, но като цяло воодушевяващ, без да стряскащ. Така е доста полесно да се слееш с тълпата. Кой си и какво си, остава деликатно скрито за останалите. Разликата с пристигането по въздух е огромна. След кацането на летище, Шарл Дюгол се чувстваш обсаден от всякъде. Рекламите, брошурите и офертите те натикват в ролята на турист, независимо дали си такъв или не. Преди да се усетиш подсъзнателно, сам започваш да се възприемаш като такъв. Още скацането си се превръщаш в економическа статистика, готов да бъдеш отървана от еврото си в замяна на джунжуриките, специално произведени за такива като теб. Напуснах гарата заедно с другите местни, сливайки се на моменти с пътуващите по работа, пресекли река Сена. Едва показвайки се иззад катедралата Нотр-Дам от входа на метрото, и се оказах пред входа на гара Остерлиц, огрян от вечерното слънце. От тук всяка вечер в 19 часа и 45 минути потегля за Мадрид влакът хотел Елипсус. Той изминава разстоянието от 1500 км за 13 часа срещу сумата от 100. Паунда. Към настоящия момент, средата на 2017 година. Едно британски паунд равно приблизително 2,20 лева източник. HTTP двоеточие дабъл наклонена черта www.xe.com наклонена черта SARS-inверта наклонена черта към верт наклонена черта въпросителен знак amount равно 1 амперсанд фрам равно dbp амперсанд то равно битен бел. HTTP двоеточие дабъл наклонена черта 4 и тяй, точка EMI. Ако са ви по широки пръстите, срещу 700 импаунда ще получите купе секстри за двама, в което ще разполагате дори дошкабина. Във вагон ресторанта ви чака вечеря без ограничения във виното, което можете да изпиете, а сутринта закуска. Пътниците на влака хотел Елипсус се промениха през последните години, станаха по-млади. Все още се срещат на контени възрастни дами, туристи с огромни раници на гърба и костюмари, но младите семейства са далеч повече. Това е приказен начин за пътуване, но нека оставим фактите да говорят. Средногодишната заетост на влака е 87%. Ако ще пътувате през лятото или по време на училищните вакансии, трябва да направите резервацията си 3 месеца предварително, като така ще платите и най-ниската възможна цена. Ако уцелите точния момент и купите билетите от британския офис на германските железници, можете да се здобиете с билети първа класа за цялото си европейско пътешествие на цената на самолетни билети. Чувството на очакване и възбуда се смесва с нервното напрежение, че би могъл да изпуснеш влака, особено пък ако си с децата, но след като успешно си се настанил в копето, всичко друго престава да бъде означение. Шафнерът те поздравява и взема паспорта ти за твое собствено добро, за да не те буди при преминаването на границата с Испания. Осведонява се по кое време бихте предпочели да разгане седалките в копето, превръщайки ги в легла. Предлага да резервира от твое име места във вагонресторанта за вечеря. За сина ми любимата част от всяко пътешествие е нощният влак. Сигурно се дължи на странната смесица от необичайни закуски, спални койки и различния екран, в който да се зазяпва. Да не говорим за липсата на точен час на «време за лягане». Всеки върви в своя си ритъм. Мама и татко се отпускат, защото децата няма къде да изчезнат. Нито има неприятности, в които да се забъркат. Случайното отскачане до вагон-ресторанта е повод за забавление, особено с настъпването на вечерта, но като цяло човек се остава щастливо изолиран в своето копе, свободен да се отпусне по начин, невъзможен в салона на самолета. В този конкретен случай споделях. Четири е местното спално копе с хора, които не познавах. Бях пръв в купето и при влизането на спътниците ми разменихме учтиви усмивки. След мен пристигнаха един силно татуиран мъж с бира в ръка, както и едно 5 едно шест годишно самовглъбено момче. Той изглеждаше доста нервно и на секундата заби поглед в пълнотопа си лаптоп с големина, удобна за боравене с една ръка. пъра. Татуираният ми предложи котика бира. Приех и на своя ред му показах моите четири подседалката. Той се заля от смях и прие тази, която аз му предложих замяна, подхващайки разговор, по време на който постоянно ме потупваше по коляното. Винаги е хубаво да има нещо, с което да стопиш леда между непознати в спално копе. Не толкова да избегнеш евентуални проблеми, както някой от вас може би си мислят, колкото в името на собствения ти комфорт. Размениш ли няколко усмивки и думи в началото, ще се чувстваш далеч поспокоен по-нататък по време на пътуването. Често може да срещнеш студенти, тръгнали на обиколка през вакансията, и те почти винаги знаят английски, което е голямо улеснение. От друга страна, изчанчените разговори с непознати са част от удоволствието. Невероятно е колко много може да се научи с помощта на жестове, мимики и изобилно сочене с пръст. Огледах се в купето. Беше старо и до някъде захабено, но поддържано със старание и напълно чисто. Леглата още не бяха спуснати до лових, че и тримата искахме шафнера да дойде да сгъне седалките и да пусне леглата на тяхно място. С излизането от Париж той пристигна. Оттеглихме се в коридора за малко и душите ми достигна типичното провлечено ломотене на млади американци по-нататък във вагона. През годините съм срещал много млади американци по влаковете, за разлика от млади британци. След като леглата ни бяха управени и загърнати стопли зелени отдела върху белите чершафи и върху тях бяха оставени по една бутилка вода и чантичка с принадлежности за миене, се поляви един около 60 годишен французин, който начумерено впери очи в билета си, след което заби поглед в едно от горните легла, което той му определеше. Изборът на горно или долно легло става при закупуването на билета, като долните легла определено предоставят по-голяма свобода на придвижване. Наложи се и тримата да помагаме, за да вдигнем огромния му куфър върху леглото му, след което той изчезна моментално в посока на платформата, размахал пакет цигари. Не го видяхме до следващата сутрин. Събудих се в 6 часа, а татуираният и момчето все още спяха в леглата вляво от моето и над мен. Влакът се влачеше с характерното Тутуп-Тутуп, -ту което ме беше приспало преди 7 часа, докато прекосявахме Франция. В един друг свят Копето би било сметнато малко за прекалено малко затворническа килия, но това капсулирано пространство позволяваше на ума ми да скита свободно. Бях се излегнал удобно, а докато се клатушкахме по пътя си, ме обзеха спомени за 20 години пътешествия. Пътувал съм с безчет нощни влакове. Но от първия имам много живи спомени. 14 часа по маршрута Венеция, Прага през 1994 година. Бяхме тръгнали с моя приятел Хенри да пообиколим Европа и прекарахме нощта с гърчени на пода на коридора, като се редувахме да опънем схванатите си от свиването крака през отворената врата на течещата туалетна. Скитахме цял месец на стоп през Франция, Италия, Чехия и Холандия, а до Флоренция... Прага и Амстърдъм, с влак. По нова време влаковете имаха едно съблазнително предимство — събуждаш се в нова държава, без да се налага да плащаш за нощувка. Бяхме почти без пари и нямахме. Никакви планове какво ще правим, освен няколкото забележителности, които бяхме решили да посетим. Наясно бях само с едно, навръщане щях да съм друг човек. Без снимки на разположение — Лежейки в леглото на влака-хотел, пред очите ми се превърташе видеото на спомените от това първо пътешествие. Преди всеки следващ спомен предният трябва да бъде възстановен напълно. Вървяхме по някакъв черен път южно от Лион. Беше ранна, гореща утрин. Бяхме се запътили към един къмпинг на 15 на километра. Рениците ни бяха претъпкани с неща, от които смятахме, че ще имаме нужда преди на практика да установим от какво реално се нуждаем. Пътувахме на стоп с няколко франка в джоба, национална валута на Франция преди въвеждането на еврото. Бъпъра, с карта, която се оказа абсолютно безполезна в полеви условия и без да имаме альтернативен план, ако нещата не потръгнат. В онези дни мобилните телефони тежаха повече от тухла и ги притежаваха само тежкарите банкери с червени тиранти, така че ние си бяхме самомички и без никакъв контакт със света. Асфалтът беше прашен, а земята, обгоряла от слънцето, прежурящо през първите дни на септември. Имахме вода, но със сигурност недостатъчно. Без родители около нас, под тежестта на зараждащата се носталгия, спонтанно се почувствах отговорен. Мисля, че и Хенри изпитваше същото. Опорито мажехме вратовете си с слънцезащитния крем. Докато мълчаливо се тътрехме по пътя. Само за някакви си 7 2 часа вече бяхме много далеч от домовете си. Спомням си пристъпите на чист ужас, взирайки се в непознатото. Опасността да се върнем предсрочно, подвили опашки, подигравателно надигаше глава всеки път, когато действителността се разминаваше с грандиозните ни очаквания. Спряхме на един кръстопът, без никаква представа на къде да поемем. Седнахме на раниците и допихме малкото ни останала вода. Аз си свих една цигара. Нямаше коли, които да ни качат. Дремнахме малко под една сянка, но щом разбрахме, че водата ни свършва, ни връхлетя паника. Колкото помощтен се надигаше страхът, толкова похладнокръвно започнах да разсъждавам. Най-лошото вече се бе случило, бяхме се загубили насред пустоща в горещ летен ден, без вода и без ясна цел, и тогава ме обзаспокойствие, породено от неизпитвано досега чувство. Заляме. Вълна на облегчение. И двамата се разкикотихме, като накрая се съгласихме, че това всъщност е нещото, заради което изобщо сме тръгнали на път. Липса на отговорности, а в конкретния момент и абсолютна липса на идея за бъдещето. Освобождавана от товара на очакванията за успех в живота и за хората в които трябва да се превърнем. В края на краищата попаднахме на главен път и се заехме да стопираме с помалко жар. Насред изблици от смях решихме да опитаме метода, показан в твое с Джон Тюсак, Дъщертинг, 1985 година, БПР. В един момент главният герой пада на колене и започва буквално да се моли наминаващите коли да спрат. Хенри заяви, че съм луд, но в момента, в който го направихме, Една кола спря и ни качи. Това беше очуканата ратайка, на която бяха махнали целия интериор. Настаних се напредната седалка и успях да проведа кратък разговор с шофьора, който се оказа само няколко години по-голям от мен, а колата от своя страна се оказа произведена през 1975 година, което я правеше мой набор. Спомените и усещанията, които преживях наново в леглото на спалния вагон, бяха далеч по истински от снимките които бях направил по време на същинските събития. На тях се вижда леко клюща в зубър със слънчеви очила, гризящ ноктите си, но според мен приличам на младия Томас Едуард Лоренс, английски офицер и писател, прототип на главния герой във филма Лоренс Арабски, 1962 година, БПР, намерил отдушник на любопитството си в приключенията. Когато искам да си припомня някое пътешествие, никога не гледам снимките от него. Най-важните аспекти на пътуванията, усещанията и наученото се запазват през идните години само в ума на човека. Ако нещо си е струвало да бъде запомнено, ще бъде запомнено. Първоначално няма да осъзнаваш защо то е останало в паметта ти, струвайки ти се маловажно, но по-късно ще разбереш. Между другото, именно за това намирам гледането на снимки от пътуванията на други хора за изключително досадно. Всичко, което виждат спомените си, Преживяванията, които така възторжено се опитват да опишат, не са на снимките. Смятам, че снимките унищожават магията на спомена, който се запазва и променя в мозъка с времето, съпътстван и от неизбежните скривявания от действителността. Да се опитваш да фиксираш тези моменти неизменни, е като да се. Опитваш от градинската пейка да възстановиш дървото, от което е била направена. Ако имаш късмет или си фотограф, може да се получи произведение на изкуството заради начина, по който пада светлината или заради композицията, но в нея няма да има магията на момента, който е бил сниман. Няколко часа по-късно пристигнахме на гара Чамартин в Мадрид. Закъснението беше два часа и имаше известна опасност да не мога да се прекача на влага за малага. Обикновено подхождам много внимателно и гледам да елиминирам опасността от подобни закъснения, нощните влакове в Испания и Италия често закъсняват, но това беше служебно пътуване, което ми натресуха в последната минута. Аз съм изпълнителен директор и съосновател на сайта Unbound, кояке е и отивах в Марбия на среща с потенциален инвеститор. Другите двама са основатели също щяха да дойдат, но те щяха да лекят трябваха ми няколко минути да поработя със специалното приложение за айфона ми, което бях свалил специално за целта, за да имам точна информация за Мадриското метро и как да си купя билет за правилната линия. Мадриското метро, също като парижкото, изглежда някак на сериозно сравнение с лондонското с неговите просторни вагони и малките сребърни ръкохватки, които се люшкат пред вратите. Трябваше да пропътувам 16 спирки до Ато като междувременно можех да зяпам останалите пътници. Беше пълно с безупречно облечени застаряващи дами, както и пътуващи работници, но нямаше нито един скучно облечен сивослужител, с каквито е пълен Лондон по това време на деня. Чуждестранните гари ти предлагат толкова метафори, колкото и дестинации. Предполагам, че това се дължи на нагласата на пътуващия, по някаква неведома причина започваш да си задаваш въпроси и да ти хрумват идеи, които никога не биха се зародили в умъти, докато ползваш обществения транспорт в родната си страна. Любимата ми метафора оживя, когато бързах да се кача на влака за крайбрежието. Също като самия живот, самотните пътници започват да си въобразяват, че са част от някаква грандиозна мисия, която е известна само на тях. Това се случва обикновено, когато си посредата на пътя между точки А и Б и въодушевлението от пътуването е по-голямо от неговата цел. Констатирах, че буквално вървя срещу течението. Озовавайки се на сред потока от работници като някаква скала, около която се разбива пяната на размятаните кофарчета. Всяка риза и вратовръзка, които минаха покрай мен, изглеждаха изпаднали състояние на безсъзнание, докато се оглеждах слисано, търсейки перона на моя влак. Спрях за момент, за да мога да попия картината добре, както обикновено правя. Ако се озовете в ситуация, в която вървите в посока, обратна на тази на мнозинството, обикновено това е знак, че сте се насочили в поинтересната посока. В средата на потока видях своето спасение под формата на червена жилетка и великолепна блондинка с значка с надпис на няколко езика. С какво мога да ви помогна, тя ми се усмихна и ми посочи на къде да тръгна. След няколко стъпала видях пропускателния пункт и рентгена, в който натиках чантата си. Дълъг ескалатор постепенно ме свали до нивото на влака и след като се настаних, дори ми бяха останали няколко минути. Наличието на климатик бе Божия благодат, а се събуди малкото момче в мен. Високоскоростните влакове, Талго, известни още като Патките, заради приличащите на клюнове предници, развиват скорост до 320 км в час и за два часа стигат до Малага, минавайки през Курдоба, където можете да се прекачите за Севиля. В Германия има подобни влакове и ако си купите билет за първия вагон, имате същата гледка като машиниста на влака, защото от него ви отделя само една стъклена преграда. Държа да отбележа, че гледката не е за хора са слаби сърца. Единственият недостатък на испанските влакове е, че по вградените телевизори винаги върви някакъв филм, който се вижда от всякъде. От малка кошничка можете да си вземете слушалки, ако искате да чувате и звука. Аз се обърнах на страни и гледах как градът отстъпва мястото си на полетата, дърветата и прашните пътища. Прозорецът на влака е истинската телевизия. Първото ми бавно пътешествие отново бе свързано с Хенри. Качих се на влака от Лондон на път за Варшава, за да комувам на сватбата му цели 10 години след общите ни европейски преживелици. Очертаваше се забележително пътуване. От Лондон до Брюксел, от Брюксел до Тьон а след това съспален вагон към Польша. Но още преди да прекрача прага на къщата, всичко внезапно се превърна в триумф на изненадите, тъй като. Терористична атака разби на пух и прах цялото ми предварително и внимателно планиране. Слушах новините по време на закуската, когато чух, че срещу сградата на Ми, Ми-6, военното разузнаване на Великобритания. Бъпъра е стреляно с минохвъргачка от към на влака в по които минават всички композиции. Ефектът върху сградата на ми беше нулев, но върху плановете ми – опустошителен. Също както се разсея паниката ми във френския пощинък, осъзнавайки, че се сбъдват най-лошите ми страхове, и сега изпитах странно усещане за спокойствие при провалянето на цялата ми програма. След това усетих, че въодушевлението ми започна да нараства отново. Предстоеше ми ново приключение. Всички останали гости бяха хванали самолета от Лондон за Варшава и пътуването им бе треяло няколко часа, докато аз осъзнах ценността на пътуването с метрото и автобуса, седейки в бара на хотела. Чувствах се различен по начин, който не можех да обясня на околните. Припомнях си променящите се пейзажи, архитектура, език, мимики, музика, маниери и мода, с които се бях сблъскал по време на пътуването си през континента. Срещнах невероятни хора, много от които се опитаха да помогнат на отчаяния млад мъж от Лондон, чието планове бяха взривени от Ира, Ирландска републиканска армия, организация, бореща се за независимост на Северна Ирландия от Великобритания. Б.П.Р. Видях работници, които пътуваха с метрото в Белгия, Германия и Полша, удивлявайки се в каква степен работата е уеднаквила живота ни. Връхлитаха ме въпроси, непознати до мисли и чувства. Сякаш бях леко не на себе си по време на целия път. Когато най-сетне пристигнах на централната гара във Варшава, бях ужасен от огромната и по съветски респектираща архитектура, която сякаш заплашваше да ме смаже под тежеста си. Пътуването ми обаче завърши съвсем различно и грубо такси, возещо на умопомрачаваща тарифа и четири звезден хотел от Западна Верига. Независимо, че бях във Варшава, таксито и хотелът ми вдъхнаха някаква сигурност но по един напълно сбъркан начин. Удобството и еднаквостта ме отблъскват. Мечтаях при това пътуване да се почувствам по различен и непознат начин, за да открия различна и непозната част в самия себе си. Полтаро наскоро заяви в интервю за Guardian, британски. Всеки дневник. Бъра, че най-добре се пътува сам. Със сигурност не съществуват подобри спътници от неизбежните мисли и чувства на собствената ти душа. Пътувай с приятел или приятелка и неговото или нейното присъствие ще попречат на умът ти да се вглъби по начина, по който би го направил, ако си сам на непознатото място. Когато пътешестваш сам, твоята същност всякаше дистанцира от теб самия, което те доближава до състоянието на медитация. Погледът и мислите ти блуждаят из често пренебрегваните кътчета на душата ти. Този преход в началото е труден, но после това преживяване ти носи голямо спокойствие. Обратно към бара във Варшава. Погледнах приятелите си с други очи. В тях не личеше никаква промяна, предизвикана от различното им местоположение на планетата Земя. Говореха на същите теми, на които говорят и вкъщи – музика, политика, стари приятели, проблеми в службата и новини от медиите. Нищо не показваше нещо ново в мислите и идеите им. Пътуването им беше просто пристигане. Събитие, което се случва между дома им, сватбата и отново дома им. Животът им си бе останал същият. При мен нещата не стояха така. Моят разум бе навсякъде. Опознах у нези кътчета от душевността си, които обикновено съм бил твърде заед, за да забележа. Почувствах... Че никога повече няма да бъда същият. Не мислех за нито едно от нещата, които бях оставил в Лондон. Всяка частица от мен беше тук, във Варшава. Изпитвах силен копнеж просто да стана и да тръгна на някъде. На следващия ден приятелите ми ме оставиха на гарата, откъдето започваше моето дълго пътешествие обратно към Лондон. Те отново щяха да летят и щяха да са си вкъщи за новините в 22 часа. Аз щях да пътувам през следващите 24 часа. Гледаха ме някак странно, а докато ми махаха с ръце, чух как единият ме нарече ексцентрик. Но аз вече бях обзет от еуфорията на пътя. След час говорех с един руски войник, с когото деляхме копето, който чисто и просто беше избягал от поста си и сега беше дезертюр. По време на разговора си представих как моите приятели гледат повторения на стари телевизионни шоу програми 10 км над нас и знаех, че никога няма да пътувам като тях. На гарата в Малага взех влак до летището, където беше срещата с двамата ми приятели и бизнес партньори, Джастин Поларт и Джон Мичинсън, които летяха същата сутрин за нашата среща. Беше рано, но вече горещо. Пред летището се бе проточила върволица от изкръщобели автобуси които чакаха туристите, а суетящите си гидове в ярки униформи се опитваха да ги организират. На туристите очевидно хични им беше приятно, но се отпуснаха, когато изминаха няколкото крачки между летището, снабдено с климатик, и автобуса, също с климатик, закратко сблъсквайки с това, заради което бяха дошли, слънцето. Джони Джастин се появиха, елегантно носейки се своите бледобежови костюми, и ме поздравиха с топли усмивки и прегръдки. Емоционално те бяха с мен по време на цялото пътешествие, макар че практически го намираха за малко ексцентрично. Изкарахме няколко прекрасни дни в един замък над Марбея с нашия евентуален инвеститор, а най-интересното беше, че парите ни на връщане бяха толкова, сколкото бяхме дошли. След като дните отлетяха и стана време за връщане, помахах на другите на летището, а аз отправих сам към Марбея, за да събера впечатленията си от нея, преди да поема по пъти си обратно към дома. Марбея е класическа. Дестинация за британските туристи. Времето е гарантирано хубаво, а надеждата да се закичим с малко от блясъка на плеядата актьори, футболисти и знаменитости е част от привличането, заради което много от нас пътуват към този град. Летището на Малага е само на 30 минути, а самата Малага е на някакви си два часа и половина полет от Лондон. Марбея трябва да отбележим, е доста странно място. Хълмовете зад града са обсипани с префърцунени къщи, типични за затворените комплекси, гледащи към игрищата за голф. Повечето отбори на премиерната лига, както и националният отбор по футбол на Великобритания, често идват тук на тренировачни лагери, но подминем минем ли голф игрищата, луксът рязко свършва. Вижда се огромна магистрала, Носеща белезите на сериозна недовършеност между комплекса и други подобни, дворцови постройки по край самия бряг. Обеден съм, че някога строителите ще се завърнат, но по време на моето посещение царстваше разрухата. Плажът е хубав, но нищо повече. Дори не се доближава до плажа на Уест Уитеринг, намиращ се близо до дома ми, но все пак времето е значително по-добро. Има палми. А в ясни дни силуетът на северния бряг на Африка придава екзотичност, засенчваща самата област. Тук нищо не е оставено на въображението. Всичко, което изглежда интересно, бива пакетирано и етикетирано по съответен начин, за да бъде предложено за консумация, без да се налага човек да прояви каквато и да било инициатива или откривателство. Стъпка по стъпка краката му отведоха до яхт клуба Пуерто Банус, където акостират огромни яхти за които подозирам, че рядко биват ползвани. На паркинга пред лодките се гъчкат Ферарита и Ролс Ройси, а зад тях са стандартните луксозни магазини, типични за местата, където се заселват богаташи. Като подминеш всичките «Бартузър» в оригинала Джим Палис», нарицателно забарва викториански стил, към възникването си сервиращ прообладаващо джин. Бъпара, както ги наричаше баща ми, стигаш до плажните капанчети и дискотеки, които всяко лято са по кориците на лайфстел списанията. Океански клуб Марбея е възкачен на нещо като бяла сцена на няколко стотин метра от брега, подканящ дне, настоятелно подмамващ да се взреш в красивите тела, сновещи и с него. Дневната такса за шезлонг е от порядъка на Няколко стотин паунда В един обзор сайта TripAdvisor.com www.tripadvisor.com Интернет-сайт за независимо оценка на туристически дестинации. Бъпара, по времето, когато бях там, се твърдеше, че персоналът проявил грубост към един посетител, заявявайки, че не харчи достатъчно. Тук хората не идват да ядат сладолет, а да пият шампанско. Описанието продължава така. Мястото е претенциозно и се взема прекалено на сериозно. Пълна с хора, които държат да демонстрират, че са богати. За годините които съм прекарал в писане на обзори за туристически дестинации, където съм бил изпращан от туристическите агенции не само безплатно, но и с осигурени разходи в размер на около 50 паунда дневно, съм бил в доста петзвездни хотели, в които иначе не бих си позволил да отседна. На свои разноски съм бил единствено в лондонския «Кларич», но когато и да се случвало да попадне на подобно място, винаги съм дърпал бармана настрани и съм го разпитвал за клиентите му. И всеки път съм чувал варианти на една и съща тема. Хората, които могат да си позволят подобни места, са си наред. Тези, които не могат, са проблемът. Представяте си ситуацията, нали? Спестяваш смъка достатъчно, за да отседнеш някъде, където си бил подмамен от лъскава брошура, само за да изпиташ разочарованието от сблъсъка с действителността, която се различава от очакванията ти, като накрая се оказва, че си похарчил цяло състояние, а си прекарал ужасно. Аз лично не понасям скъпите хотели. Оценявам жеста да ми изпратят там безплатно, но след няколко дни в атмосферата им започваш да се чувстваш отвратително, дори без да си платил и стотинка. Може би именно защото не си платил, тогава и само тогава можеш да оцениш трезво качествата им. Може да звучи абсурдно, но това е моето твърдо убеждение. Безмислено е човек да отседне някъде, без да получи нищо, независимо дали хубаво или не, макар, че това е изцяло субективно усещане в зависимост от доходите, обстановката и преживяванията. Това, което аз мога да направя за другите, е да споделя какво е усещането, а то винаги е неизменно едно и също, след няколко дена буквално копнея да се отърва от отношението и атмосферата на тези места. Усещането е направо усъзаемо. Е метафизичен вариант на това, което изпитва човек по коледа, когато е изял. Прекалено много соленки, бомбони и целогодишната си дажба сирене. Разбира се, храната в шикозните хотели винаги е на ниво, но това означава, че ще ядеш прекалено много и ще ти е тежко през цялото време. Моята слабост е английската закуска, но към третия ден имам нужда само от разенче папеш и пакетче дъвки. От цялото това презадоволяване се чувстваш непривлекателен, а това усещане се подсилва хилядократно от отношението на персонала и на другите гости, които задължително са прекрасни и безупречно елегантни. В присъствието на хора, които могат да си позволят престоя в такива места, човек автоматично става параноичен по отношение на дрехите си, които никога не са правилните за момента. Оказва се, че неудобното или неподходящото облекло е катастрофално за храносмилането. Персоналът прекалява и постоянно си проси бакшиши, искайки да им се плаща за доброто им отношение, което те кара да се чувстваш наудобно всеки път, когато направят нещо за теб. Най-странното е, че единственото друго място, в което съм отсядал и което се отличава със същата гнетяща атмосфера е корен на противоположност на скъпите хотели един бенедиктински манастир. Всеки може да пренощува там, както направих и аз. Едно от правилата на манастира. Свети Бенедикт е да предоставя подслон на всеки пътник. Може да не звучи толкова привлекателно като безплатен престой в петзвезден хотел, но слушайте по-нататък. Манастирът беше комфортен, но и същевременно аскетичен, без каквито и да било екстри, като по време на хранене разговорите бяха забранени. Това е доста по-близко до атмосферата в луксозен хотел, отколкото подозирате. И на двете места цари потискаща атмосфера на несигурност защото почивката в тях е почти невъзможна. И на двете места витае страх да не сбъркаш и неприязан, монасите гледаха от високо до като кълнерите в хотела, но едното място е безплатно, а другото струва 300-500 паунда на вечер. В едно отношение хотелите са за предпочитане, привличат хората с обещания за откъсване от всекидневието изпразвайки джобовете им за тази привилегия, докато монасите ви изкушават с безплатните си услуги, само, че таят надежда да получат безсмъртната ви душа. Разбира се, привлекателността на абсурдно луксозните хотели е по-скоро във вашите фантазии. Отколкото в това, което те всъщност предлагат. Това, че никога няма да отседна в 7 звездния Беурша Александър Ара в Дубай, където апартаментите са на два етажа и си имат иконом, ми дава свободата да си представям какво ли да попадна в него, но още по-важното е, че ми дава свободата да разсъждавам, що за човек бих бил, ако можех да си позволя да отседна там. Океански клуб Марбея очевидно съзнателно е построен така, че хора като мен, които не могат да си го позволят, дори и да искат, да могат да наблюдават пловния басейн и безокорно облечените сервитори, които сервират скъпо шампанско на абсурдно млади и красиви момчета и момичета. Истината е, че бях силно впечатлен, но от откровената простащина и превзетост, които строяха от него. Беше пълен с млади момичета с скъпи прически и силиконови бюстове, хилещи се възбудено до младежи с плочки по корема и старателно поддържани тридневни бради. Малко по-нататък се натъкнах на друго плажно заведение, което бе само с една идея по-слабо парадиращо със себе си. Името му беше Буда Бич Бар, а когато от вкъщи влязох в епсайта му, пред очите ми гордо изникна списъкът на всички футболисти, които го бяха посещавали. И аз видях един футболист там на живо, който ярко се открояваше, защото беше единственият облечен човек на сред тълпа от хора в бански. Изглеждаше малко странно да разговаря с полуголи хора, докато той самият беше с панталон, риза и фланелка отгоре. Но после осъзнах, че по този начин той демонстрираше своя статус. На това място, колкото по малко дрехи носиш, толкова си по маловажен И понеже той беше футболист, Каймакът на клиентелата трябваше да остане с дрехите си. Допускам, че според будизма, преднамерената форма на ирония е смъртна обида, намирам за немислимо Буда да приема за допустим подмазваческия тон на разговорите от коктейл на коктейл, и може би за това бърът е далеч по-малък от океански клуб Марбея. За сметка на това, предоставя далеч по-удобен начин да зяпаш хората вътре. Усещането е същото. Все едно си се под прял на оградата и гледаш овцете на пасището. Не изпитвах никакво неудобство да зяпам посетителите, защото очевидно, ако такива като мен не ги зяпат, хората вътре няма да намират причина да идват тук. Посетителите на Буда Бич Бар и Окънски клуб Марбе ме накараха да се замисля каква е истинската цел на почивките. Може би подсъзнателно всички ние се стремим към такова изживяване, да се почувстваме като знаменитост или, макар и само за малко, да бъдем онзи богат тинейджър, който съвременната поп-култура е издигнала в култ. Нуждаем се от някаква въжделена мечта, в която да се вкопчим, докато сме на досадната си работа, с която изплащаме ипотеката и месечните сметки. Буда Бич Бар и Окенски клуб Марбея предлагат един определен вид щастие. Което явно върши работа за определен вид хора, а ние, ако сме честни, трябва да си признаем, че също си имаме някакъв свой вариант. Той може да не включва магазините, яхтите и баровете на Пуертобанус, но всеки търси нещо по време на двете седмици почивка. Бягство, усмотение, няколко седмици отдих с книга в ръка. Нема това не също вариант на продукта, който луксозните хотели се опитват с всички сили да ни продадат? И аз съм бил на почивки чиято единствена цел е била да се откъсна от ежедневието и работата. За съжаление, те рядко постигат целта си. Прекалено често има цяла пропаст между натръпените от страниците на рекламните брошури надежди и очаквания от почивката и действителността, която заварваме на място. Веднъж написах книга с истории за провалени почивки, за да иллюстрирам това. Основателят на ВИС английски комикс Б. Крис Доналд описа своите all инклюзив преживявания по време на почивката си в петзвезден курорт на Карибите, която му струвала колкото една малка къща. Повечето време прекарах заключен в банята, опитвайки се да се скрия от хотелския персонал. Гъдовете ме причакваха навсякъде. Отваряха ми всяка врата. Издърпваха и подлагаха стола под задника ми по време на вечеря. Дори и когато можеш да си позволиш перфектната почивка, независимо от цената, отново се оказва, че нещата не отговарят на очакванията ти. На следващия ден завръщането ми от дома се бе към своя край и аз започнах да нахвърлям бележки за речта си относно бавното пътуване, която трябваше да изнеса по време на фестивала Лармар 3 в Дорсет. Бяха ме поканили да разкажа как благодарение на идеята ми да пътувам не по обичайния, а по различен начин. Бях пътешествал цял месец през 2007 година в Англия, заедно с приятели. Възползвайки се от електромобил за разнасене на мляко, произведен още през 1957 година. Това бе живото въплъщение на идеята за бавно пътуване. Още в първия ден открихме, без предварително да проверим, че можем да заредим акумулатора на въпросното камионче само единствено от контакт на стената. В онзи момент и нито минута порано, Осъзнахме, че всеки Божи ден в продължение на цял месец ще трябва да убеждаваме някой напълно непознат да ни позволи да боднем щепсела в контакта му и 8 часа да зареждаме возилото си, ако искаме да осъществим това пътуване. Беше ми много интересно да се съпоставя целта и цялостната концепция на това пътуване с баровете по плажовете на Марбея, от които се завръщах. На пръв поглед основната разлика бе продължителността. Повечето хора нямат времето или, може би, готовността да прекарат цял месец в камион за мляко по пътищата на страната, но това не означава, че не споделят философията за подобен род пътувания. Знаех, че е възможно човек да пътува бавно дори и през краткото време, с което повечето хора разполагат по време на почивката си, но защо толкова малко от тя го правят? Защо всички винаги толкова бързат? Убежденията ми се потвърдиха няколко часа след края на лекцията. Фестивалът бе прегърнал идеята за бавното пътуване и аудиторията бе запленена от нашето пътешествие. Подчертах, че когато четеш някой от знаменитите пътеписи, винаги откриваш, че писателите са били поддръжници на бавното пътуване. Никога не са били част от общата маса пътуващи. Докато прибирах нещата си, към мен се приближи една жена и ми каза, обожавам да чета пътеписи и вие сте прав че най-добрите автори винаги са описвали точно такива пътувания, но това все пак са пътеписи. Те са друг вид бягство от сикедневието. Те не се отнасят за начина, по който аз конкретно предпочитам да пътувам. Разбира се, тя беше абсолютно права. Около светските пътешествия на Полтеру, Брус Четуин и Джонатан Рабан са временни английски писатели-пътешественици. Бъпъра продължават с месеци. Докато нашите пътувания са ограничени от работата и семействата ни. И точно в този момент формулирах за себе си целта на настоящата книга да конкретизира какво означава да пътуваме бавно, да го превърнем в изкуство, в пътешествие и как да променим начина на пътуване в малкото време, с което разполагаме. Глава 2. Пътешества и наблизо. О дома цари апатия. Всичко е по старому Духът на някога живелите все още тук витае и сякаш се опитва отново да ги върна у дома. Филип Ларкин, у дома цари апатия Докато четях тези редове, се запитах дали концепцията за дом може да се разпрострее от тухлите и мазилката, върху ландшафта около него. Дали природата не изпада в състояние на апатия, когато несъзнателно я пренебрегвам? Дали, обзет от любовта си към пътешествията, не възприемам дома си само като техен край, като място, което обитавам, но не разбирам. Дали той се стреми да ме спечели? Където и да се намира човек в даден момент, пътуването му е въпрос на нагласа и прилагането на тази нагласа към статичното място, което в момента обитава, е интересен начин да се осмисли концепцията за «пътуване с цел почивка». Един ясен ноемврийски ден се запътих с раница на гръб да разгледам местностите буквално под нос ми, по край които всеки ден профучава в сколата, опитвайки се по свой начин да намеря отговор на въпроса на Ларкин и да започна да гледам на дома си по особен, приключенски начин. Вдъхновен от един от любимите ми писатели-пътешественици – Лори Ли. Когато тръгнал на път с нагласата на пътешественик, а не на тинейджер, това тотално променило усещането му за мястото, където живеел. Прочитайки за пореден път уводните страници на книгата му, когато тръгнах на път една лятна сутрин, 20 години след като я прочетох като ученик, изпитах същото усещане за безтеглувност, което обзема човек присядане в хамък. Осъзнах, че гласът главата ми съпътствал ме през целия ми живот, който възпява омаята на бавното пътуване, винаги е бил този нали. Думите от първата глава на книгата му ме обгърнаха като сърдечни прегръдки на отколешни добри приятели, които се срещат в кръчмата в топла лятна вечер. През 1930 година, на крехката възраст от 19 години, Лори Ли напуска дума си в Коцулт, понесъл на гръб палатка, цигулка, един кад дрехи, пакет бисквити и малко сирене. Той извървява пътя до Саутхемптън, за да види море за първи път в живота си, след което се запътва към Лондон където работи една година като общ работник. След това започва да обикали Испания. Трисет години по късно спомените от първия ден на пътешествието му, описани в мемуарите, звучат така. Знам, че бях късметлия да пътувам по време, когато земята още не бе раздрана от високоскоростните магистрали. Много от провинциалните пътища следваха своите оригинални маршрути от времената, когато са били само следи, оставени от конете и колелата на каруците, и обгръщаха извивките на хълмовете и браговете като корите на потоци. Това не бе чак толкова отдавна, но подобно пътешествие вече е невъзможно. Старите пътище ги няма, а автомобилите нарязаха земята на парчета, по край които капсулираните пътници профучават на такава височина над земята, от която виждат по-малко от кучевка в канавка. Светът бе принуден да отстъпва все повече и повече от себе си в името на повисоката скорост и ефективността. В Саутхемптън Ли намира смелост и излиза на улицата с си, като в крайна сметка спечелва достатъчно, за да продължи пъти си и да се отърси от необходимостта от постоянна работа. Сега усмивка напира на устните ми, когато чета, че вървейки по крайбрежието, Лиза кратко спира в Чичестър, както бегло споменава, описвайки как малко след като започнал да. Свири, Боже, благослови тази къща пред катедралата, полицията го принуждава да се премести. Обеден съм, че същото нещо би се случило и днес. Не само ли е убеден, че пътуването е неразривно свързано с представата за добре прекарано време? През годините стигнах до извода, че повечето писатели-пътешественици споделят тази гледна точка. Пол например, в книгата си, Старият патагонски експрес коментира ужаса от самолетните полети последния начин. Добрият полет се оценява по негативни признаци. Не са те отвлекли, не си паднал не си повърнал, не си закъснял, не си се натровил от храната. И си благодарен за което в друга своя книга «Влакът призрак до източната звезда» Теро дори описва себе си именно като «Бавен пътешественик». Или какво прави тук? Брусчето ин обвързва скоростта, с която се пътува, с усещанията, които човек преживява, ходенето е блаженство, туризмът е смъртен грях. Патрик Лейфърмор който предприема епична обиколка на Европа още преди да навърши 20 години, в «Време за подаръци» пише, конските сили провалят всичко. Има още много примери, на които ще се спрем по-късно. Допреди няколко стотин години не е съществувала альтернатива на бавното пътуване и по земя, и по вода. Това е самата дефиниция на думата «пътуване». Нужното усилие за предприемане на пътешествия по онова време е превръщало всички завърнали се в герои, повише стоящи в очите на останалите. През 1749 г. Томас Нюджент, пише пътеводител за местата, които си заслужава човек да посети, за който ще говорим отново по-късно, описва пътуването като единствения начин да научиш повече и да подобриш репутацията си. Продължава така. Първите цивилизовани народи са уважавали дори извършилите кратки пътувания, които били наричани «философи» и «завоеватели». Той проследява родословието на тези личности, тръгнали на път в търсене на знания, наричайки ги «мадреци», чак до аргонавтите и Одисей от умировата «Одисея». Не съм убеден, че някой би прокарал подобен паралел между митичните герои и сегашните вакансионни летовници. Пътешествието на Лии започва с прекрачването на прага на дума и гмурването в неизвестното. Въпреки, че повечето от нас, включително и аз, бихме сметнали това за невъзможно, имаме си работа. Семейства, отговорности, определено бихме могли да си позволим да живеем с подобна нагласа поне един ден. Чудех се дали е възможно да изпитам частица от преживяванията, които ли описва с такъв патос, по време на еднодневен излет близо до дома си. От шест годишна възраст редовно пътувам с кола между Чичестър и село Саут-Хартинг, което се намира от другата страна на Саут-Даунс. Близо от 30 години нищо не се променяше по този маршрут. Като дете се ужасявах, докато пресичахме Даунс през нощта и винаги се отдъхвах, когато се покажехме от другата страна. Когато пораснах, тази дива местност стана изключително привлекателна за мен, но никога през тези години... През които съм преминавал с кола и живял близо до нея, не се бях разхождал там пеша. Никога не се бях губил там. Сега това беше моят план. Бях възбуден и малко ядоса на себе си, че не съм направил до сега нещо толкова очевидно. Отнеми 25 минути да изляза от града, отбивайки се пътим през едно магазинче, в което натъпках сака си с са сандвичи, за да не колабирам от глад по-късно. Главният път по който всеки ден возя Уил в до да училище, няма нищо интересно, с което да привлече вниманието на пешеходеца, освен найлоновите лоновите турбички, овесени от учениците поклоните на бълковете, засадени по протежението му. Слънцето грееше ниско зад мен и се очертаваше като единствения ми спътник за деня. Надвесвейки се от моста, установих, че запечатаната с асфалт железопътна линия стига на север чак до село Уест Дин. Старата просека ми е пречела да видя появата на жилищните комплекси през изминалите 50 години. Спрях за малко и се опитах да хвана във въздуха някой от падащите листа, просто за късмет по пътя. Въпреки всичките ми смехотворни пируети, изпълнени пред майките с детски колички, не улових нито едно. По-късно, когато вече се бях отказал да опитвам, едно листо само кацна върху протегнатата ми длан, което разтълкувах като добро предзнаменование. По това време на годината есента вече би трябвало да прави път на зимата, но дори и катеричките изглеждаха леко слисани от необичайната за сезона топлина, докато подскачаха по килима от шума. Хебаломите и порцелановите копринки – хебалума, силно отровна гъба, порцеланова копринка, ядлива гъба. Бъпъра – надигаха шапчици във влажните процепи между. Асфалта и дъбовата шума – Пътеката му отведе извън просеката и слънцето огря раменете ми отново. На хоризонта се виждаше Саут Даунс, над който се бяха разпрострели облаци с цвят на кърпи зачинии, оставени в мивката и забравени там прекадено дълго. Саут Даунс изглеждаше притеснително далеч. Това бяха моите мъгливи планини на Толкин, финландската долина на емомините и голямата гора на Мечопух, литературни места, улицетворения на идеята за епичен простор. БПР взети заедно. Притеснен от пълното си навежество при определянето на разстоянията на око, разгърнах картата и с пръст мащабирах. Е, 20 на километра не са кой знае колко много. Смесеният аромат на жълтуга и кахява папрат ме съпровождаше, докато лениво се тътрех нагоре по хълма, който беше подложил снага под пътя. Едва след като се спуснах долу, осъзнах, че над мен се намира мостът. По който съм минавал хиляди пъти, още когато баща ми натискаше клаксона, предупреждавайки евентуално идващите от среща коли. През всичките тези години пътеката, по която вървях сега от града насам, е оставала тайна за мен. След 10 минути се покатерих по насипа и загърбих старата железопътна линия, поемайки по главния път през село Лавант. Едноименната река бавно течеше, нагъвайки се в многобройни завой надолу по течението. Вдясно видях мястото, наречено Търкалцето, което наскоро бях посетил, най-вече защото местните твърдяха, че точно той вдъхновил Уилям Блейк, английски писател, 17571827, БПР да излей възторга си от английската провинция в своята песен Иерусалим. Преди да тръгна на тази разходка, прекарах няколко часа в местната библиотека, опитвайки се да намеря някакви доказателства не само за горното, но и за още няколко... Все така грандиозно звучащи твърдения. Никой не може да бъде сигурен, че точно това място е в основата на вдъхновението, родило думите «зелена и приятна земя», но Блейк наистина е прекарал няколко години в Улъм, близо до Богна Риджис, като всяка седмица е пътувал до лавант на гости на приятели. От прозореца спалнята си пък е имал изглед към Даунс. Човек може да е абсолютно сигурен в това, защото от търкалцето ясно се различават белите сгради изглеждащи като някакви странни бели палатки, наредени по край морето. Тези бели сгради са. Кампингът, Бътлин, построен наскоро на един хвърлей от мястото, където е живял Блейк. Оставих Ярусалим зад гърба си и тръгнах по шосе, с намерението скоро да изоставя и него. Искаше ми се да намеря стария римски път, който да ме отведе до обратната страна на Саут Донс, простираща се до хоризонта. На картата изрично бе отбелязан като права линия, която започваше зад една къща. Второкласният път към Саут Хартинг се гмурваше в долината вляво от мен и аз бавно се повлякох нагоре по хълма. Бях заобиколен от свистящите писъци на профучаващите по край мен камиони и в първоначално бодрия ми пътешественически дух взеха да се прокрадват се кинотки. Познатата местност бе набъбнала до неузнаваеми размери поради бавния ми ход. А мозъкът правеше отчаяни усилия да вмести старата рамка, измамно малка главно поради факта, че е била формирана от погледа ми през прозореца на бързо движещата се кола. Беше ми отнело цял час, за да измина разстояние, което обикновено пропътувах за 10 минути, а пътят и изгорелите газове от задминаващите коли се сливаха с нервността и объркването ми, заплашвайки да сринат слепия ми оптимизъм. Лавирайки между дубките по пътя и гърмящите камиони, най-накрая стигнах до къщата, която търсех, но зад нея нямаше и помен от пътека. Живи плетове и огради криволичаха на мястото на пътя, който би трябвало да води към полето от среща. Това беше доста обезсърчаващо. Без път нямаше никакъв начин да стигна там, за където се бях запътил от мястото, на което се намирах сега. След още малко безполезно озъртане насам натам намерих врата която бе леко открехната и водеше в страни от оградата около една голяма къща. Наивно се надявах, че ще ме отведе до полето, където бях сигурен, че ще намеря истинската пътека. Вървях нервно вторачил поглед в прозорците на къщата, но не мисля, че някой ме видя. Най-накрая се шмугнах в сигурността на близката горичка от букови и дъбови дървета. Земята беше суха като барут. Погледнах часовника си просто механично, вече не бях в неговия плен. И тогава осъзнах, че се бе случило чудо, бях пресякал някакъв невидим портал и сега цялата ми вътрешна нагласа и светоусещане се бяха променили. Сякаш бях вървял много повече от реалното, или може би понадълбоко, отколкото беше. Отброил часовникът. Седнах на сухата земя под редките дървета, осъзнавайки, че сега вече съм на правилния път. През 19 век Хенри Дейвид Туро пише в епилуга на Уолдън или Живот в гората, неговият трактат за положителния ефект, който животът в простата селска среда оказва върху постоянно ангажираните хора, следното – ако човек не поддържа същото темпо като спътниците си, вероятно това е, защото главата си той чува друга музика. Оставете го да следва, независимо от ритъма и тези мъдри и благородни думи звучат до някъде малко наивно, като знаем. Че любимата му селска идилия е била възможна благодарение на майка му, нагърбила се с ежедневните грижи по домакинството, но при все това смятам, че именно това е в основата на желанието да се забави темпото, за което говорят всички някогашни пътешественици. Чуди се дали освен свой собствен ритъм на музиката, звучаща в главите им, различните хора нямат и различно усещане за време. Тръпката от момента е крайната цел на всяко пътуване. Това разкриват големите писатели-пътешественици в своите педантични описания на посетените места и срещнатите хора. Със сигурност по време на пътешествието си през Донс преди 80 години Ли е срещнал хора с различно усещане за скоростта на времето. Тръгнал е на север от Уъртинг, попаднал е на група скитници в края на своята годишна обиколка на страната. Били типичните за 30 те години на екс-екс векловци и вехтошари и един от тях съжалил изпосталелия Ли. Горкият химофилик. Ли пише, той беше скитник до мозъка на костите си. През цялото време се завиваше и отвиваше, щастливо къташе събраните дреболии. Не търсеше работа. Това бе неговият начин на живот и той пестеливо разпределяше енергията си. Никога не пропускаше да се поизлегне на мекато трева, нито подминаваше която и да е в която имаше някакви удобства и подслон. Името му беше Алф. Но никой не можеше да е сигурен дали е така, защото той наричаше Алф и мен и останалите. Животът на скитниците е подчинен на сезоните, на пътя през пролетта и лятото, често в посока към земеделските панеири, а през зимата минава в търсене на убежище в градовете. Ли описва Алф като бавен, но немързелив, човек, който следва своя, а не неналожения от другите ритъм на живот. Нямам никакво съмнение. Макар че иначе непоклатимо вярвам в науката, че мозъците ни възприемат времето по различен начин. Всички знаем, че времето може да се забърза, когато правим нещо силно желано, както и да се забавя, когато сме ангажирани с нещо, което мразим. Почивните дни минават побързо от първите два дни на работа. Всички на пълен работен ден го знаят. Човек трябва да внимава, когато говори за време. Малко са разумните хора които биха дръзнали да твърдят, че времето може да се дефинира и по друг, по точен начин от общоприятата посока минало, настояще, бъдеще. Идеята, че бавното пътешестване е неразривно свързано с различното възприятие за време, може би произлиза още от умировата Одисея. Преди няколко години прочетох, че древните гърци са имали два бога на времето. За първия Хронос всички знаем. Той е богът на течещото, измеримо, равноделно, научно време. Секунда след секунда и така за винаги. Всички носим часовници в негова прослава. Хронос обаче е несъотносим към типа пътуване на Алф, за което ли пише, или към моите пътешествия. Със сигурност това е онзи вид време, с което се съобразяваме, докато. Работим, а за съжаление и в повечето случаи, когато почиваме. Почивките ни обещават откъсване от всеки дневното гонене на срокове, но истината е, че дори и тогава пак сме затворници на същите ограничения. По своята същност Хронос ни кара да гледаме назад и напред, вместо тук и сега. Той е наш враг, когато почивката ни е някъде далеч напред в бъдеще време, а също и когато и се наслаждаваме, и времето тече стръмглаво, но и когато се приберем вкъщи след нея, мятайки ни отново напред в бъдещето. Всичко което ни остава от нея, са снимките, които изобщо не могат да предадат заряда на момента. Интересното е, че забавно пътешестващия гърците имат още един бог на времето, който отговаря точно забавното пътуване, но е напълно непознат за повечето от нас. Името му е Кайрус. Това е богът на свещеното време, но онези моменти от живота, в които човек е длъжен да прояви смелост или да скърби за пропуснатия миг за винаги. На негови изображения, които можете да намерите в интернет, той изглежда доста странно. Има криле на краката си, защото е много бърз, и голяма кадрица на челото, докато останалата част от главата му е обръсната. Презумпцията е, че когато ви наближи, трябва да го хванете за кадрицата, за да задържите възможността, която той носи. Ако се подвумите и не действате, подминали ви веднъж, всичко е загубено за винаги. Кайрус не е Бог на линейното време. Той е във вечното настояще, витаещ и спомените за пропуснатите моменти. Всички сме имали среща с Кайрус. Всички познаваме това усещане или по-скоро този особен вид време. Кайрус развява максимата. Улови мига. Той е маркер на моментния избор, който правим или не правим, като градим сами живота си. Това е времето за действие във всеки момент за онези действия. Които променят хората, които обичаме, и живота, който водим. Но в забързания свят, в чиято клопка се намираме, Кайрос просто не съществува. От другата страна на този остров от дървета, широк не повече от 20 разкреча, изядох няколко от сандвичите, които си носех от вкъщи, и зарових пръстите на краката си в тревата. Почувствах се наивно глупав. Древният римски път очевидно вече не съществуваше дори и в паметта на самата местност, беше изчезнал, както изчезват отъпканите от животни пътечки. Правех нещо, което... Само преди седмица изглеждаше като абсолютна лудост, но въпреки това изпитвах задоволство. Осъзнавах, че чувството е ефимерно и че утре ме чака всеки дневната работа, но това, че седях тук и сега, караше духми да се чувства свободен. Времето не бягаше от мен. Несъществуващият вече път е бил важна транспортна артерия между Чичестър и римския град Калева Атребатум, който най-вероятно също вече не съществуваше. В книгата си Видях две Англии, написана поне десетилетия след пътешествието на Ли, писателят Хавмортън описва празните полета между съвременния Рединг и Басингстоук. Там той размишлява как е възможно един град, който 400 години е бил част от Римската империя, да бъде безследно погълнат от природата докато в други градове, по-конкретно Чичестър, е възможно да се живее и да се обновяват постоянно. Никой не е дал отговор на този въпрос и до днес, но моята гледна точка свързана с притежанието на Земята. Завладям идеята, че стотици години градът просто се е разрушавал, а хората, които са живеели наоколо, чисто и просто са го забравили, защото по онова време е било нормално огромни области да остават диви и не картографирани. Там природата е можела да върне всичко в първоначалния му вид, който е смятала, че е редно да бъде, давайки храна на истории, разказвани около вечерните огньове. Тази магия е вече загубена за нас. Липсата на път означаваше, че не само съм в безисходица, но и в нарушение на частна собственост, с други думи, това беше незаконно пътешествие, а нелегална разходка. Картата, на която възлагах толкова големи надежди се оказа без никаква стойност. Виждах стръмния склон на Донси гората, към която се бях запътил, но прекият път минаваше през частни парцели, тоест бях в нарушение на закона. Бях се превърнал в лодка, блуждаеща между подводните скали на частната собственост. В този момент по край мен прелетя голяма и рисова пеперуда, очевидно объркана от горещината също толкова, колкото и катеричките, а отгоре се стрел на Мишелов, но толкова ниско, че явно не ме беше видял по дърветата. Това ми подсказа, че възприятията ми за света се променят. Да се слеш с околната среда до толкова, че дивите животни да спрат да те забелязват, е винаги успокояващо. Пътувах със скорост, която разкриваше пред мен. Природата не като двоизмерна картина, а триизмерна и жива. Пеперутата се завърти около мен на втори оглед и кацна в краката ми, докато близо до нас колите, пълни с хора, които имат да правят важни неща, профучаваха с бясна скорост. По същия път, по който и аз съм профучавал толкова много пъти. Зависимостта ми от него сега изглеждаше странно отчаиваща с прагматичността си. Довърших обяда си, събрах отпадъците и в знак на непочинение тръгнах право напред по линията, която очертаваше на картата древния път. С него или без него, моята самотна лодчица щеше да рискува в бурното море. Слънцето хвърляше сянката ми към Донс, и аз поех по указаната ми от него посока. Докато пристъпях внимателно, лекият намек за пътека, или по-скоро липсата й, ме разтревожи много повече, отколкото плетовете и оградите, които препречваха пътя ми. Ако вземете картата на страната и отсветите само местата, по които е позволено да се движи човек, обзалагам се, че крайният резултат няма да е много шарен. Имаме прекрасна природа. Но походите са ограничени от всяка да от невидими стени, които ни позволяват да се но не и да докоснем или да вдъхнем нейното многообразие. Представих си невидими маймуни, които ми дърпат ушите всеки път, когато се отклоня от установеното за придвижване място. Зачудих се дали въображението ни не страда от наложените пречки, които не ни позволяват да се радваме на околната среда. Явно само на фазаните им е разрешено да обикалят страната безпрепятствено, но пък да ти пръснат главата с пушка ми се струва доста висока цена за тази свобода. След час, час и нещо отново стъпих на пътя на закона, леко кървящ от бодливата тел и потящ са убилно. Бях се загубил непоправимо, но и бях намерил пътя си в известен смисъл. Сянката ми, на която се осланях като на пътеводител, ме бе подвела насред едно поле с гниещи слънчогледи и трябваше да се мъкна по край главния път близо километр, преди да се озова до една ферма. Стъпих на черния път и си отдъхнах, защото опасността да бъда застрелян от някой разлютен селянин значително намаля. От месеци се носеха слухове, че близо до Саут Даунс са свили гнезда много двойки червена каня, виждали ги на юг чак до Чичестър. Аз лично не ги бях виждал. Ако не броим някакви размазани сенки, мернати през. Прозореца на колата, но сега, още щом слезох от пътя, ми се стори, че съзрях една да се рее високо в небето. Бях почти сигурен относно формата и начина на летене, но все пък не е и абсолютно сигурен. После пътя рязко зави почти под прав ъгъл и се спусна надолу и на равнището на погледа ми се разкри уникалната окраска на крилете на две червени кани. Това бе миг на искрена радост за любител на хищните птици като мен. Червените кани се завръщат в британската природа и това е страхотно. В края на гората се обърнах назад, търсейки за последно следи от древния римски път, но от него нямаше и диря. Няколко седмици покъсно научих, че дори да бях живял по римско време, пак нямаше да ми бъде разрешено да ползвам така или иначе кълдарамения път. Той е бил предназначен само за търговците и войската. А селените като мен се разчитали на свои пътища между селата, но обикновените пътеки през горите. По нова време теренът е бил предимно горист, обработваемите хълмове и полета се редували съобразно сезоните, докато едните се възстановявали от летните култури, другите били отрупани сесенни зеленчуци. Пъстрата палитра от кафяво, оранжево и зелено ме обгръщаше от всякъде, докато слънцето, вече близо до земята, отсветяваше небето в бели и пурпурни краски. Закопнях отново за гората и нетърпеливо се забързах, когато я наближих. Да се разхождам сам в гората, без посока, е една от мечтите ми, но този път не ми беше писано да се случи. През гората Уест Дийн има малко пътъчки, а на тези, които мъчително са си проправили път през гасталъка, висят табели, част на собственост. Преминаването забранено, оказа се, че вместо да се гмурна в дълбокото, ще трябва да шляпам в плиткото. Отново видях свободно движещите се фазани и помръкнах. Е, макар и заобикаляйки, все пак напредвах, така че се примирих с неудобството. Освен това чух и звук от резачка в гората. Явно имаше се качи и несъмнено бе за предпочитане хората да бъдат отклонявани, вместо някое дърво да падне на нечия глава. Заобикалянето на тази Борова гора за първи път, откакто бях дошъл в Донс, скри слънцето от погледа ми. Привидно изоставени машини и огромни купчини от повалени дървета, покрити с брезент, създаваха чувството на споделена самота, докато пътеката под краката ми на своя ред взеда. Изчезва. Появи се друга, по която имах право да вървя, и която водеше към тъмна пещера от надвесени борови клони, изпъстрени от кафявите филизи на разлагащата се папрат. Земята под дърветата лежеше мъртва поради липсата на слънчева светлина, позволявайки на някакъв мъх с цвят на изкуствена трева да покрие буклуците, придавайки им мъртвешката красота на странна форма на живот, обитаваща морските дълбини. Контрастът между редиците дървета в сумрака и свежото зелено на мъха върху земята ме мълмадосваше. Според картата почти бях стигнал за на пътя през Саут Даунс където трябваше да поема на запад към внушителния хълм на Хартин-Хилади, друга местна забележителност, която също не бях посещавал. Пътят се сви до отъпка на пътека и скоро видях опътващ знак, който сочеше три посоки, напред към Саут-Даунс, пътеката, откъдето идвах, и последната, отново назад в гората. Докато се дволнях, до мен спря и друг пешеходец. Последва странен оглед от разстояние. Докато и двамата се чудехме дали сме достатъчно близо, за да трябва да се запознаваме, или сме безопасно и неангажиращо далеч един от друг. Това беше единственият друг екскурзиант, на който се натъкнах през деня, но бях толкова вглъбен в мислите си, че нямах желание за учтиви разговори. Обърнах се и се отдалечих. Новата пътека водеше в посока на думата Руини, която бях мярнал на картата. Вече бях доста далеч от дома си. Сам в гората, чак до хребата на Дъунс, но в този момент на относителен триумф започна да ме гриза тежко съмнение. Знаех, че дърветата вляво от мен са предимно борове, а отвъд пътеката, която се виеше около покрайнините на гората, ми се стори, че видях букове, но какво следваше по-нататък, бях в пълно неведение. Видях много птици и чух много песни, колкото по гъста ставаше гората, но за мой срам не мога да ви кажа нито какви бяха птиците нито какво значеха песните им. Не моги да обясня правилно специфичните промени, настъпващи в природата, както го правят великите природоестественици Роджер Дийкън или Крис Йейтс. Влачейки се в пълно бойно снаряжение обратно през гората към въпросните руини, осъзнах, че природата е пълна със смисъл, оставащ скрит за мен. Знаех толкова малко за градивните и частици. Страстните и изтънчени думи, които експертите използват за да. Опишат връзката си с средата около тях, винаги са ме вдъхновявали, но и са ме карали да изпитвам страхопочитание. Дали обикновеното съзърцаване на природата е достатъчно само по себе си? Можем ли истински да оценим калейдоскопа от птици, дървета, треви, светя и животни, ако не знаем нищо за тях? Да научим всичко за природата около нас е нещо, което не всеки има време да направи. Почувствах се затрупан с впечатления, защото знанията ми са доста откъслични. Започнах панически да снимам всичко около мен, за да намеря повече информация в интернет, преди да споделя описанията си с читателите, но истината е, че незнанието води до посвежи впечатления. За щастие покъсно същата вечер на помощ ми се притече Дийкън, който категорично заявява следното своите «Бележки от ореховите градини» – цари убеждението, че професионалистите са подобри от аматьорите, че знаят повече и не допускат грешки. Аз вярвам в обратното. Разбира се, той говори по-скоро за политиците, а не за мозъчните хирурзи, но за мен е по-важно чувството, породено от това изявление. Целта на тези велики натуралисти е да ни вдъхновят да се заемем с откривателство сами, а не да ползваме написаното от тях за заместител. Докато навлизах все по-дълбоко в гората, търсики руините, един спомен ме накара да се засмея на глас, разкъсвайки тишината между дърветата. След години колебания заради наставническия тон на Емориси от «Дасемиц в песента» попитай «Дасмиц, мораси», Аск, 1986. Бъбра, и природата има език, не можеш ли да го прочетеш? Най-накрая разбрах какво точно искал да каже. И руините се оказаха призрачни колкото пътя, защото бяха или толкова силно обрасли с растителност, че вече не съществуваха, или бяха разрушени без величешето знание на държавния кадастър. Измъкнах се изпод един плет и видях двама колоездачи да карат по нещо, което на времето може и да е било път. Онзи път Пътят през Саут Даунс Когато стъпих на него, хоризонтът се очерта дясно, където се извисяваше хълм в посока към Арандел, но вляво не се виждаше нищо. Закречих нетърпеливо към гледката, в името на която понасях сегашните си страдания. Скоро теренът започна да се спуска, а слънцето огряваше покритите му стрева земни вълни. Склоновете на на места бяха почти отвесни, а върхът на Хилади се показа и зад някакъв покрит сборове хълм. Сега, когато се намирах на Билото, всяка стъпка разширяваше гледката пред очите ми, а под себе си видях и полето на Хамшир. Платото се виждаше на километри, през които бях шофирал безброй пъти, без да обръщам внимание на земята, прорязана от удобните асфалтирани траншеи. Върху лицето ми изгря усмивката на човек, който е осъзнал невежеството си, но има желанието да научи повече, а не да тъне в него. Останах така известно време, като дъхът ми се оплиташе като в паяжина в хладния бриз. Не само природата се опитваме да опишем, без да разполагаме с необходимите думи. Същото се отнася и за човешките преживявания. Но ако в езика не съществува дума, с която да обозначим някаква идея, на самия мозък му е трудно да задържи. Липсата на дума за дадено нещо само на пръв поглед може да изглежда незначителен проблем, защото това е твоят език, това е начинът, по който. Можеш да изразиш своите мисли и възгледи за живота. За повечето хора пример за това може да бъде Бог Кайрус. След като научиш, че съществуват моменти, които могат да променят живота ти завинаги, и за тях си има точна дума, връхлита те чувството, че сякаш интуитивно си осмислял тази концепция през целия си живот, само че не си могъл до сега да облечеш думи. Съществуват и други подобни концепции. Аз самият се смятам за детективна такива думи, като на една от тях попаднах, докато пишех настоящата книга. Тя произхожда от иврит, цъдака, сидака. Иврит БПР Няма точен еквивалент за превод, но означава както щедрост, така и справедливост. Щедрост е да даваш на хората в нужда, а справедливост е да получаваш каквото си заслужил. Това са две съвсем различни концепции. Има цяла пропаст между двете, защото щедростта и благотворителността са нещо, което ти даваш, а да свържеш това с справедливостта, при която подаръкът трябва да е заслужен означава да премахнеш елемента на благотворителност. Тези дефиниции са две успоредни прави, които думата ЦДК някак се успява да накара да се пресекат. Езикът, който говориш, създава тази успоредност, а не идеите сами по себе си. Идеята, която се означава с ЦДК, става абсолютно логична, щом срещнеш думата за нея. Тя не е проблем за говорещите иврит, за които актът на благотворителност е въпрос и на справедливост. За тях между тези две идеи няма противоречие. Но да оформиш подобна идея в ума си на език, в който липсва обединяваща дума, е много трудно, дори и когато си осмислил. Спорно е дали изобщо на подобен език може да възникне такава идея. Ще ви дам още един пример, който се отнася до времето. Инуитите в Арктика имат дума инватаро, Иноитски. Бъпъра, която означава бъдеще. В същото време тя значи и минало, защото в тяхната култура времето е циклично. Тази идея не допуска съществуването на безвремие след края на живота, от което да се страхуваш, нито нуждата от вечен живот след смъртта. Независимо дали е вярна или не, осмисленето на нейната всеобхватност и отражението и върху начина, по който бихме живели, ако я възприемем, Изключително трудно. Всичко това доказва, че влиянието на езика върху възприятията ни за света е много по-дълбоко, отколкото допускаме. Той ни. Оставя на милостта на идеите, които е способен да обясни. Ето защо изчезването на който и е да език представлява огромна загуба за всички, защото изчезват и идеите, които може да се изразят с него, а в другите езици ги няма. Крайният ефект е буквално неописуем. Онова нещо, на което трябва да сме благодарни за разпространението на тези идеи, които обогатяват живота ни и ни помагат да видим света по различен начин, е пътуването. След като успях да видя с други очи местността, която е била винаги подносми, значи това е валидно и за всички останали концепции. Представете си идеите и различните мирогледи, които умовете ни схващат интуитивно, но не можем да формулираме поради ограниченията на езика, който говорим. Езикът, чрез който изразяваме същността си, се превръща в път, който минава през тунели, скриващи действителността около нас. От една страна, той ни предлага сигурност и предсказуемост в осъзнаването на заобикалящата ни среда, от друга страна обаче, прави невъзможни нови начини да се наслаждаваме на природата, както и безбройните альтернативни мисли и преживявания. Бавно пътуващият странник има време да осъзнае и осмисли всичко това. Защото отбягва добре отъпканите пътеки, те очевидните идеи и концепции, докато бързащите да консумират света са ограничени от познатото и удобствата. Продължих да следвам пътеката и за пет минути задминах повече екскурзианти, отколкото изобщо видях през целия ден. Повечето от тях закусваха на тревата близо до колите си, заобиколени от безснещи деца и джавкащи кучета, но от време на време забелязвах и пътешественици като мен, които попиваха красотата на природата. Мъж в сини велосипедни шорти куцукаше отстрани на пътя с гримаса на лицето с походката на откачен имитатор на Чаплин. Карта в елонова турбичка го пошляпваше отзад при всяко полюшване, явно причинено от болката от пришките. Той очтиво ме поздрави в отговор на втренчения ми поглед. Бях със слънчеви очила и се чувствах като завоевател в бойна готовност. Бях си изял по-голямата част от сандвичите и почти бях изпил водата така че раницата ми беше лека и подскачах безпроблемно насам натам по тревистата пътека, избягвайки калните дубки. Думът ми бе само далечна перспектива. Вятърът напомни, че е ноември, но... Резервният полувер ме пазеше от студа. След това гората погълна пътеката и гледката се изгуби. Ограничена от едната страна от гората, в която беше забранено да навлиза, а от другата, от частните ливади, Пътеката ме водеше нагоре и надолу около хълма като ограден коридор в плувен басейн. Накрая ми изплю пред една голяма и обрасла могила, и въпреки полявата на мои собствени пришки, както и настигащото стигащото ме слънце, трябваше да спра и да огледам. Това бе една от многобройните погребални могили от бронзовата ера, разпръснати страната и ориентирани спрямо залеза по време на лятното слънцестоене, а аз изобщо нямах и представа, че има тук. Оказа се, че е само първата от общо пет, като ги изкачих последователно всичките, спирайки върху най-голямата. Тези могили, на възраст между 3000 и 4000 години, са нашите пирамиди, съвременници на Стоунхенч. Британските учени знаят повече за погребалните ритуали на египетските фараони, отколкото за тези на нашите собствени крале от древността, чието могили си стоят мълчаливо под обветрените и похабени информационни табели, Смущавани само от стъпките на достатъчно храбрите да минат отгоре им. Овце и крави пасат свободно по тези места. Надали можете да си представите някъде по света добитъка да скита из 3-4 хилядолетни монументи, но при нас явно е приемливо. Тези могили са знак, че предците ни са започнали да оставят трайни следи върху ландшафта, възприемайки земеделието като поминък по начин, който би изглеждал скверен на номадските им предеди. Антрополозите смятат, че хората са станали като нас, смисъла на възникване на културни и поведенчески шаблони като религия, кулинария, игри и език, някъде преди около 50 000 години, но пътуванията са били част от живота стотици хиляди години преди това. Homo sapiens, от латински, което означава разумен човек, е продължил да пътешества, водейки живот на ловец и събирач на плодове. Този живот на пътя го е изкарал извън Африка и го е разпръснал по целия свят, като преди около 8500 години е пресякал провлака, който по онова време е съединявал днешна Британия с континентална Европа. И едва след земеделската революция през Ноолите, в периода между 8000 и 3000 години преди Христа, хората се установяват в постоянни селища, които бихме могли да определим като. Прототип на села и градове. Струва си да запомним, че през всичките тези стотици хилядолетия само през последните десетина от тях нашият живот е бил обвързан с конкретно място. В този смисъл не изненада, че ехото от този живот на пътя, от свободния и човешки дух е залегнал в гените на мъжете и жените и то е, което ни вдъхновява да пътуваме дори и днес. А когато сме на път, но само ако осъзнаем какво всъщност означава това, нашият му се отдава на насладата да разсъждава по начин, който ни се струва хем странен, Хем вътрешно познат и комфортен. Когато става дума за тези, които като мен са предразположени към поспокоен начин на живот, проучванията показват, че средностатистическият ловец и събирач е работил само три дни в седмицата. Ловът и събирането на плодове са били далеч по-ефективни от тежката всекидневна обработка на земята и са предоставяли много повече свободно време в сравнение с това, с което разполагаме днес. Пък и ловците и събирачите са били далеч предани родители, отколкото сме ние. Разбира се, с развитието на земеделието хората започнали да разполагат с повече храна, отколкото им е била необходима, за да оцелеят, а това налагало да работят повече, за да пазят и отглеждат. Това довело до риска от глад при лоши реколти, но и до излишък при добри. Тук някъде съзираме началото на прехода от разумния човек към капиталиста, с което започва и люлката от криза към бум и обратно, характерни за съвременната економика. Слязох от могилата и се върнах на пътя, духът ми на пътешественик деградираше с всяка стъпка заради подуващите се пришки, а от устата ми излизаше болезненото тъс като вербален израз на дискомфорта ми. Чувствата ми наподобяваха тези на Лури Ли след първоначалната уфория през първите часове на приключението му, през този първи ден, когато бях сам, а аз най-накрая наистина бях сам, Възбудата и енергията ми постепенно намаляваха. Всеки момент носталгията щеше да надигне своя глас, но аз се взех в ръце и продължих похода си, докато слънцето вървеше към залеза. Пътеката зави надолу и закриволичи по ръба на една падина, в центъра на която се намираше масивна каменна ферма, построена на дъното на стара каменна кариера. Пъстрият спектър на видяното през деня бе заменен от. Прашната сивота на мястото а по пъти си минах по край паметна плоча в името на пилота, чието самолет е бил свален тук по време на битката за Британия през Втората световна война. Бавно и мъчително пътеката следваше своя път надолу, но виждах, че по-нататък височината пак трябваше да се наваксва, че и отгоре, защото преди високия хартинг имаше един по-малък хълм. Изневиделица от среща се появи и пробяга покрай край мен цял отбор по ръгби, всеки грач сунтеше и плюеше. Фокусиран само върху собствения си бяг. Когато стигнах до фермата, пътеката се виеше между огромни купчини от варовик, върху които няколко човека се бяха покатерили да се зърцават залязващото слънце. Завих надолу и около тях, след което започнах да се изкачвам, подпирайки се с ръце на бедрата и дишайки толкова учестено, че голяма част от поетия въздух надали успяваше изобщо да стигне до бронхите на белите ми дробове. Когато най сетна се изкатерих до довърх на Хартинг, се строполих по гръб, усещайки поражението. Гледката на село Саут Хартинг, към която се странях през целия ден, съзеления връх на църквата под мен и с извиващия седим от комините на някой от къщите, ме плени, но не задълго. Вниманието ми беше привлечено от малка сграда, разположена вляво от мен на върха на нисък хълм. Това бе една от стотиците буквално безсмислени, но помпозни къщи. Които често се срещат в английската провинция. Строени обикновено през 17 или 18 век, те са принадлежали на богати аристократи, завърнали се от голямото пътешествие, традиционно обиколка на Европа по това време, обичайна за младежите от средната класа. Името на тази бе кулата на Вандалиан, издигната по случай 21 я рожден ден на сър Хенри Федърстоун, първото завоевание на лейди Хамилтън, любовницата на адмирал Нелсън който е начало на британския флот по време на битката при Трафалгър. БПР, докато все още е била доячка, преди да потхване дългата си кариера на държанка. Кулата има лоша слава поради факта, че оттам служителите на близкия Апърк Хаус, където майката на Хърбърт Уелс работела като икономка, а и самият автор е живял като дете, извозвали сръчни колички пияните до смърт пътешественици. Сега половината от нея вече няма, Заобиколено от всякъде от царевични ниви. Забързах надолу по хълма, предвкусвайки. Сладостта на почивката, без да обръщам внимание на куцукането заради болката в крака, решен да се възнаградя с хълба бира. Когато тъмнината погълна и последните изкрици светлина, които се прошмугваха между дърветата, стигнах до пътя. Нишката, която свързваше това село с моя град, онова въже което поне до този момент държеше здраво привързано въображението ми през стотиците пъти, когато съм минавал през тази местност, тръгнал от едно място за друго. Срамувах се, че никога преди не бях виждал това, което сега вече знаех, че съществува. Спрях за момент, за да се успокои препускането на сърцето ми. Път Толкова дълго е бил смятан за неоспорим символ на пътешествието, приключението и бягството, но тази метафора се оказва неподходяща. Пътят е тунел, който те ограничава в определена посока от места, линия от идеи и линия от време. Той ти осигурява комфорт и удобство, но те лишава от всичко ново, което би могъл да научиш, ако имаш времето и проявиш любопитството да се отклониш от него. Последните стъпки ме отведоха до града и скопнеш се заозъртах да открия няколя кръчма с бумтящ огън и яка стопанка. Заслужавах ги. На улицата нямаше осветление, така че бе доста опасно човек да върви по пътя в абсолютната тъмнина. Любимата ми кръчма беше затворена, но нагоре по улицата имаше друга, която виждах, че все още работи. Отворих вратата и въздухът вътре беше хладен и влажен, от два телевизора гърмяха резултатите от футболни мачове. а когато влязох, погледите на шестима мъже на средна възраст се забиха в мен. Съдържателят събра сили да повдигне вежди за поздрав. Подобна компания не бе за мен. Затова измърморих нещо под носи и излязох. В този момент заваля дъжд. Първата нощ на Ли е била също толкова тежка. Всичките му надежди и въодушевление приключили своя пик със сън под звездите на сред полето. Посред нощ го събудил проливния дъжд. охапванията от разни боболечки и на ужасното, гръпавият език на крава. Тук приликите между нас вършиха, разделих се с приятната му компания. Доволен, че съм вървял постъпките му само ден. Вдигнах телефона и треперейки набрах номера. След половин час хората, които обичам най-много в живота си, пристигнаха и въздухът се огласи звикове, татко. Когато се прибрахме, вдигнах краката си на масата, поръчах индийско по телефона и изпих бутилка бира. Красотата на преживяването да почувстваш дома си като част от приключение идва от това, че човек обикновено няма време да осъществи подобно нещо. През този ден бях пътувал на север. Разгънах картата и прочетох имената на местата, които видях по табелите, но не бях имал време да посетя до сега. Очите ми бяха свикнали да прескача това, което е под нос ми, но вече започвах да виждам дома си с очите на пътешественик и никога повече нямаше да го пренебрегвам. Глава 3 Бъди свой собствен гид Пътуването е почти като говорене с хора от други векове. Рене Декарт – Разсъждение за метода Често първата реакция, когато планираме пътешествие, е да посегнем към туристическия справочник. Влизате в книжарница и се запътвате към съответните рафтове. Там светът е чинно разделен и подреден. Намирате раздела, който ви интересува, държавата, която търсите, и подбирате справочник измежду многото. Изборът ви пада на този, на който вярвате. Или който най-успешно ви е бил набит в главата от рекламите, и така се здобивате с подръчен източник на информация. Лесно и просто. В този момент си отдъхвате успокоени, че вече разполагате с всичко необходимо, за да извлечете максимума от пътешествието си, защото не бихте се задоволили с нещо по-малко от максимума, нали? Ако наистина се развълнувате от бъдещото пътешествие, още прибирайки се вкъщи, се хвърляте да четете книгата, дори се отбелязвате важните места или задължителните за посещения забележителности с малки късчета хартия, стърчащи страниците. Ако сте като мен обаче, на секундата ще забравите за справочника до деня, в който потеглете. По време на пътуването виновно ще го отворите, сякаш някакво домашно, което не сте направили на време. Вероятно ще пропуснете историческите препратки, намирайки ги за скучни, прескачайки направо на «как да стигнем до там», което пък е излишно, защото така или иначе вече пътувате на там. След това стигате до главата, къде да отседнем и ви обзема панически ужас дали мястото, което сте избрали, няма да се окаже списъка, къде да не отсядаме. Изнервяте се, ако то пък изобщо не фигурира в никакъв списък или е по-скъпо от всички останали. Това ви кара да се чувствате пълен глупак, задето предварително не сте се поинтересували. И така, вече подобаващо разтревожени, пристъпвате към информацията за сигурността, а именно, какъв е адресът на консулството в града, как да обидите местните и други подобни. Първоначално четете усърдно, но после ви доскочава и решавате, че ако нещо се обърка, това най-вероятно ще включва и задигането на чантата заедно с правочника, така че той така или иначе ще е безполезен. Следва списъкът с местата, които всеки турист трябва да посети, защото, ако ги пропусне, това би означавало провал на цялото пътуване. Ако имате късмет, този раздел ще съдържа и указания, къде да видите истинските забележителности, скрит намек, че другите не са съвсем истински. На този етап вече вероятно си мислите. Че всичките тези списъци и задължителни мероприятия това изобщо не ви изглежда като почивка, по време на която се предполага, че трябва да си отдъхнете. По-скоро полекалеко съзнавате, осъзнавате, че този наръчник Маринова мозъка ви в чувство за вина. Пълене са. Разни списъци, които трябва да отмятате един по един, а сте наясно, че няма да го направите. Накрая попадате на единствената страница, която сте сигурни, че ще ви е отполза. А именно картата, но понеже тя е погребана под цялата останала стресираща информация, пък и секундата, в която пристигнете, ще получите в лобито на хотела безплатна, още по-голяма и подсветна нейна версия, ви става ясно, че и тя не ви трябва. Признавам си, че съм малко нечестен в случая. Обикновено тези справочници се пишат от хора, влюбени в мястото, които просто се опитват да помогнат. Съобразени са също така и с изрични указания отвън които лишават авторите от свободата да предадат всичко така, както им се иска, и ето че списъците и истеричната реклама на забележителностите вземат връх. Основният проблем с тези наръчници е, че те ограничават ума в тесния коловоз на задължителното, оставяйки на вашия избор прекалено малко свобода. Помня разговора си с една приятелка, която многократно е била в Рим. Преди поредното си пътуване, на чаша вино тя сподели много интересен факт. Очаквам с нетърпение това посещение, защото съм била толкова много пъти в Рим, че вече съм видяла всички неща, които трябва да се видят, и сега вече ще мога истински да се забавлявам. Този път няма да съм длъжна да посещавам каквото и да било Еврика. Съветът ми е да се върнете в книжарницата и да обърнете внимание на начина, по който тези добронамерени справочници да мистифицират и лишават от индивидуалност пътешествието ви, преди още да сте се замислили какво точно ви се прави, докато пътувате. Самото им име трябва да ви държи на штрек. Наръчник е нещо, което държите в ръката си, готово да даде на момента интерпретация и смляна за консумация информация. Е, при положение, че не сте поели на пътешествие по течението на Амазонка или не възнамерявате да изкачете северния склон на връха няма нима наистина ви трябват готови указания? Ползването на наръчник е признание за нужда от помощ, самоопределене като невротизиран турист. Но няма нужда да се притеснявате, където и да съм ходил, навсякъде винаги съм срещал добри и услужливи хора, които са ми помагали с удоволствие при всяка трудност. Трябва да отбележа обаче, че туристическите наръчници не винаги са били такива. През 1829 година Карл Бедекер публикува първия си пътеводител за областта Рейн, Германия, като поредицата му става еталон, недостижим за следващите опити на конкуренцията. Синът на Карл, Фриц, оглавил този парад по времето, когато железниците покорили света, като публикувал пътеводители за автомобилните пътешественици в момента, в който Карл Бенц клубил първата си кола. Бедекер въвежда и системата от звезди за хотелите. Но причината за широката популярност на изданията му са вниманието му към детайлите и енциклопедичните познания за дестинациите. Към момента, когато пишех тази книга, копия на Пътеводител за Великобритания от издателство Бедекер от 1901 година ще ви струва близо 100 паунда, но можете да го прочетете безплатно на www.openebro.org. Това, което харесвам в тези пътеводители, е, че при тях акцентът е върху пътуването а не върху презумпцията, че ще останете на мястото, където сте пристигнали първоначално. Освен това, те приемат за даденост, че в името на свободата си пътувате с малко вещи, но най-важното не бързате за никъде. В раздела Планирай пътуването английското издание изрично казва: Пешеходецът безспорно разполага с най-голямата свобода на пътуване, преди да предложи следното относно облеклото: няколко фланели, чифт, вълнени чорапи, слипове, тоалетни принадлежности. Дъждобран и чадър са нещата, които можем да приемем за достатъчни. Да се избягват огромните раници, саковете и чантите са далеч по-малко морителни, най-вече защото могат да се носят по различен начин. Възнамерявам да си кукят чифт вълнени чорапи в най-скоро време. Всяка глава в този пътеводител е описание на пътуване от едно място към друго, но не във формата на обичайна проза, а практични съвети, местни история, архитектура и забележителност, които може да посетите по пътя. Човек не е длъжен да следва точно този маршрут, защото той е структуриран по начин, позволяващ пътеводителя да се възприема и като опътване, и като прочитна книга. Включена е подробна информация за основните забележителности, но без покровителствения тон, внушаващ, че пътешествие без да посетите въпросните места, е пълна загуба на време. Това е наръчник на пътешественика, а не на туриста. Главата от Ливърпул до Лондон предлага четири възможни маршрута. Дори само. Единият от тях съдържа огромна информация за град Клю, Ръгби, Ютокситър, Емакълсфилд, Уитчерч, Сетафорд, Шрузбери, Улвархемптън, Уелсъл, Дерби, Нанитон и Кавънтри. Такива глави има 76, много от тях са раздробени на по три или 4 възможни маршрута по описания начин. Това означава, че откъдето и да решите да минете, ще разполагате с цялата важна и полезна информация, за достъп до която трябваше да чакаме да мине цял век до появата на www.google.com. Свидетели сме на влиянието на подхода на Б. Декер върху модерните справочници, които акцентират на пристигането, използват системи за определяне на рейтинга и предлагат откъслечни исторически данни, но духът на оригиналната поредица е в чистото пътешестване. Независимо, че вече е на сто години и някои от констатациите са от живелица, като, например, невъзможността да стигнеш до Великобритания с параход, горещо препоръчвам наръчника на Бедекер на всеки, който иска да посети островите, вместо съвременните пътеводители, които съм убеден, че ни учат да пътуваме по азбучен ред. Но нека се върнем малко назад към унази сватба в Полша, заради която предприех първото си самостоятелно бавно пътуване, за да произнеса речта си като кум. За целта помоли Хагнешка, булката, да напише на фонетичен английски, вместо да уча на изуст. Тя предизвика очаквания смях сред полската половина от присъстващите, изненадано повдигане на вежди сред английския контингент, а аз и представа си нямах какво избраштолевих. съзнанието ми няма каквито и да било, дори и бегли познания по полски, и чак по-късно разбрах, че не само съм прескочил няколко важни абзаца, но и че големи части от произнесеното не са имали никакъв смисъл. Остановил съм, че същото се случва и при опитите ми да пресъздам някой кулинарен шедьовър от готварска книга, която също ни учи да готвим по азбучен ред. Ако стрикно спазваме указанията в нея, възможно е накрая да ядем нещо, което наподобява снимката на страницата, но и в случая липсва разбирането за процеса и идеята, стоящи зад инструкциите, които сляпо сме изпълнили. Това са кратки пътища към резултата и понеже са такива, ако объркаме нещо в процеса, няма изобщо да имаме представа в какво точно е грешката ни. Имам двайсетина готварски книги и никога не прилагаме етап от една. Рецепта в друга, защото там ни учат как да изпълним рецепта за рецепта, без никакво смислене на процеса и разяснение. Опитът ми показва, че всички пътеводители са еднакви всъщността си. Всички се фокусират върху бързината, за да стигне човек до непознатото усещане, но липсва потапяне в атмосферата на посетеното място. Тук не говоря само за справочниците за туристически дестинации. Това е логична последица от постоянно ускоряващото се темпо на живота ни. Много от нас имат време за живот само, в азбучен ред. Не ме разбирайте погрешно, бавните пътешественици също ползват пътеводители по време на пътуванията си. Аз винаги си нося по няколя книга, за която се надявам, че може да ме улесни да почувствам атмосферата на мястото, за където съм се запътил. Разликата е, че аз ги вземам по точно определена причина. Не искам някой друг да ми казва какво да правя или къде да отида, а очаквам те да вдъхнат живот на пътешествието ми. Тази идея ми хрумна преди няколко години по време на едно пътуване до Париж. Първото нещо, което служих всяка, бе... Денят на начекала на Фредерик Форсайт. На тези, на които не им е попадала под ръка, ще кажа, че в нея се разказва историята на английски наймен убиец, на който терористична организация възлага да убие френския президент Шарл Дюгол. Вече я бях чел по време на едно пътуване с влак до Берлин, но се зачудих дали ако прочета и по време на пътуване до Париж, въздействието и няма да е по-дълбоко. Резултатът беше невероятен. По същото време, когато в книгата чекала плаваше към Франция с Ферибут, а после пътуваше с влак до северната гара на Париж, и моят влак Евростър също влезе в Париж. Както установих още по време на пътуването си до Польша, дългите разстояния и самотата по пътя променят светоусещането, и напълно логично е тази промяна да засегне и текста, който четем, на своя ред обвързвайки го с конкретното място, а това от своя страна да промени и начина, по който възприемаме сюжета. Поседях малко на една пейка, докато четях как чакала се отправя към Брюксел. Цялата книга е изпъстрена с описания на сблъсъците му с френската полиция в Париж, която има информация, че неизвестен английски убиец се е запътил към Франция. Четях и по време на пиковите часове в метрото, след което се настанявах пред. Някое кафене за няколко часа, оглеждайки улиците и стряскайки се от лимузините, които си стрелваха с грохот от правителствените сгради. В този момент чекала вече се беше изплъзнал от преследвачите си, бягайки от Швейцария в Италия, а после през Франция. Тък му навреме за финала в Париж. Няма да ви развалям удоволствието, описвайки какво се случва после, но да се намираш на мястото, където се развива действието на последните глави, да си потопен в неистовата възбудена историята през този слънчев петъчен следобед, това прави преживяването опияняващо. Думите на Форсайт сливаха въображаемата ми представа с действителността по непостижим за обикновения туристически пътеводител начин. Тя по-своемо безправочник за Париж. Такъв, който никога не ще забравя. След този случай подложих на проверка този принцип на още няколко места, а резултатите бяха също толкова наситени с емоции. Агата Кристи пише историята си за Пуаров «Зло под слънцето», докато отседнала в хотел Бъргайлънд на брега на Саут-Девън, близо до Бигбарионси. Хотелът е в стил арт-деко, стил в изкуството и архитектурата, възникнал през 20-те години на 20 век. БПР, реставриран с любов от настоящите собственици Дебора Кларк и Тони Урчард. Островът ежедневно се къпе във вълните на приливите и отливите, така че всеки ден на два пъти водите го откъсват от сушата, а освен хотела на него се намират само няколко частни къщи и малка кръчма, носеща името Сърделата. Мобилните телефони тук нямат обхват, а телевизионно покритие по-скоро няма. Фабулата на «Зло под слънцето» се развива в хотела и в околностите му, а понеже обзавеждането е от онзи период, много от гостите също носят старовремски дрехи. Аз от своя страна два дена бродих в границите между фантазиите и действителността. Агата Кристи отново доказа тезата, че писателите са по-добри гидове от автора, описал прекалено подробно острова в туристическия справочник. Що се отнася до описанието на средношно прекосяване на Европа с лак, предпочитам един единствен автор и това е Джон Люкаре. Пътят през източна Европа с Джордж Смайли за компания си е чиста проби питание, но е далеч по-приятно от това да четеш за приключенията му, седнал на дивана в къщи. Спирките на влака през нощта по пътя му към вътрешността на Германия или през Алпите в Италия вкарват ума ви в друг, по коловоз. Ако предпочитате по-съвременна атмосфера, тогава можете да се вглъбите в поредицата за Джейсън Борн на Робърт Лъдлъм. Борн е своего рода бавен пътешественик супергерой, защото рядко ползва самолет. Някой би казал, че този начин на четене рискува да ни лиши от удоволствието от книгите, което по дефиниция се изразява в това, че те ни водят с помощта само на ума ни или назад във времето, или около света, или извън него. Не съм съгласен, защото моите описания са само начин да се усили усещането от прочита, а той изцяло зависи от ума ни независимо от мястото, където четем. Тези альтернативни пътеводители обаче не са единствено изцяло свързани само с представите на. Фантазията Едно от най-прекрасните ми преживявания се случи по време на 10-дневно пътуване с влак през Виена, Будапешт и Прага, обогатено от прочита на три книги, които заедно оставиха неизличима следа в съзнанието ми. Беше краят на февруари и мъглата бе покрила началото на пътя от Брюксел към Чон, където с жена ми Рейчъл и тригодишния ми син Уилф щяхме да вечеряме набързо и да се отбием през магазина на Лего, преди да се прекачим на средношния влак за Виена. Минахме през Гари които изглеждаха неоснователно огромни. Грамадни структури от бетон с намек за историческа значимост, но очевидно не на мястото си. Знанията ми за Белгия, Германия, Австрия, Унгария и Чехия се свеждаха само до откъслячни спомени от училищните ми години за войните и възхода на комунизма, така че изгарях от нетърпение да повдигна това було. Минахме над някаква широка река в предградията, над които ослепителната светлина на слънцето се мъчеше да пробие дебелата сива пелена. Едва видима поради мрака, покрай нас се мярна реклама на бар с формата на розов слон, а ние се врязахме в квартал от триетажни къщи, подрадени строги редици, изидани с червени тухли, туктаме пробудени от островърхи църковни покриви и стъмни петна от прогизнали футболни игрища с по чудо останали здрави врати. Покрай нас започнаха да профучават единични дървета а след това тунелът през гората ни погълна. Четях «Светът от вчера» на Стефан Цвайк, който се бе превърнал в един от моите герои-пътешественици, след като попаднах на феноменалното му есе «Вкусът на мечтите ми, дърдесечми сики и ми, 1926». БПР, написано през 1926 година. Виждането на Цвайк за пътуването отразява моето собствено. Роден във Виена през 1881 година, той е оценен от рано в литературните кафенета на австрийската столица, но мечта е да пробие извън този елитарен литературен кръг и се мести в Берлин, а по-късно и в Белгия. Отявлен пацифист, той работи във военното министерство по време на Първата световна война, а след края на бойните действия безпощадно критикува кръвожадните туристи мародери, които обсаждат Ипър, белгийски град. В чието покрайнини се водят три от най-жестоките битки по време на Първата световна война. в желанието си да кукят мъртвешки отцветени гилзи и да разгледат изкопаните от. Земята парченца – човешки кости По време на възхода на нацизма Цвайк бяга в Лондон, после в САЩ, където става известен журналист, сценарист и писател. Била съвременник на Зигмунд Фройд и биограф на Балзак, Дикенс, Нитше и Мария Антуанета. За жалост, той и жена му завършват живота си със самоубийство в Мексико през февруари 1942 година, изпитвайки дълбоко страдание от обезчестяването на любимата им Европа и от безнадежното бъдеще на континента. Пътешествията често се асоциират с някакъв род духовно пробуждане, свръщане към времето, когато почти винаги са били част от религиозното пилигримство. Животът на пътешестващия цвайк също е пилигримство, макар и насилствено, отдалечавайки го все повече и повече от любимото отечество. И тъй като толкова голяма част от живота му протича в бягство от града, в който вече не може да се завърне, пътуването става негов дом. Всичко това придава на любовта му към пътуванията и някакъв възвишен оттенък. В е вкусът на мечтите ми той обругава появата на нов вид туризъм. Нашия вид туризъм. Започва с уточнението колко много обича гарите в Европа, как може да седи с часове, наслаждавайки се на гледката, звуците и миризмите на всяка нация. Сравнява ги с новите спирки, които се появяват места без никаква атмосфера, свеждащи света до списък с нечи и чужди маршрути, тези на пътнически агент. Бунтува се срещу математическата организираност, която те предлагат, планирайки предварително всичко вместо самия пътник, и отбелязва, че останеш ли безучастен в собственото си пътешествие не ти остава нищо за откриване и разбиране. По време на групови екскурзии хората се държат за ръка, за да не попаднат на улици, по които никой няма право да ходи, свай го плаква новия навик да се минава по край забележителностите, без да усетиш духа им. Той отрича безсмисленото, отмятане по списък, когато хората групово нахлуват в някой исторически обект. Това, което отнасят вкъщи, не е нищо повече от гордостта. Че са видели с очите си някаква църква или картина, по-скоро един вид спортен рекорд, а на усещане за лично или културно обогатяване. Завършва с призива пътешествията да съхранят своята форма на екстравагантност, жертва в името на случайностите, замяна на ежедневното си извънредното. Единствено така можем да открием не само външния свят, но и този вътре в нас. Ужасяващо е да си помислим в какво се превърнало пътуването в наши дни. Светът от вчера е автобиография на Цвайк и той ни разказва историята на Европа преди, по време и след Първата световна война. Допълнителна острота придава и фактът, че светът узнава за самоубийството му скоро след като е завършил книгата. Виена от младостта на Цвайк в края на 19-ти век е най-големият културен център света, свободен от предразсъдъци и страх. Той описва тази свобода чрез отношението на града към скоростта и времето. Векът, в който бях роден и възпитан, не бе век на страдание. Забързаният нов ритъм на машините го нямаше. Автомобилите, телефонът, радиото и самолетът още ги нямаше. Времето се измерваше различно. Скоростта не се смяташе за недостатъчна, тя беше ненужна. Главичката на Уил се плъзна по ръката ми и се спря докато фучахме през бългийската провинция, а аз продължих да чета Цвайк. Как населението по навик е пренебрегвало информацията за глобалните политически събития във Вестника, обръщайки внимание на новини за театралните постановки, концертите и тайните, свързани с великите произведения на изкуството. Не заради липса на интереси на осведоменост за световните процеси, а заради дълбокото вникване и любовта си към културата на тази, както Цвайга нарича, спокойна епоха. Той описва съществуването на хората, които... Живееха комфортно и се справяха с дребните си проблеми, сякаш бяха техни верни и послушни домашни любимци, от които не изпитваха никакъв страх. Това е душата на човек, отдаден на спомени за времето преди Европа да потъне в мрака на войната. Мемуарите на Цвайк бяха за мен емоционален пътеводител в родния му град, но виена от края на века на Карл Шорске, американски културен историк. Бъпъра свърза всичко в пълнотата му. През 1897 година стила Тарнова вдъхновява група виенски артисти и архитекти в течението Виенски сецесион, те се посвещават на идеята да освободят глас и фокуса на изкуството от миналото и да го пренесат в настоящето. Първият ръководител на групата е Густав Климт, а сред членовете и Сегон се Шиле – Йозеф Мария Олбрих и Йозеф Хофман. Модернизмът обхваща не само архитектурата, но и. Изобразителното изкуство и скулптурата Публикуването на «Тълкуване на сънищата на Фройд през 1899 г. е част от един много пообширен дебат върху естеството на индивида. Рационалният човек завладява природата, вниквайки в законите на науката и впрегайки ги своя полза, за да задвижи индустриалната революция, но също и посредством своето лично виждане за нравствен контрол. В задълбоченото си следване на града от онова време Шорски пише за 20 век. Рационалният човек трябваше да отстъпи място на това по-развито, но по-опасно и непостоянно същество психологическият човек. Този нов вид е не просто рационално животно, а и създание с чувства и инстинкти. Животът в конституционна монархия с властваща аристокрация, която не изпитва уважение към младите, не дава на Цвайг и съвременниците му възможността да изразят своите политически разочарования, така че те продължили да влагат страстта си в музиката, литературата и изкуството. В резултат на това, изкуството се развива и поколението на Цвайг достига невиждани висоти, то става абсолютно изражение на понятието цивилизованост. Прочитат на тези две книги обедини в едно трагедията и надеждата, когато няколко дни по-късно обикаля Хринштрасе, улица във Виена опасваща централния градски район. Бъпъра във Виена Грандиозната градска архитектура, вдъхновила младия Адолф Хитлер, впечатлява толкова силно, че аз в качеството си на турист бих проектирал върху това платно обърканото си смайване от огромната самовереност, която тя е замислена да внушава. За разлика от другите туристически оказатели, моите пътеводители не ме ограничават в рамките на турист, който вижда само повърхността. С Цвайк, Шорске и сецесионистите в главата си имах пълната свобода да се слея с усещането, че когато всичко това е било построено, той изглеждало стряскащо и сякаш не на мястото си. Градостройственият план е целял да вдъхне нов живот на град, който не е бил наясно със себе си, на се е запътил и за това е потърсил теха в архитектурния класицизъм на миналото. Така че пешеходецът, поел сред огромните безлични структури по необятните булеварди, Разбира, на удовлетвореността на сецесионистите, огромни каменни стълбища, издигнати балюстради и колони, формиращи каменни. Острови насред океана от макадами Павета, същите булеварди като в Париж в услуга на военните, ако има нужда да се потушават граждански безредици. В действителност трагедията на политическото бъдеще на Виена вече е била в ход с появата на антисемитизма в лицето на Карл Люгер, който става кмет през 1897 година. Успешният политически модел на люгер, който отчасти се възползва от манията на средната класа и на евреите, по отношение на изкуството, културата и търговията в качеството им на доказателство за дистанцията между тях и работническата класа, е бил нещо различно за епохата си, а по-късно вдъхновява и Хитлер на свой ред. Колкото повече средната класа се концентрирала върху изкуството, в толкова по-голяма степен се отдалечавала от политиката. Хората наблюдавали масовите демонстрации на чешките и слувашките националисти, социалисти и христиан-социалисти, антисемити на люгер с нарастваща тревога. И внезапно в контекста на едно трагично закъсняло прозрение елегията на Цвайк за Виена и бъдещото му самоубийство започват да изглеждат като логично следствие от ставащото. Прогресивните, изпълнени със страст културни мечти за новия човек, когато той и самишлениците му искали да създадат, трябвало да отстъкят страни, преди да бъдат прегазени по време на двете световни войни от същите онези черти в човешкия характер, които тяхната артистична нагласа се стремяла да изкорени. Отдръпнахме се от богато украсените файтони, теглени от коне и возещи по неколци на туристи, и попаднахме на няколко от кафенетата, където цвайки съвременниците му са сядали да разговарят. Много от тези места са паднали в жертва на туристическия комерциализъм, но това изобщо не е проблем за едно тригодишно момче, чието очи се при вида на цветно украсената торта. Целувката Дъркас, една от най-известните картини на Густав Климт, рисувана през периода 1907-1908 години, БПР на Клим сега се намира в замъка Белведере на юг от града, където е живял ерцхерцугът Франц Фердинанд. Чето убийство подпалва Първата световна война. Посетихме и него, обикаляйки безцелно парка му, Уилф се беше покатерил на стените и вървеше по протежението им, по край, които се точеха живи плетове, преди предизвикателно да се втурне към ятото гълъби, които бяха. Накацали в тревата Когато стигнахме до галерията, картините на Шиле и Климт притеснено висеха именно в тези сгради, срещу чието съществуване се бяха обявили авторите им приживе. Не претендирам да съм станал експерт относно Виена за тези 4 дни или че съм открил някаква мистична истина за града, която липсва в традиционния справочник. Чисто и просто тези две книги, които избрах да ме водят през отрязъка от историята на града, ми помогнаха да осмисля визитата си през перспективата на собствените ми интереси и любопитство. Единствената задължителна забележителност, която посетихме, беше целувката на Климт. Можехме да похарчим цяло състояние за билети за опера или да се погребем в несъмнено интересните музеи в опит да извлечем есенцията на града, но вместо това обиколихме всички детски кътове, които Уилф забелязваше от трамвая или по край, които минавахме, оставяйки се на късмета и на моите пътеводители да ни запознаят с града. Без натиск, без да извлечем максимума от престоя си, просто няколко дни, посветени на разходки и четене на книги, докато Уилф спеше. Ретроспективно погледнато, изводите ми са вероятно повърхностни, но за мен Виена вече имаше смисъл като град. Много ми е скъп споменът как Уилф се залепил за витрината на «Кафе Централ» и съзърцява екзотичните торти, а когато се сетя за Виена, не мисля за трагедии или загубено културно наследство, нито за някакъв музей, през който съм препускал, тласкан от някакво фалшиво задължение. За мен Цвайг е един млад мъж, представител на дръската «Артистична надежда на човечеството» и съм горд, че именно той е бил моят водач през града, в който е роден и който е обожавал. Това придава и адекватен смисъл на страстната му пледуария за стоиността на истинското пътешестване. Той е разбирал какво значи да загубиш дома си, онази котва, на която се уповават всички пътешественици. За сецесионистите, модерният човек е обречен да пресъздаде собствената си селена, нещо, което Цвайг е бил вътрешно принуден да направи. Това придава допълнителна сила на идеята, че пътуването, също като четенето, се случва основно в умъни. Моите пътеводители имат и един бонус – възможността да свържа концепцията на модернизма и името на Зигмунд Фройд с информацията от «Виена от края на века на Шорске». Това ми даде възможност да открия нов смисъл в неща, които порано съм възприемал повърхностно, обзет от заблуждението, че ми ясни. Безцелните разходки по улиците между непревземаемите сгради ми изясниха зараждането на модернизма по такъв начин, който никое телевизионно предаване, училищен урок или книга биха могли да осветлят. Почти завидях на сецесионистите, че са имали толкова внушителен реален обект на протеста си, какъвто е римштрасе. Тези мъже и жени са изобретили нов начин да живеят. Те са намерили нов смисъл в това да бъдеш млад. Независимо от последвалите събития зарядът на този творчески патос, завладял Климт, Хофманстал, Кокошка, Шиле и Вагнер, засрамва популярните английски културтрегери. Напуснах Виена, несъмнено проосмисляйки по нов начин старите идеи, а за мен това е една от целите на пътешествията. Потеглихме към Будапеща събота сутринта с влак, чиято крайна спирка бе Белград. Неясно защо, това минавя някакво зловещо предчувствие. Колкото по отивате в Европа, толкова понепретенциозни, но пък по цивилизовани. Стават влаковете, вездесъщите и горди шафнери засрамват колегите си от британските линии. Облегалките на седалките са ниски, което позволява да прониква повече естествена светлина и усмивки от страна на застаряващите дами, макар че съм сигурен, че те бяха предназначени за Уилф. Докато от небето се спускаха първите талази на снежна буря, аз му посочих два зайка, които бягаха през полето по протежение на релсите. Скоро снегът погреба невзрачния кафя в ландшафт, но влакът продължаваше по своя път. Пристигнахме на голяма гара без перони и зачакахме един привидно безкраен товарен влак да издърпа монотонната си редица от вагони, които вероятно отново щяха да бъдат напълнени със тока от някоя далекоисточна фабрика с роби. Бавните пътешествия несъмнено помагат човек да нацърне зад колисите на всяка държава. Докато чакахме, слънцето проби да белите черни облаци, осветявайки снежинките, а поривите на вятъра въртяха своите снежни вихрушки по земята. Във влака тръгнаха на проверка двама доста агресивно изглеждащи полицаи, което ми напомни предупрежденията на побързо пътуващите ми приятели. Тръгваш с тригодишно дете с влак през Унгария и Словакия. Сигурен ли си, че искаш да го направиш, мъжете заразпитваха другите пътници и аз забелязах пистолетите и отражателните им жилетки, прилежно натъпкани в коланите. След което влакът потегли, а полицаите решиха да инспектират заедно туалетната, където се забавиха доста време. Тригодишните годишните имат ненаситно любопитство. Това е едно от нещата, което най-много обичам. Сякаш всичко, което съществува на света, е само за да задават въпроси и да се опитват да разберат, което всъщност си е вреда на нещата. Само възрастните не виждат тези очевидни истини. Струва си да оставиш тригодишно дете да насочва погледът ти през прозореца на влака, а не обратното. Някъде между Виена и границата с Унгария броят на вятърните мелници нарасна до толкова, че не можеш да мислиш за нищо друго. Уилф настояваше да ги нарича «вятъни мелници». Което беше много сладко. Опитах се да го поправя, но той махна с ръчичка, взе си лист хартия и моливи и се зае да рисува нещо, което най-вероятно бяха фермите за бройлери, разпръснати из безличното поле. Бяхме изпреварили бурята и той ме попита: Защо? Всичко е кафяво, все пак беше февруари и той беше прав. Сякаш гледахме цялата палитра на природата през кафя филтър. Зеленото беше кафяво, червеното беше кафяво, жълтото беше кафяво и на този фон къщите в жълто и синьо изглеждаха изключително красиви. Возиш ли се веднъж на влак със спални вагони, всяко друго пътуване изглежда абсурдно кратко. Гарата на Будапешта се полеви изненадващо бързо и си сложихме вълнените ръкавици, шаловете и шапките, преди да слезем от влака. Понякога и пътешестващите бавно също правят грешки. Будапешта през февруари бе една от тях. Няколко часа по-късно прекусихме Дунава, бролени от безжалостния вятър, а Уилф се разплака с думите. Лицето ме боли, спрях едно такси и скоро отседнахме в една хотелска стая с чаши и горещо какао в ръце, докато по телевизора вървеше дублирана на унгарски серия на влакчето Томас. Мислех си, че се е позатоплило, когато на следващата сутрин се отправихме към откритата градска баня Сечени, най-голямата порода си в Европа която имаше дори своя собствена станция на метрото. Беше почти минус 20 градуса, но ние щяхме да си вземем достатъчно хавли и халати, за да ни е топло, докато сме извън водата. Платих на входа и влязох с Уилф, Рейчел не дойде, защото правеше снимки за статията, която пишеше «Замъгления лабиринт». Стигнахме до една от съблекалните, която се оказа само за нас. Показах осмоъгълния жетон с номерче на него на мъжа в бяло сако, бял панталон, бели чорапи и жълти чехли, който стоеше в близката кабинка. Той бясно зажестикулира, опитвайки се да ни обясни, че не бива да забравяме номерчето си. Проведохме един доста странен неразговор, защото номерчето на жетона не съвпадаше с номера на стаята, но накрая стигнах до извода, че това се прави преднамерено за заблуда на евентуалните кръци. Човекът доста се разгневи, а аз предпочетох да се направя, че не забелязвам. Влязохме в комплекса, облепен навсякъде да са зелени плочки, търсейки с поглед въпросната открита баня, където смятах, че ще видим старчета да играят шахна сред парата. Неслед дълго хората започнаха да ме гледат смръщено, но не разбирах защо. След като прекосихме нещо, което приличаше на порутена оранжерия, се оказахме навън, само по халът и при минус 20 градуса. Най-разумното бе да се вмъкнем в. басейна шахматистите възможно най-бързо, но докато се доберем до там, през цялото време ледените плочки щипеха стъпалата ми и аз осъзнах колко студено бе. Бях притиснал Уил в гърдите си и бавно влязох в басейна. След момент на треперещо двумение се сетих, че аз бях възрастният измежду двама ни и направих решителната крачка. Беше или по-дълбоко, отколкото очаквах, или ние бяхме по-високи, отколкото очаквах. Както и да е, високата приливна вълна, която създадохме, напълно провали партията шах, която двама старци играеха на няколко метра от нас. Докато се усетя какво бяхме направили и да започна да гримаснича в универсални физиономии за извинение, Уилф се разпища, защото водата беше прекалено гореща. Отново излязохме и установихме. Вече с абсолютна сигурност колко ужасно студено беше. Слава Богу, Уилф не се разплака, вероятно защото беше толкова мразовито, че слъзните му канали отказаха да функционират, но целият се разтрепери и устните му посиняха. Няколко възрастни жени ми се разкръщаха, вероятно с въпроса, къде, по е майка му. Почти се бяхме прибрали обратно в горещата мъгла на сградата, когато ни пресрещна ядосан мъж в бяло сако, бял панталон. Бели чорапи и зелени чехли, който явно искаше да разбере защо се разхождаме из банята боси. Явно неприязънта към гъбичките е световен феномен. След като скълъпих поредното безсловесно извинение, намерихме един голям вътрешен облицован в зелено басейн, в който водата се въртеше, а отгоре плуваха някакви странни сини надуваеми неща. Направихме толкова кръгчета, колкото сечето необходимо за да приемем преживяването за нещо различно от пълен провал. След като излязохме, се върнахме обратно до съблекалнята, където аз, за щастие, си спомних номера, така че отново имахме достъп до нещата си, но пък разбрахме, че не тук ни се полагат хавлии. Трябваше да изправят треперещия Уилф до един радиатор отвън до стайчката ни, като подсуша и двама ни сризата и тениската си. Не излизане ни настигна един мъж от друго гише, върна ми част от парите и ми извика нещо. Не разбрах нито едната от тези две постъпки. На следващия ден в девет сутринта отново бяхме на гарата, за да хванем влака, този път за 7 часово пътуване до Прага. За щастие във влака бе топло и също както при предишното ни. Пътувана от Берлин буквално нямаше никой освен нас. Ще излъжа, ако кажа... Че 7 часа път през деня с тригодишно дете няма да ви скъса нервите, но бавното пътуване е именно за да се справяте с наудобствата и да възприемате нещата от различна гледна точка. По онова време Уилф спеше по 2 часа на обяд, така че аз се заех се задачата да го уморя достатъчно, за да ми остане време за следващата ми книга Пътеводител. Вацлав Хавел. Политическа трагедия в 6 действия от Джон Кин. Вацлав Хавел, чешки драматург и политик. Първият президент на Чехия след разпадането на Чехословакия – 1-936-2011 Ще си изненадате колко много възможностите за забавление на малко дете може да изнамерите, когато разполагате с напълно празен влак за целта. Похарчил съм буквално стотици паунди за забавления във всякакви ужасяващи детски паркове през живота си, но от нито едно от тях Уилф не е бил толкова щастлив и не съм го чувал да се смее така весело, колкото в онази сутрин. Докато вървяхме през целия влак, наричах всеки вагон с име на нещо, което човек трябва да прави, докато го премине. Вагонът зад нас беше вагонът на танците, така че прекарахме доста време в него, подскачайки като луди. Едно от най-хубавите неща, което може да се случи на едно тригодишно дете, а в този ред на мисли и на 33 годишен възрастен, е да танцува безвидима причина. Нямам снимки на три мъни, подскачащи във вагона, но и никога няма да ми потрябват снимки от тези моменти. След това влязохме в вагона, наречен «С главата надолу», където малките деца трябва да са обърнати наопаки и през цялото време, докато са в него. Този вагон наистина много му хареса. След това дойде вагонът, да хапнем нещо, след което бе «Тати заспива», но трябваше често да се връщаме в вагона на танците и фига да скачаме от седалките. Тъкмо, когато идеите ми взеха да се изчерпват, Уилф бе изтощен и аз се зазяпах през прозореца, докато той заспиваше с кута ми. Пътеводител ми беше биографията на Вацлав Хавел, но тя бе и нещо много повече. Хавел започва живота си в независима република. По време на нацизма е бил пеленаче, а следващите 40 години живее в комунистически тоталитаризъм. Това би ужасил от Но този, модерен човек, писател и драматург, използва своята личност и изкуството си по. Такъв начин, за който и съвремениците му са могли само да мечтаят, той става движеща фигура на нежната революция през 1989 година и президент на новосформираната република Чехия. Преди да прочета книгата на Кин, смятах, че съм толкова претръпнал към ужасите на Втората световна война и действията на нацистите, че няма какво ново да науча и какво повече да ми шокира. Докато пиша тези редове, осъзнавам колко обидно звучат понякога нашите разсъждения по темата – защото гледаме през кривата призма на игралните и научно-популярните филми и фотографии, които препредават само една фалшива драма и съпричастност. Установих, че комбинацията от собственото ми любопитство и въпросната книга ми въздейства по неподозиран до момента начин. Хавел е роден в богато семейство през 1936 година. Той описва себе си като разглезено буржуазно дете, от което околните очакват велики подвизи. Когато е само на 18 месеца, Хитлер анексира Австрия, а западните сили безучастно приемат този факт, допускайки, че Хитлер иска само да обедини немскоговорещите в една държава. На 15 септември 1938 година британският министр-председател Невил Чемберлейн води разговори с Хитлер, който му съобщава, че Германия настоява да получи правото да отцепи Судецката област, част от Южна Бохемия. БПР от Чехословакия Чембърлейн отговаря, че внимателно ще обмисли молбата му, му, но на 23 септември Хитлер взема нещата в свои ръце и обявява анексирането на въпросната територия към Третия Райх, като същевременно дава педневен срок, в който всички негерманци трябва да си селят. Когато Хавел е на 5 години, Райнхард Хейдрих, любимият на Хитлер евентуален негов заместник, е назначен за заместника из протектур на Бохемия и Моравия. Като веднага обявява военно положение като компенсация за, както е гласило мнението на Хитлер, прекалено мекото отношение към чехите. Хитлер описва Хайдрих като човек с «сърце от стомана. Хайдрих е и архитектът на «Нощта на кристалните ножове», «Нощ на насилие и смърт», насочени към евреите в Германия и Австрия, довела до изпращането на 30 000 евреи в концентрационните лагери. Това събитие се смята за началото на Холокоста. Още с пристигането на Хайдрих в Прага Гестапо започва масови арести и групови екзекуции, за да сплаши. Местното население. В прицела са интелектуалците, университетите са затворени, студентите арестувани, като най-блестящите и най-активните са разстреляни, след което остатъкът от страната попада в хватката на нацизма. Ким пише: Квинтесенцията на тоталитарната власт бе терорът, ужас, унищожаващ душата и тялото. Задвижван от очакванията за смърт и разрушения, чакащи за тъгъла, последвало масово избиване на евреи и румънски цигани в концентрационните лагери или зариването им в общи гробове в горите. Чехите започват да се страхуват, че следващите ще бъдат те, но Хайдрих предвижда за тях друго бъдеще. Тези, които не отговарят на критериите на германския идеал или са смятани за ненужни, ще ли да бъдат ликвидирани, но станалите трябвало да станат германци. Pre същата 1941 година Хитлер произнася реч, в която посочва начина, по който се предвижда да бъде постигнато това изличаване на националната идентичност. В рамките на 20 години чешкият език трябвало да бъде сведен до статута на диалект. Това имало за цел националното съзнание на чехите да бъде унищожено посредством ликвидирането на езика, а Хайдрих, наречен по-късно прашкия касапин, бил подходящият за целта инструмент. Загледах се през прозореца, докато осмислях тази идея. В момента бяхме в Словакия, пресичайки някаква гора. Видях малки групички хора, скитници, предполагам, които се топлеха около многобройни огньове по протежение на линията. Уилф похъркваше с ми, а Рейчел се беше свила на дългата, тапицирана с червен плюш седалка. Влакът забави ход почти до спиране, сякаш изведнъж му бяха спрели тока. А аз видях как чурлавите мъже пиеха някакъв алкохол от зелени бутилки без етикети. Разговаряха и се смееха. Влакът ускори. Върнах се към книгата, за да помисля отново. Хитлер е възнамерявал да ликвидира чешкия език. Защо? Той със сигурност е знаел, че това е начинът да откъсне хората от уникалните концепции и идеи, които техният език съдържа. И така да се прекъсне връзката с предедите им, с историята и с онзи сложен комплекс, който изгражда националната им идентичност. Хитлер е бил наясно, че с приемането на немски език, който той контролирал чрез пропагандата, това буквално ще промени способността на чешкото население да разсъждава. За няколко поколения целта ще бъде постигната. В най-добрия случай чешкото самосъзнание ще остане просто далечен спомен, а в най-лошия – изцяло забравено. Най-вероятно е предвиждал да приложи този подход и към всички европейски нации в бъдещия четвърти райх. Стефан Цвайк все още е бил жив по времето, когато Хитлер произнася въпросната реч. Можете да си представите какъв ужас е изпитал при мисълта за осъществяването на тази идея. Вече пътувахме по хълмистия терен на днешната република Чехия. Реките бяха замръзнали, но когато влакът се спусна надолу по хълма, Съзрях неколци на кулцина, храбри рибари по бреговете, които мятаха въдиците си в малките отрезъци, където се виждаше течаща вода. Цветовата гама започна да се променя. Взеха да се мяркат светло-желто и оранжево сред господстващите зелено и кафяво. Профучахме между някакви големи бели сгради и църкви с небесносини островърхи покриви и миникуполи, а обраслите с дървета хълмове и цветните проблясъци ни посрещнаха в бухемия. Уилф и Рейчел се бяха събудили половин час, след като прочетох удивителните факти за Хайдрих. Вече бях взел решение, че в Прага има едно място, което задължително трябва да посетим. На следващата сутрин се запътихме към малката й. Невзрачна църква, света-света Кирил и Методий недалеч от някогашната къща, притежавана от семейството на Хавел. Църквичката беше забутана в една малка уличка. Далеч от известния Карлов мост, мост в Прага, построен по нареждане на крал Карл IV, строежът започва през 1357 години и завършва през 15 век. БПР и прашкия замък, най-големият старинен замък в света, разположен на площ от 7,28 хектара, 72800 м. ма, Вървяхме по страничните улици, далеч от търговските булеварди. На една от тях видях малки дубки около нещо, което приличаше на двор стената с формата на почтенска котия под сивата бела. Това беше мястото, което търсехме. Дубките са от куршумите на 700-ти които денонощно разстрелвали чешки войници и бойци от съпротивата, които успели да убият Рейнхард Хайдрих през лятото на 1942 година. Това е заключителната фаза на операция «Антропоид», Дързък план на чешкото правителство в изгнание и британските специални части, Основани от Уинстън Черчил през 1940 г. с основни цели шпионаж, саботаж и разузнаване. Чешките националисти Йозеф Гапчик и Ян Кубиш с още седем войници се спуснали с парашути в Чехословакия, включително и предателят Карел Чурда, проправили си път до прага и се присъединили към силите на съпротивата. На 27 май пресрещнали Хайдрих в колата му на пътя към прашкия замък. Гъпчик си изправил пред нея с намерението да открие огън, но автоматът му засякал, тогава кубиш хвърлил противотанкова граната. Тя паднала до колата и експлодирала. Хайдрих по чудо останал невредим, отвърнал на огъня и хукнал да бяга, като по едно време паднал. Атентаторите решили, че нападението им е безуспешно и се оттеглили. Цяла седмица Хайдрих се борил за живота си с тежките рани, преди да почине, но по това време започнало разследване, съпроводено от жестоки репресии. Чурда издал скривалището им в криптата срещу половин рейх рейхсмарки и нацистите нахлули в църквата с намерението да покажат на всички какво чакал нези, които дръзнат да се опълчат срещу тях. Днес може да се слезе в същата тази крипта, където има малка експозиция на фотографии, заснети по време на операцията и след нея. Смята се, че избитите в знак на отмъщение за смъртта на Хайдрих са между 3000 и 5000 души. най големи са зверствата в село Лидице, изличено от лицето на земята, след като разследването тръгнало по погрешната следа, че селените са укривали убийците. Всичките 199 мъже са екзекутирани, а близо 300 жени и деца изпратени в концентрационните лагери. В далечната стена на криптата се вижда дупката която мъжете отчаяно се опитвали да прокопаят с надеждата да намерят спасение през градската канализация. Дълбали цяла нощ, докато сс ги обстрелвали с пушки, обгазявали и засипвали с гранати, а накрая в опит да ги отдавят дори наводнили криптата. А рано на следващата сутрин се чули два изстрела и след това настъпила тишина. Последните два мъживи, Кубиш и Гапчик, използвали останалите им само два патрона, за да се застрелят, след като свършили амунициите. Покъсно се установило, че за да се спасят, трябвало да прокопаят още само 30 см в камъка. Жестокостите на последвалите репресии били толкова мащабни, че операцията трудно може да се нарече успешна, но убийството на най-високопоставения нацист след Хитлер определено оказва положително въздействие върху духа на съюзниците. След войната Чурда прави на успешен опит за самоубийство, след което обесен за предателството си в прага. Този спомен, как стоя в криптата, обгърнат от историята и заобиколен от фотографиите, е един от моментите в това пътешествие, които все още не съм осмислил с цяло. Чувството, което изпитах тогава, ме последва до дома ми и често ме обзема отново. Напуснахме мястото на тъжени, но и някак горди, че сме попаднали на къщи история, в която човешкият дух тържествува над очевидно невъзможен шанс за успех. Три години след разгрома на нацизма в Чехословакия властта е завзета по време на комунистически преврат, подкрепен от Сталин, и страната става част от източния блок. Вацлав Хавел е на 12 години. Последвалата диктатура продължава 41 години, но в нейния край той успява да стане демократично избран президент на Република Чехия. Историята за пътя му до този пост е прекадано дълга, за да бъде разказана тук, но намерих за удивителна мазохистичната му смелост тайно да поставя на сцена своите и някои чужди пиеси дори с риск за живота си. Също като Хитлер, и той осъзнавал силата на езика и на идеите и не би позволил гласът на нацията да бъде заглушен. Той е съавтор на «Харта 7.7», публикувана през 1977. Година Манифест за промяна, забранен от правителството, което заклеймява авторите му като предатели и ренегати и изпраща най-видните от тях, включително и Хавел, в затвора за 5 години. Хавел води по-открита кампания през 80-те години на 20 век, след като излиза от затвора, особено след събарянето на Берлинската стена на 9 ноември 1989 година, когато и чехите вече са готови за демонстрации. Театрите и библиотеките се превръщат в огнища на демокрацията и поле за дебати. Сцените са предоставени на публиката за открити срещи. Още при първите признаци на революционната обстановка библиотеките отхвърлят цензурата, давайки достъп до забранени антиправителствени книги. Организират се масови стачки и близо 800 000 души се стичат по площадите и улиците, за да участват в демонстрациите срещу властта. Накрая комунистическото правителство подава оставка в тази безкръвна нежна революция, както я наричат в Словакия, а Хавел е избран за президент на 29 декември. Цвайк би тържествувал. Потърсихме някой от театрите, в които адреналинът от промяната е укрилял революцията и се разходихме по хълма Петрин, където младият Хавел и съвременниците му са споделяли надеждите и мечтите си за бъдещето. Погледнах надолу към града. Бях наясно че съм се докоснал само до един малък фрагмент от съвременната ми история, но съм научил достатъчно, за да разпозная страданието, силата и гордостта, с които е наситен въздухът между сградите и паважа. Във лака, докато се връщахме в Лондон, вече знаех, че това пътешествие е променило предубежденията ми към всеки град по и към Източна Европа като цяло. Пътеводителите ми помогнаха да възприема нови идеи които ще да останат в мен за дълго и след завръщането ми от дома. Сетих се отново за разходката по хълма Петрин, Суилф и Рейчел, когато разбрах за смъртта на Хавел на 18 декември 2011 година. Възпоминанията наблягаха повече на политическата му кариера, отколкото на живота му като писател, основавайки се сякаш на идеята, че самият той не е бил съвсем наясно с причините, довели го до изиграването на тази значителна роля в държавата. Все едно е изминал житейския си път, осланяйки се на инстинкта си. Ненаситно четях всички варианти, търсейки извода за живота му. Накрая взех книгата на Джон Кини. Открив в нея едно изказване на Хавел, което затвърждава представата за човек, който няма конкретен план, а следва само интуицията си. В затвора той пише за решението си публично да се обяви за се на Харта 7.7 следното. Никога не бяхме мислили, че може да влезем в затвора. Всъщност, никога не сме възнамерявали да ставаме и дисиденти. Ние просто вървяхме напред и правехме онова, което чувствахме, че трябва да бъде направено. Смятахме за достойно да правим каквото правехме, нито повече, нито по малко. Докато четях новините около смърта на Хавел, попаднах на една поема от неговия съвременник, чешкия поет Мирослав Холуп. Струва ми се, че стиховете се отнасят за самия него, а съвсем случайно изразяват и моето мнение за книгите, които стават пътеводители, по непостижимо ефикасния начин, достъпен само за истинския поет поемата се нарича «Кратки разсъждения за картите» «Brief Tots on Maps» 1997. Бъпъра и е публикувана в литературната притурка на «Таймс» на 4 февруари 1977 г. Само месец след като Хавел и останалите са автори публикуват Харта 7-7, млад лейтенант от малко-унгарско подразделение Алпите изпраща разузнавателен отряд в ледената пустош. Снегът внезапно. Заваля. Два дни валя, а малкият отряд. Не се завърна. Измъчваше се лейтенантът. Задето бе изпратил. Своите на смърт. Но те се върнаха след още ден. Къде ли са били? И пътя как ли са открили? Да, казаха му те, и ние мислехме. Че сме загубени и чакахме смъртта си. Но един от нас. Намери карта в джоба си една надежда. Направихме бивък, на яростната буря устояхме. Защото картата ни вдъхна сили. И се завърнахме. Лейтенантът взе в ръцете си спасителната карта, за да я разгледа. Но тя не бе на Бен Алпите, издигаха се върхове на Пиренеите. Глава 4. Приеми незгодите. Неудобството е погрешно възприемане на приключението. Приключението е само едно неудобство, приемано с позитивна нагласа. Гъчестъртън, да бягаш след шапката си, 1908 година в началните страници на книгата си, в Патагония Брусчетоин си спомня за един шкаф в бабината си къща, в който имало малко парче кожа с снопчета червена козина, за което разказвали, че било от брунтозавър. Братовчетът на баба му, Чарли Емилорд, намерил запазения труп в пещера в патагония и го докарал с кораб до Англия за. По-нататъчни изследвания. За нещастие по време на пътуването трупът изгнил, но това малко парченце кожа което той изпратил по почтата на братовчет си, оцеляло. Като датече Туин бил обсебен от него и от представата за Южна Америка. Тя била далеч от дома му, но той пълнел фантазиите си с чудовищата, които според него е обитавали. Най-накрая, на 34 годишна възраст, той се добрал до «Края на света» и тази книга описва неговото пътешествие, докато търси точното място, където била намерена запазената брунтозавърска кожа. Бронтозавърът се оказал Емилодон, но чудовището със сигурност е било само искрата, потикнала любопитството на момчето към пътешествия, които ще ли да формират мъжа в него. Всички ние си имаме набелязани места, които планираме да посетим някой ден в неостановено бъдеще. Също като Четуин, много от нас захапват някаква примамка и потеглят само за да установят много по-късно истинската причина за приключението си. В мой случай това не бе парче динозавърска кожа, а перо от скален орел, забодено над леглото ми, спомен от един сокулър, когато срещнах преди 5 години в Шотландия. Той ми позволи да подържа малко, къцнала на ръката ми една скална орлица, от която бе това перо. Това беше още един от онези моменти, когато усещането за скоростта на времето се променя. Великолепна е дума, която не е чужда на речника ми но в този случай се прояви нейното истинско значение. Колкото и често да чуваш, че хищните птици не използват клюна си за атака, а ловят плячката, нападайки я с острите ногти на изпанатите си крака, когато скален орел е кацнал на ръката ти, а клюната на сантиметри от ности, е невъзможно да не те свие под лъжичката. Няма искра от разум в пъргавите жълти очи, чието поглед, дори бих казал смутен и объркан, прескача от лицето ми към небето и обратно, Близо до лявата ми буза. Значителното тегло на орлицата на теже на ръката ми и когато тя усети, че клонът, на който е кацнала, може да подаде, разпери криле за баланс. Кафявите и бели пера се разпростряха понадалеч, отколкото можех да си завъртя главата. Загубих представа за времето. Близостта до толкова величествена птица е едновременно сковаваща и ужасяваща. Винаги до този момент бях смятал че орлите са не само рядък шанс да се докоснеш до дивата природа, но... И отварят прозорец към вътрешния свят на човек. Човекът се възхищава на хищните птици от хилядолетия и саокуларството е връхната точка на тази магия. Грабливите птици като орлите, които ловуват и на сушата, и във водата, или соколите, които ловят плячката си във въздуха, обикновено са доста мързеливи, което може да е и другата причина толкова да ми харесват. Техният девиз явно е, минимални усилия, максимален ефект. Когато видят евентуална плячка, те преценяват дали ползата от нея си струва усилията за залавенето и бил съм на лов с Мишелови на Харис, средно голям ястреб, опитумяван с цел ловуване. Бъпара, които отвръщат глава от полевка в краката ви, ако е прекадено малка, или от дебел заек, ако е прекалено далеч. След като заловят плячката си... Соколарят им дава няколя вкусна хапка за награда, което е далеч по-безопасно, защото иначе може да бъде наранен от все още живото животно. След това соколарят добива да плячката и я прибира в турбата, за да изяде самият той или да я даде на сокола по-късно, когато се приберат от дома. Найраните данни за опитоняване на соколи са от 700 години и пърхъра, като начинът на обучение и необходимият инструментариум не са се променили значително от онова време. То възниква най-напред в Китай и се разпространява през пустините на Азия до Близкия изток и Африка, преди да възбуди интереса на европейците. Съокулърството се споменава и в писанията на древните арабски астрономи, саксонските поети, древните истории за японските самораи, разбира се, в легендата за крал Артур и рицарите на Кръглата маса. В планините на Казахстан днес ще срещнете мъже и синовете които ловуват на кон лисици и дребни ялени с помощта на скални урли кацнали на ръцете им. Когато навършат 16 години, момчетата биват изпращани да се спускат повъже надолу по скалите към орловите гнезда са за да се върнат с невръстно пиленце. След това го обучават 6 месеца и то става техен спътник за идните 9 години. Когато този период измине, отново го връщат обратно в природата, където възрастният вече орел може да живее още 20 години, макар, че в плен някои от тези птици са доживявали и до 80 години. Сълкуларството често е приравнявано с други кървави спортове, но причината да е толкова съблазнително за мен е близоста, която предоставя до изцяло естественото, диво поведение на птицата и начинът, по който човекът отстъпва водещата роля на птичи инстинкт. След броени часове се усещаш, как забелязваш дребни бозайници в тревата, през която иначе сляпо газиш. Това е равнопоставена връзка. Грабливите птици остават при саоколаря си до тогава, до той е полезният източник за осигуряване на прехрана, отколкото живота на свобода. Некадърните саоколари страдат от гледката на отлитащите от тях скъпи птици. Независимо от многобройните ми преживявания в близък контакт с гръбливи птици, не се бях опитвал да се срещна с орлите в естествения инхабитът. Когато погледнах перото на стената, Осъзнах с болезнена яснота, че никога не съм ги възприемал като господари на въздуха. Мисля си, че те ме вдъхновяват именно защото не са нещо екзотично като животните, скитащи из африканската савана, а живи, дишащи представители на британската древна фауна. Те са представители на някаква част от мен, която знаех, че съществува, но никога не се бях задълбочавал в нея. Нито се бях стремил да я разбера. Статистически, по отношение на своята геология и климат, Британия е остров на средните стойности. Това може би обяснява защо търсим зад граница прекрасна природа и хубаво време. Стане ли обаче въпрос за Орли, ние заемаме една от лидерските позиции в световен план. Остров Емъл в Шотландия е с най-висока гъстота на Орли в цяла Европа и макар, че не е толкова труден за достигане като Патагония, на мен и ми Кевин парни отне два пъти повече време да се доберем до него с влак, автобус и ферибот, отколкото ако бяхме прелетели с самолет от Лондон до Буенос Айрес. Това може да ви звучи като абсолютен кошмар, но забавният пътешественик означава, че е далеч по-голямо постижение да се стигне до Емъл от Лондон по Релси, пъти вода отколкото да се прелети до Южна Америка по въздуха. За пътешестването не са важни скоростта и разстоянието, а осмисленето и дълбочината на преживяното. Мислийки си за Четуин, попитах моя стар приятел и фен на грабливите птици Кев дали би дошъл с мен, за да се опитаме на видим скален орел в естествената му среда. В миналото двамата заедно тръгнахме на обиколка да търсим необичайни за Англия птици, останали тук, след като са се загубили по време на миграцията. Една събота шофирахме 6 часа по тъмно до Корнул, за да видим двойка бели суви, първите на свобода, документирани във Великобритания от 1957 година насам. Не знам за вас, но аз намирам нещо възхитително и успокояващо в инцидентните грешки на природата. Кеф, който бе напуснал работата си и търсеше друга, предложи веднага да се отправим към Емъл. Още по телефона се разбрахме в четвъртък да хванем нощния влак от Лондон за Глазго с часова връзка от Глазго до Обан на следващата сутрин и накрая да се качим на ферибота до Кръгнюр. Щяхме да пристигнем по тъмно, но пък имахме цяла събота, за да търсим урлите, а в неделя щяхме да се отправим към дома. Беше декември и слънцето светеше само 8 часа, но това беше предимство, тъй като по малко светлина означаваше по-малко туристи. Щях да си бъда в Лондон към 7 часа сутринта в понеделник, тъкмо на време за работа. Бях изнервен и превъзбуден от перспективата най-накрая да видя орли на свобода, макар че скоро осъзнахме, че ще е голям късмет, ако изобщо видим някакви орли. Като ставим това на страна, аз нетърпение чаках и да прекарам известно време със стария си приятел. Не бях виждал кеф от почти година. А контактите ми преди това се свеждаха до няколко разменени думи над халба, бира преди или след някой матч. Той ме гощаваше с истории от детството си в МЛ и за безбройните урли, които беше видял през живота си. Към това място се бях отправил сега и аз. В Лондон бях заед със срещи и ми предстоеше да организирам едно събиране, когато той се обади, за да ми съобщи, че пътуването ни може и да не протече съвсем по предварителния план. Кикотейки се, ме попита: Поглеждал ли си какво е времето? Не, отговорих аз. Бях много заед с това събиране. Кога пристигаш? Кев потисна смех си. Във влака съм, пристигам в Падингтън след около час, но времето в Шотландия, той направи пауза. Поновините казаха, че бушува най-свирепата буря за всички времена. Скоростта на вятъра е над 250 км/ч което е равнозначно на ураган от пета степен. Обявен е кот червено. Съветват хората да отложат всякакви пътувания. Аха, каза Хас. Това бе единственият отговор, който успях да смотолевя. Смехът му продължи още малко. Електричеството в Оубани е мъл прекъснато, а фериботите са спрени. Около 60 000 човека на север от Глазго са без ток. Бях изненадан, но не и стреснат. Както сигурно вече сте забелязали, бавните пътешествия рядко минават по предварителния план. Попитах го дали и влакът, с който щяхме да пътуваме, не е отменен. Там няма проблеми. Би трябвало да се доберем до Глазго. След около час се срещнахме в едно заведение в Сохо, район в Лондон, известен най-вече с нощния си живот, добрите ресторанти и предлаганите забавления. В това число и услуги. БПР и скоро се смеехме с пълен глас на дивотията, която възнамерявахме да предприемем, като на нито един от нас не му хрумна да отменим пътуването. С Кев се запознахме преди около 20 години, още като ученици. Има един особен вид приятелство, което възниква точно на тази възраст, когато личността ти се определя основно от мечтите ти, музиката, която слушаш, и момичетата, които отчаяно искаш да целунеш. Както най-често се случва в живота, с появата на децата и всички останали задължения и отговорности, ние все по-рядко се срещахме. Но при нито една среща нямаше обвинения, че не поддържаме контакти, не си спращаме имейли или поздравления за рождените дни. Нашето приятелство бе над тези баналности. Продължихме веселбата на партито, което представляваше уникална смесица от попзвездия от 80-те и техните съученици. Станали счетоводители, адвокати и строителни работници. Новината, че тръгвахме да търсим урли, бе посрещната са смайване и настойчиви молби и други да дойдат с нас. След няколко часа си тръгнахме, пияни на празен стомах, и се заехме да търсим такси да ни закара у дома, а после и до първия етап на пътешествието ни, влака First Scott Rail, First Scott Rail, железопътен оператор във Великобритания. БПР от Юстън до Глазгоу. Спални влакове пътуват всяка нощ, с изключение на събота, от Лондон към Глазгоу, Единбург, Абърдин, Инвърнес и Форт Уилямс, без да броим многобройните междинни гари. Нашият щеше да стигне в Глазгоу за около 7 часа. Преди няколко години предприех подобно пътуване, но до Инвърнес, за да проверя дали човек може да прекоси северното крайбрежие на Шотландия с обществен транспорт. Оказа се почти възможно. Може да се хване такси, без да се налага да се плаща и обратната посока, на гарата в Търсо до Джон Огруц, след което да се вземе тенар. Пощенски автобус от Търсо до Танк. В действителност това е миниван, с който пощаленът разнася пратките и ако му се примолите, ще ви качи срещу някаква скромна сума, да речем петарка. Пощенските маршрути пресичат цяла Шотландия и осигуряват на местните важни контакти между градове и села. Когато се събудиш сутринта, спалният влак вече се катери през се, планинска верига и национален парк в Шотландия. Бъръ и пред погледа се разкрива прекрасна гледка за «Добро утро». Мога лично да го потвърдя. Най-хубавата част от пътуването ни по западното крайбрежие беше прекачването от Глазго за Оубан. Често пъти хората пътуват по този маршрут, само за да се насладят на природата между двата града. Отнени около 20 минути да хванем такси на Шафтсбери-Авеню, което бе крайно изнервящо. От момента, в който най-накрая едно спря, до момента, в който трябваше да потегли влакът от Илстън, оставаха само 15 минути. Тъй като и двамата сме яростни фенове на «Властелинат на пръстените» с кефсе. Шегувахме, че пътешествието ни е обречено на същите тегоби и радост, като това на Фродо и сам в Мордор, орлите задължително трябваше да се появят към края му. Барът във влака щеше да е нашият ломидо. Затичахме се като луди и успяхме да се качим в последната минута преди обявения час за тръгване само за да разберем, че ще има закъснение най-малкото 60 минути. Намерихме места в бара и изпитахме истинско удоволствие, докато разгъвахме огромната карта 375 Explorer на Емъл, която бях взел със себе си. Имаше един единствен главен път, който обикаляше през острова и няколко по-малки разклонения тук-там, но основната площ на Емъл бе невъзможна за покоряване дори и пеша, защото по-голямата и част са блата и тресавища. Разглеждах картата с но нищо не оживяваше във въображението ми. Кев също гледаше с усмивка, но с онази усмивка, която бях виждал много пъти на лицето му и която говореше, че разполага с някаква известна само нема информация. След няколко чаши, дюхър сипа се прибрахме, препъвайки се, всеки в купето си, преди да потънем в меките легла, покрити с дюшеци и дебели одеала. Тъй като бях прокобен да пътувам с влак няколко пъти седмично. Възможността да си изтегна на леглото и да се наспя по време на пътуването, вместо полузадрямал да играя на зарове, рискувайки да пропусна гарата, бе най-голямата пиянска благословия, на която можех да се надявам. Сънят ме повали и сънувах урли. Междувременно Шотландия беше все така жертва на ужасното време. Ветровете със скорост над 250 км наклонена черта час удариха се а един вятърен електрогенератор експлодирал и се запалил. Градските центрове бяха затворени, за да не пострадат хората от падащи буклуци, а тирове с прицепи лежаха обърнати през глава от жестоките ветрове. Докато влакът ни се добираше до Глазго към 8 часа сутринта, всички железопътни услуги в северна Шотландия бяха проустановени. Не разполагахме с тази информация към момента, в който пристигнахме на централната гара в Глазгоу, и отчаяно ръкомахахме с надеждата някой такси да ни откара на Куин Стрит до следващия ни транспорт в 8 часа и 21 минути часа. Чекалнята бе претъпкана с чакащи пътници, всички изпаднали в различна степен на отчаяние. Единствената ни надежда да се доберем до Оубан бе автобус, осигурен от железопътната. Компания, при условие, че пътищата са отворени. Всички пътуващи за Обан бяхме поканени и нагостени с безплатно кафе и чай. Кеф изглеждаше малко кисел. Макар, че бе готов да приеме философията на бавното пътешествие, общо известно бе, че получава пристъпи на морска болест, когато се вози в кола, освен ако не шофира самият той, така че перспективата за тричасов преход с автобус определено го тревожеше. Предложих да наемем кола от близкото летище и очите му светнаха, но само за кратко. Не, това ще струва цяло състояние, освен това няма да можем да вземем с нас на Ферибота до Емъл, при положение, че предварително не сме заявили място и за нея. Той отиде и купи няколко бутилки вода и тонизиращи напитки, преди да ми обясни, че през предстоящия етап от пътуването няма да е особено приятна компания. Единственият начин да не повърна е да седя до прозореца и да се опитам да заспя. Най-добре е и да не ми говориш. Кев трепереше. Докато се клатушкахме наизлизане от града, но аз бях воодушевен от внезапно сполетелияме ами дискомфорт. Сигурно сте забелязали, че сполетили ги някакво бедствие, повечето пътници проявяват някакво неизбежно другарство. Някой не могат да се справят с положението и направо откачат, когато нещата не зависят от тях, но множеството подхваща разговори помежду си, хората започват да се шегуват с непознатите си спътници по начин, който би бил невъзможен, ако всичко върви по план. Сякаш подсъзнателно всички са доволни, че нещата не са потръгнали както трябва. Бях доста разочарован, че няма да мога да наблюдавам местността през широкоъгълния прозорец на влака, но един бърз поглед в Google Maps ме увери, че асфалтовият и ралсовият път минават по почти един и същи маршрут. Кеф пък настоя да седи до туалетната, така че през нашия прозорец виждах далеч повече и по-добре, отколкото ако бях седнал с друг човек. Сред пътниците ни имаше и мнозина тръгнали на пазар за коледа, както и двама от онези които сякаш са се запътили на край света с техните раници, извисяващи се над главите им и стигащи надолу чак до подколенете. Имаше и една двойка, която изглеждаше доста отнесена, както и цяла група стринки, които разпънаха плетките си с решителност, каквато човек не би могъл да очаква от тях. Пътуванията на Четуинса. Брилянтно изпъстрени са запомнящи се подмятания и забележки, но разговорите и темите, които дочухме, бяха отдалеч позъмно естество. Една от плетачките кресна, ако още някой поиска да се отместя, преди да стигнем до Убан, ще му видя сметката, когато човека до нея я помоли да си сменят местата. Непрекъснатите телефонни разговори говореха за шока на спътниците ни от транспортния хаос, в който бяха попаднали... А скоро започнахме да подминаваме и обезобразени автомобили, паднали в канавките или усукали се около дърветата по край пътя. Когато се возиш на автобус, гледката през прозореца и местностите, през които минаваш, те обсебват в много по-голяма степен, отколкото ако си във влак, защото просто няма къде друга да, да гледаш. Подминахме Дъмбъртън и глазго остана в далечината. След няколко дена щяхме да пътуваме обратно, но през нощта. А червено-оранжевото зарево на град Гринък на река Клайт излъчваше жестокостта на неодържим поток от лава, който неизбежно пак щеше да ни натика обратно в метрополитена и ежедневието. В онази сутрин само намъци на внушителни геоложки образования подсказваха какво следва понататък. Облаците бяха сиви и настъпваха на умолимо, а към 9 часа сутринта земята се бе завъртяла само толкова, колкото слънцето да се покаже едва едва над хоризонта, докато ние пътувахме по протежение на езерото Луманд. Върхът на планината Бен Луманд също бе едва видим зад облаците, но и така се усещаше, че сред тези планински земиотношенията човек, природа стоят малко по иначе. Тези първи върхове се оказаха само предверието към един нов свят, но становихме това едва след като спряхме за закуска в бензиностанция Тиндейл. Боровете и стръмните планински склонове бяха покрити със сняг и трябваше да газим през кишата, за да се доберем до магазина и кафенето. Не се бях сещал да погледна телефона си от сутринта, така че сега проверих почтата си и влязох в Туитър, за да видя как се е развило партито след нашето заминаване. Имах няколко съобщения, които намекваха, че намерението ни за пътешествие, за да търсим морли, е било възприето като засука на пиянска шега. Заинтригуваните питаха в своите съобщения как върви пътуването. Имах пропуснати обаждания от познати и непознати номера, както и няколко гласови съобщения, но нямах желание да ги прослушам. Опитах се да пусна в Туитър една снимка на покритите с сняг планини, но загубих обхват някъде между кафенето и автобуса. Върнах се няколко крачки назад, но безуспешно. Телефонът, Туитър и имейлите трябваше да минат и без мен за известно време. Автобусът продължи по границата на нашарената от бели снежни петна кафява снага на планината, по край гората, полетата и гладката повърхност на Езерата, както и далечната гледка на водопадите, всичко изглеждаше перфектно, но и някак свърхъстествено. Зад Всеки ъгъл се показваха поредните планински върхове или някаква божествена гледка, невиждана от мен до сега. Пътят се скриваше от погледа в момента, в който го ставяхме зад гърба си. Погълнат от лъкатушещите извивки на местната география. Водата на едно от езерата, по край които минавахме, бе толкова спокойна, че дори през стъклото на прозореца успях да направя снимка на играещите отражения на заснежения си пей върху водата. Понататък дърветата бяха така плътно покрити с лишеи, че за момент се заблудих, че са все още с листата си. Светло-зелено и сребристо бе покрило стволовете и клоните отгоре додолу дори и на най-тенките дръвчета. Сякаш някакъв насръчен гигант, расияно бе увил дърветата с в мъртвешки сиво-зелен цвят. Всичко това допринасеше за общата странна атмосфера. Една от любимите ми истории за пътешествия, която изследва връзката между желанията ни и това, което можем да постигнем в реалния свят, е често пренебрегваната творба на Едгар Алън По, написана сякаш точно за моето пътуване, имението Арнхайм. Земята на урлите. Обикновено я пропускат като малко странна прослава на градинарството, но самият той определя последната си творба, която написва през живота си хижата на Лендор, като украса на кралство Арнхайм, което винаги ме озадачавало. Щом последното нещо, което попише, е допълнение към Арнхайм, би се обзаложил, че оригиналната история е значила много за него. Преразказана през погледа на приятел, който остава неназован, това е историята на човек, носещ името Елисън, който наследява несметно богатство, но в опит да избяга от обременителните страмежи на богатите към политическа власт, което той намира за пошло при наличието на такова богатство, Елисън съставя невероятен план как да го похарчи. Обсебен от идеята, че човешкото въображение винаги надцаква действителността, той стига до естественото заключение, че няма такива райски къчета на земята, които да блестят така ярко както платната на Клод Моне, Клод Моне, 18401926, френски импресионист, известен с живописните си пейзажи. Б.П.Р. С развитието на историята става ясно, че Елисън се е зарекал да докаже това, като се опита да намери място, което да доведе до съвършенство. Преди да се впусне в този чутовен. Инженерен подвиг, той и четецът на разказа Обикалят света, търсейки местности. Измеждо които да изберат онази, която да усъвършенства. Прекарват 4 години в разглеждане на най-величествените места, които природата е създала своята изобретателност, докато най-накрая се спират на мястото, което ще се превърне в платното на Елисън. След това историята прави скок няколко години след смъртта на Елисън до времето, когато разказвачът плава с лодка по реката към въпросното място. Последващото описание на Арнхайм заема по-голямата част от историята. Местността е обрисувана като толкова идеална, че няма камък или листо, които да не са на мястото си. Пътуването ми през тази сякаш нереална местност Шотландия и споменът за историята на побяха приятно, макар и някак странно, симетрични. Докато пристигнем в Оубан, снегът вече се сипеше на едри парцали. Веднага се отправихме да проверим дали ферибутът е в движение. Чакаха ни добри новини, градът отново имаше електричество, а след няколкото дни на ураганни ветрове езерото бе гладко като тепсия. Трябваше да обием няколко часа, но вечерта щяхме да продължим по пътя си. Слънцето пое по едночасовото си пътешествие към острова, намиращ се на десетина километра от нас. Оставихме саковете си в шкафчета на гарата и се запътихме към някое заведение да хапнем малко морска храна и да пием от местната бира. Кев живна, особено след като се неговалежат спря и слънцето се показа, така че се отправихме към най-очевидните забележителности на Олбън. Шторотията на емак е нещото, което е невъзможно да пропуснете. Голям овал от стреловидни арки, издигнат в чест на римския колизоум, той се извисява над града на върха на един съседен хълм. Построен от банкера Джон Стюарт Емаккек, целта му е да остане като вечен семейен паметник, междувременно осигурил малко работа на местните безработни зидари. Строежът е вървял без особено предварително планиране, но като всички подобни спонтанни хрумки той е примамка за туриста да се качи на хълма и да се наслади на гледката. Въпреки, че в продължение на 30-летия Кеф е идвал в Малут към Оубан, той никога не бе виждал острова от тази страна. Заливът на Убън гледа към остров Керера, но тази позиция той сякаше се единява със земята някъде. Далеч на юг. Емъл остава зад него, а верига от Балоснежни планини опасва залива Лорн. Думата залив, на английски фърт, произлиза от скандинавското фьорд, фяорд, и тази връзка не може да остане тайна, видиш ли един от тях. Започваш да разбираш откъде идва шотландската митология и тази на западните острови. Заслушаш ли се в който е запазил думи като фьорд, лох, лок, езеро? БПР, име като Еминч. Минч, името на канала между Северозападна Шотландия и групата острови външни хибриди. БПР, и който е придал допълнителни значения на други, като например на Саунд, която освен оригиналното си английско значение за звук, е придобила и значението на тесен и по-дълбок морски залив от обичайното. Малко от посетителите знаят точното значение на тези думи, но някак смътно успяваме да доловим смисъл им. Вероятно тази несигурност в осъзнаването ни дава свободата да мечтаем, а на Шотландия и островите – тяхната неземност. От това разстояние Емъл изглежда толкова хубав, ако не и повече, колкото и всяка имагинерна фантазия. Кеф се разсмя. Дан... На този остров има поне 45 гнездящи двойки орли. Чудя се дали ще видим дори една от тях. Потупаме по гърба и се отдалечи. Загледах се в далечните върхове, чувствайки се почти сразен, несъмнено от недоспиването и прекомерния алкохол, но воодушевен, че открих своя собствен Арнхайм. Наскоро прочетох една книга по неврология, озаглавена Величието и нищетата на мозъка от Семирзеки. Там той обяснява връзката между потенциала за идеал, който повижда в човешкото въображение, и контрастиращата несъвършена реалност, в която е принуден да живее. Зеки обяснява, че мозъкът използва две различни концепции, за да свърже това противоречие в смислен резултат. Едната е унаследена, каквато е, например, способността да различаваме цветовете, а другата е придобита и се развива с времето, целите и стремежите ни. Като дава за пример идеалната къща, Зеки обяснява как нашата представа за нея възниква от събирателния образ на стотиците къщи, в които сме влизали или сме виждали. Понеже този колаж от образи и усещания постоянно се обогатява и променя благодарение на нарастващия ни опит, съществуващият свят никога не може да насмогне и да удовлетвори фантазията за идеалната къща, която носим в главите. Си! Именно заради омопомрачителната комплицираност на мозъка, който е най-сложната структура в познатата ни Вселена, Зеки е убеден, че сме обречени на живот, изпълнен със страдание. Казано по-просто, нашето въображение удовлетворява собствените ни фантазии по-добре от реалния свят. Неоспорима, но и малко депресираща логика. Книгата на Зеки ни запознава и с идеята, че всичко, с което се сблъсквате в живота, независимо дали е реално или въображаемо, в края на краищата намира място в мислите и разбиранията ни. Каквото виждате, вкусвате и чувате, може да е част от външния свят, но смислили го мозъкът, то бива отделено от действителността. Това означава, че начинът по който възприемаме света, зависи изцяло от възможностите на мозъка, независимо, че реалният свят е далеч по-обширен и сложен от частта, която познаваме. Концептуалният сблъсък, за който пише Зеки, между действителността и породените от фантазиите желания отразява и позицията на Едгар Алампо, че всяка природна даденост може да бъде усъвършенствана от артистична визия, или поточно казано, от артистичен ум. След това Зеки се спира на несподелената любов, като изследва защо я намираме за толкова завладяваща тема, като често я приемаме за по-обсебваща от истинската любов. Според него отговората в това че несподелената любов изпраща ображението в дебрите на фантазията, какво би било, ако, изграждайки образ, базиран на всички подобни преживявания, които сме имали или сме наблюдавали. Този идеализиран събирателен образ на любовта, лишен от критичната проверка на реалността, става по-умъдиосващ от възможностите на действителността. Зеки твърди, че това е причината историята за сполетяната от нещастие любов, от Тристан и Изолда до Ромео и Жулета, да са толкова популярни от векове насам, защото са чисто и просто отражение на мозъчните ни процеси. Той се опитва да изследва механизма на действие на мозъка не само като изучава неврологичните процеси, но и вземайки предвид повтарящата се културна среда, която е резултат от колективното ни взаимодействие като вид. Това въжи не само за любовта. Навсякъде около нас виждаме как човешките същества се борят да постигнат в реалния свят представите, които имат в ума си. Това най-малкото обяснява нагласата ни. Да приемем високоскоростния живот на конвейерната линия, водеща към и е утре, защото това предполага постигане на щастие в бъдещето като отплата за страданията днес. Утре ще получим желаното, стига да сведем глави и да свършим нещо полезно днес. Вероятно това ще бъдат години на обучение, за да направим после кариера, да купим къща си потека, да спестим, за да имаме семейство, да спестим, за да имаме за пенсия, а после да умрем, обладани в края на живота си от религиозната спасителна идея за последващата вечност. Всички планираме бъдещия ден, жертвайки сегашния, защото това ни спасява от живота в настоящето и от необходимостта да приемем грозната истина за несъвършенството на нещата такива, каквито са. Няма по-подходящ пример от годишния отпуск, моркова. Завързан за пръчка, който гоним цяла година. Разбира се, проблемът на стигането до утрешния ден, както обяснява Зеки, е, че с новите изживявания мечтите ни се променят. Ние се връщаме към линейното, предсказуемо, планирано време на хронос, противопоставено на вечното настояще на Кайрус. Фериботът повтеше над дълбините, докато се вирепият вятър духаше през залива Пълнолунието осветяваше по своя специфичен начин острова, с чието приближаване забелязахме нещо леко тревожно. Крегнюр, където щяхме да отседнем, и южната част на острова тънеха в мрак. Непрогледен мрак. Там все още нямаше електричество. Притесненията се завърнаха с гръм и трясък в главата ми. Заопипвах се в търсене на телефона, за да звънна в заведението, където бях резервирал стая. И да се уверя, че резервацията е валидна. Нямаше сигнал. В този момент се сетих, че не прочетох получените съобщения и обаждания от непознати номера и усетих зараждащата се паника. Скев се върнахме от палубата обратно на топло, за да помислим какво ще правим по-нататък. Ако в заведението нямаше ток, това значи, че най-вероятно е затворено и нямаше да има къде да преспим. Можеше да липсва дори и нощна охрана която да ни опъти, и тогава вече без изходицата щеше да е пълна. И телефонът на Кеф не работеше. Фериботът щеше да се върне в Улбън още същата нощ, така че при необходимост можехме да го хванем в обратната посока, но така шансът да видим урли на следващия ден се свеждаше до нулата. Бяхме избрали да отидем в южната. По-слабо населена част на острова, защото бе поблизо до дома на местния екскурзовод, когато бяхме наели да ни вземе на следващата сутрин. Беше само 5 часа след обед, но тъмнината вече бе толкова плътна и наситена, че докато слизахме от ферибота, само лунната светлина, която се отразяваше във водата, и случайно преминаващите коли ни помагаха да виждаме къде стъпваме. За наше щастие заведението бе отворено, т.е. бе останало отворено само заради любопитството дали ще пристигнем. Шепа местни жители ни приветстваха на светлината на свещите и огъня в камината. Набързо сервираха бутилки бира, Нюкасъл, Браунейл и чаши с уиски, докато течаха разговори за времето и как вятърната турбина експлодирала заради силния вятър. Предполагаха, че ще предпочетем да отседнем в Тубърмори и ни бяха намерили стай там. Няколко човека на бара ни предложиха да ни откарат дотъм, но двамата скеф бяхме твърдо решени да останем да преспим стаите, които заведението предлага. След пътуването, което бяхме преживели, тази малка кръчма на отдалечен Шотландски остров, в която само огънят в огнището светяваше разговарящите местни, затисната под обсадата на времето, беше тъкмо онази обстановка, в която искахме да останем. В един момент Кев ми се усмихна и попита. Дан, тези бавни пътешествия винаги ли са като това? Домакините ни се очудиха от решението ни да останем, но след като се чукнахме всеки по-отделно, ги уверихме, че сме тук, за да се забавляваме, а не да търсим удобства. Навън небето се бе изяснило и ярката светлина на Юпитър ни върна на полагащото ни се място във Вселената и времето. Когато човек погледне към небето от някое толкова отдалечено и тъмно място като емъл, не може да избяга от осъзнаването на преходността на живота. Когато се взираш в звездите и далечните слънца на нощното небе и си спомниш, че в Вселената има повече такива слънца, отколкото са песъчинките на планетата Земя, тогава няма как да не ти е простено онова паническо сграбчване на главата с ръце и драматичният вик на ужас от абсурдността на човешкото съществуване. Винаги ме удивлявало убеждението, че хората като вид могат да постигнат всичко. Тази нелепа мисъл е била далеч под за умовете на тези наши предшественици, живели във времена, когато след залеза на слънцето единствената светлина е идвала от открития огън. Човек не пъчи много гърди, когато живее продължително в такава тъмнина. Започваш да осъзнаваш, че изолацията, която ти осигуряват тези островчетата изкуствена светлина, в които се спасяваш от мрака, ти дава изцяло фалшиво усещане за контрол над околния и над вътрешния ти свят. Това усещане за силата на мрака или за заплахата, която долавяш, когато той те погълне, е не само хранителна среда за възникване на суеверия, митове за съзидание, богове и чудовища. Може да вярваме, че сме поеволюирали от строителите на погребалните могили от бронзовата епоха в Саут но те поне са се чувствали достатъчно свързани с нощта и звездите, за да подредят тези могили в редица със слънцето по време на лятното слънцестоене. Чудя се само дали тази връзка ги е правила по-чесни и примирени с мястото им във вселената. Обратно към бара, където орлите скоро станаха основен предмет на разговора, а нашите нови приятели предлагаха съвети с различна степен на песимизъм за шансовете ни да ги видим. Всички говореха за орлите като за част от своето малко общество най живеят около 3000 души и голяма част от тях оценява значението, което птиците имат за економиката им. Всеки даваше различно предположение, къде да отидам, за да видим скални или морски орли, но Алек, собственикът на заведението, ги предупреди да не ни вдъхват прекалено големи надежди. Той бе доста черноглед, има една двойка, която пристига тук за. По седмица всяка година. Той е фотограф и предпочита да идва извън активния сезон, когато туристите са помалко. Вчера си заминаха, без да са видели и един орел за цяла седмица. След това продължи лошите новини с изявлението, че след като вече сме пристигнали, той ще затвори заведението и ще се прибира в къщи. Беше 2 седем вечерта, но пък на нас едно по-ранно лягане нямаше да ни се отрази зле. Треперливото пламъче на свеща уморява очите и действа като преспивателно. Информация за орлите не бе това, на което се надявахме, но поне за момента бяхме развълнувани от самото ни пристигане. Алик ни даде допълнителни отдела и изрази надежда, че скоро електричеството ще дойде и всичко ще е наред. На сутринта ток още нямаше, така че двамата скеф хапнахме закуската си на бара отново под светлината на камината. Бяхме възбудени. Но не и нервни. Над залива ръмеше леко и дрехите ни подгизнаха, докато чакахме нашия водач Брайан Рейнс. След няколко минути той пристигна в бял микробус, но топлото му и дружеско поведение не можеше да скрие опитите му да намали очакванията ни. Ще имаме съвсем малко време сутринта, максимум няколко часа, защото около обяд времето отново се разваля. След това няма да се вижда нищо. Твърдо решен да запази оптимизма си, предположих, че след това може да потърсим други диви животни за наблюдение, дори и да не видим орли. Най-разочаровващо е търсенето на нещо конкретно, особено орли, защото другите животни, които може да искате да видите, живеят по други места. Тъй като не исках да се чувствам обезкуражен, обясних му принципите на бавното пътешестване и как често човек е възнаграден със случайни позитивни преживявания, ако не бърза. Той вдигна вежди и отвърна с едно кратко, както кажеш. Закатерихме се нагоре по хълма южно от Крегнюри. Брайан се зае ни обяснява, че има три места, на които шансът ни да видим нещо е най-голям, така че веднага трябва да се отправим към тях. Скоро обаче самата местност ни забави. Съмна се към 8 часа и 30 минути часа и в здрача се приближихме към трите езера, както бяха известни сред местното население. Дори да съм си мислял преди това, че вече съм виждал Арнхайм, сега бях напълно сигурен, че съм точно там. В северната част на долината пътят леко се издигаше и поемаше на юг между две от по-малките. Планини на Емъл, Беуи, Бембаи, височина 717 М, БПР, в дясно и Кричбин вляво, Сесичбен, височина 698 М, БПР. Като изключим обичайната шарения от кафява земя, зелена трева и съборени колчета на огради, всичко станало бе бяло от падналия сняг. Останало зад нас, езерото с Гуабейн се стичаше по праговете на няколко бързея и пълнеше трите езера, които се виждаха в далечината на височината на погледа. Небето бе покрито с бели и сиви облаци, накадрени от заревото на зората, и човек можеше да види нишката вода, която си пробиваше път през галон воир към Лохбои намиращо се зад хълмовете на хоризонта. Кеф, който за последно бе идвал в емъл миналото лято, бе удивен от промяната. Всички носехме бинокли, но никой не се за урлите. Понякога земята наглася нещата така, че пейзаж, светлина и човешка емоция се допълват до съвършенство. След няколко минути на споделена тишина Брайан извади телескопа, тъй като Кеф предположи, че вижда нещо в далечината. Разгъна триножника и се взря в парче оголена земя на 50 на метра под върха на кричбин. И изведнъж се закиска, ама че добро попадение. Кев. Скален орел. Загубих контрол върху действията си. Избутах Браян от телескопа и вперих поглед в купчината тъмнокафяви пера, която се занимаваше със своите си работи на склона на далечния хълм. Явно решил да не мърда. Орелът обърна глава към нас. Брайан се изсмя презрително, този не се брои. Не само, че едва се вижда, а ми и не е във въздуха. Кеф обаче бе доволен. Доволен бях и аз. Докато се взирах през телескопа, орелът се разтърси, подскочи във въздуха и се понесе към обратната страна на хълма. Това бе момент на проява на съвършенството на природата и то далеч по-добър от всичко, което можех да си представя. Точно защото беше реален. Макар, че дълбоко себе си бях сигурен, че стремежът на Брайан да намерим похубава гледка е професионално задължение, напрежението спадна и можехме да се насладим на остатък от деня. При следващото си спиране нямахме късмет, но по-нагоре по, по Гленмора отново спряхме и Брайан видя през телескопа два други скални орела, кацнали на чуките. Зарадвах се, но докато не видяхме нещо във въздуха, то щеше да приема ситуацията за личен провал. Продължи да оглежда бейлата на върховете около нас и аз го попитах какво търси. Нещо необичайно. Като гледа хоризонта, човек се опитва да открие нещо необичайно, макар предварително да не знае какво ще бъде то. После Свалибинокала посочи билото пред Круах Хоредел, че Чаредел. БПР и повика Кеф, който гледаше в обратната посока. Два било опашати морски орела във въздуха. Орлите се виждаха чудесно и с просто око, но през бинокъла се придобиваше представа и за усилията, нужни им, за да се задържат тези грамадни птици във въздуха. Крилата им бяха огромни. Брайан отбеляза, размахът на крилата е по-голям от човешки ръст и може да достигне 2 метри половина. Тези тук са още млади. Най-сет не бях успял да видя тези великолепни птици, но във въображението ми се рееха леко във въздуха, а на живо се оказа че усилието е видимо и може да се оприличи на гребена вълна, който, пречупил се веднъж, преминава по цялата и дължина. Единият от тях се скризат хребета, а другият се спусна на земята и видях бялата му опашка. Той разруши парата си, а жълтата чувка и сивата му глава се обърнаха към нас, разкривайки сивата град на младока. Дори Брайан вече изглеждаше щастлив. Това е белоопашът морски орел. Един от най-големите Орли в света. Обърнах се към него и заявих, а ти какво казваше? Според мен търсенето на Орли е фасулска работа. Той се разтресе от смях. Насред планините на Емъл ми се струваше, че на поне изразна перфекционизма на човешкото въображение, надсакващо реалния сват, в който той е затворен. Пейзажът на Елисън е метафора за това което човешкият ум може да съгради вътре себе си на ограниченията на живота и смъртта. В началото на историята разказвачът описва как приятелят му свежда щастието си до четири основни състояния на блаженство – здравето, придобито чрез безплатни упражнения на открито, състоянието на любов, презрението към болните амбиции и наличието на цел за преследване. Колкото по-нематериална е целта, толкова по-силно е изпитваното щастие. Хижата на Лендор, творба, която понарича Окраса на Арнхайм. Това личи особено ясно, когато пътешественикът крета през ума и вече позната му местност, за да търси обикновена, но същевременно идеална къща. Допадаше ми вероятността някой бележит пейзажист да е съградил с четката си вътре, той открива. Влюбена двойка, обградена от книги, произведения на изкуството и вази с най-разнообразни цветя. Появно иска да ни каже, че ние сме в състояние да контролираме собствените си фантазии за идеал и можем да избягаме от тиранията на действителността, която не задоволява очакванията ни. Ще постигнем това не като се опитваме да подчиним действителността, в която живеем, а като пренаредим житейските ценности вътре себе си, където е и нашия Тарнхайм. Според по това става чрез пътешествия сред природата, бидейки влюбени, без да кроим амбиции за утрешни постижения, Приемайки през целия си живот да изразяваме своите собствени творчески стремежи. Колкото и да се възхищавам на написаното от Зеки и на опита му да разшири полето на неврологичните изследвания върху мозъка, разглеждайки го не само като физически обект, но и анализирайки съзидателните му възможности, стана ли въпрос за пътуване, също както и за любов и творчество? Ключов момент са загубата на контрол и надхвърлянето на рамките на собствените фантазии. Мисля, че това е и заключението до което че Туин стига в своя неизвестен цитат «Истинският дом на човека е не къщата, а пътят, а животът е пътешествие, което трябва да се измине пеша». Прекарахме още няколко часа от предобеда, наблюдавайки дивата природа на Емъл, докато стана ясно, че Брая е бил прав за времето. В ранния следобед, пред няколко бутилки, Нюкасъл Браунейл в Кръгнюр, с които поляхме успешния излет, аз го накарах да признае, че съм бил прав за забавното пътешестване и триумфа на случайността. Той нямаше логично обяснение на факта, че сме видели седем различни орела за по малко от 4 часа, 4 морски, включително двата във въздуха и три скални. Освен това видяхме и една женска видра с двете и малки да плуват в езерото скридейн, черноклюни гмуркачи, кръсточевки и безчет ястреби, но най-забележителното се случи точно преди времето да ни принуди да се прибираме. Не ми е разрешено да посоча точното място, но Брайан може да ви заведе. Ако имате късмет, където на един дъб съзряхме кацнал скален орел, а през телескопа се виждаше и как ми гасучи. Дори успяхме да го снимаме и с фотоапарата и с телефона ми, като въпреки предубежденията ми относно снимките тази, конкретно стои на стената в офиса ми редом. Сурловото перо. Приключението ни още не бе свършило. Макар че в заведението все още нямаше електричество, пристигна една музикална група да празнува 30-годишнината на свой приятел. Повечето бяха израснали в крегнюр и вместо да се предадат пред лошото време и липсата на ток, те ги бяха приели за още по-голям стимул да се вдигнат от Глазго и да дойдат тук. Свириха до късно през нощта, седнали около масата и общуваха помежду си повече чрез музиката, отколкото с обикновени думи. Музиката бе тяхна втора природа. Освен това се редуваха и да пеят. Едно момиче с прекадено голям бял половери и жълти бутуши над коленете изпя чудесно, някой като теб, Самуян Лайкио, Адел, 2011. Бъпъра на Адел. Винаги са ме побивали тръпки от тази песен, но тя изпя с такава чувственост, че прозвуча болезнено жива. Любов се излъчваше от всяка мелодия, която звучеше унази вечер. Криспин. Главният вокал бе толкова надъхан, че се зачудих за кого ли пееше, да не каже, викаше. След което я видях. Носеше му Джак Данилс, Ягер и Ред Булевард. Пиха и пяха като демони, като се опиваха с любов, живот и алкохол с настървението, с което изсъхнал от жажда език би близал роса от листата. В един момент момичето пожела да пише в тетрадката ми, след като се не излезе от туалетната. Написа, това е рождение ден на брат ми. Кристина Докато се опитвах да нахвърлям на листа впечатленията си от деня, защото това е домашното на писателя, виждах как на Кеф все повече и повече започва да му харесва ситуацията. Накрая допусна грешката небрежно да вземе една от оставените до стената китари. Групата и приятелите им видяха това и Криспин надвика всички в кръчмата смолба да замълчат, който вземе китара, трябва да изсвири нещо. Кеф нямаше на къде да мърда. Те скандираха и настояваха да им свири нещо. Всички в заведението се присъединиха на висок глас и точно в този момент тока дойде. Четири дни кръчмата на Крегнюр и околните села бяха живели без електричество и най мината тъмнината бе прогонена. Без преход се озувах от топлото и тъмно заведение в някаква невзрачна кръчма с кичозна украса и подписания от Бил Бейли, английски комик. БПР, снимки по стените. Всички тържествуваха, смееха се и с още по-голямо настървение продължиха да настояват кев им. И свири някоя песен. На негово място бих умрял от притеснение, но той е направен от по-коров материал от мен. Издърпа си стол, изкрещя им да млъкнат и им каза, че няма да пее, но ще им изрецитира поема. Беше се потопил в момента по начин, който знаех, че никога няма да забрави и нищо не можеше да го спре. Погледна ги отгоре и отвърна на закачките им с намигване. Компанията се възхити на решителността му и настоя, англичанчето да покаже какво може. И той започна. Изпъчи, гърди, и един господ знае на кого заговори и защо, но думите се изтърколиха Фрими. Сякаш на език, идващ от остров, отбелязан единствено на нечия забравена карта. Бог знае как намери сили да продължи, но той го направи. Штом стигна до края, цялото заведение го аплодира, запрегръщаха го, а уискито продължи да се лее. Когато се оттегли от сцената си, един обикновен стол, скандирането прерасна в рев, какъвто чуваме само по стадионите, рецитирай, рецитирай. Още, още! Изнизах се отвън да изпуша една цигара преди лягане и видях как кайрозбавно изчезваше под лунната светлина. Глава 5 Следвай инстинктите си. Да пътуваш с надежда е по-добре, отколкото да пристигнеш. Робърт Луис Стивенсън Едномесечното ми пътуване през Англия през 2007 година със стара камионетка за разнасяне на мляко е едновременно най-мъдрото и най-лудото нещо, което някога съм правил. Няколко месеца след завръщането си написах съавторство книга за пътешествието с заглавие Трима мъже на камиончето, Три мен и ни флот. На английски очевидна заемка и препратка към най-известната творба на Джером К. Джером, известен писател и хуморист, Трима мъже в флотката, Три мен и ни бот. БПР, но едва сега, след цели пет години, започвам да осъзнавам истинските измерения на стореното. Предприехме това пътешествие заедно с Ян Винс. Другия са автор и празант висоварен, любител електротехник. Спомням си как казвах на всички преди заминаването, на безсериозна доза самоувереност, че планетата като цяло няма какво ново да предложи и за това истинският пътешественик трябва да остави егото си настрани и да прекарва повече време, изследвайки нещата наоколо. Бях убедил и самия себе си, че потегляме на благородно пътешествие с цел да открием духа на истинската Англия, Както и с малко превзетото намерение да вдигнам значим шум около екологичните проблеми, като лансираме идеята, че човек може да обича земята и същевременно да пътешества. Истината е, че всичко това си беше една мащабна шега. Нямаше дълбока философска идея, макар че се доближихме доста до първоначалния ни замисъл към края. Я ни измисли идеята, докато бяхме в кръчмата, а след това аз просто усетих, че трябва да го направим. И така, подходящо млекарско камионче намерихме само няколко седмици преди да потеглим. Като първия път, когато го подкарах, беше през студената и ветровита майска сутрин, когато товарният камион го разтовари от платформата си на пътя край град Луистофт, на източната точка на Англия. Бяхме си поставили за цел да пропътуваме близо 1000 километра далеч от главните пътища. Краткият маршрут е около 700 км. БПР, Чак до Лен Сенд, Ленде Сент, Букв. Край на сушата. Бъра, най-западната точка на страната, за четири седмици, без да имаме представа как ще зареждаме камиончето, което беше с електрически двигател, нито какъв ще е точният маршрут. Секоростомерът му беше от велосипед, съединен без кабелчета с главното табло, нямаше предпазни колани на седалките, които бяха ужасно. Неудобни, а халтавите врати безпрепятствено пускаха вятъра и дъжда в купето. Вече споменах, че малко късно осъзнахме факта, че щеше да се наложи изцяло да разчитаме на непознати за презареждането на камиончето всяка нощ. Моментът на този интелектуален проблясък бе късно вечерта в Луистофт и аз още помня чувството на паника, който той предизвика. Щяхме ли изобщо да успеем? Месец по-късно, изтощени и изпълнени с желание най-накрая да се приберем от дома, поставихме край на пътешествието в Сент. Изобщо си нямам представа как успяхме, но успяхме. Честно казано, всичко сега е малко размазано от разстоянието на времето, но измежду различните странни неща, които съм правил през годините, хората най-много ме разпитват за това. Записките в дневника ми от първите дни след напускането на Луистофт се люшкат между възбудата от новия поглед върху света, който бавното пътешествие разкрива, и тревогите... Свързани с липсата на пари и постоянно надвисналата заплаха от катастрофа заради лошата ни подготовка. Едно е да тръгнеш да покоряваш еверест, да не успееш и да се върнеш, никой не би те обвинил, но провал на подобна шантава идея не би простил никой. Ежедневната организация и тежката работа около пътуването бяха повече от очакваното. Всяка сутрин се изправяхме пред същите проблеми, които бяхме успели да преодолеем предишния ден. Ще навъртим ли достатъчно километри? Къде ще отидам? Къде ще отседнем? Къде ще заредим скъпаното камьонче? Не казвам, че беше неприятно. Напротив, прекарахме си чудесно, но звучи малко смешно, ретроспективно погледнато, че бяхме тръгнали на бавно пътешествие, за което се предполагаше, че ще е разпускащо преживяване, а целодневно мислите ни бяха насочени към решаването на всевъзможни проблеми. Максималната скорост на камиончето беше около 20 км в час, така че буквално се тътрехме по пътя. Първите няколко дни времето бе ужасно и треперехме от студ в тясното и неудобно купе, но с малко усилие намерихме хора, които бяха достатъчно заинтригувани от нашата ексцентричност, за да ни помогнат кой с каквото може. Към края на първата седмица се завърна вярата ни, че пътешествието може да бъде успешно, и се поотпуснахме. Тогава започнахме да възприемаме и нещата по, по различен начин. Тихият електрически двигател не плашеше дивите животни и свикнахме да виждаме по край провинциалните пътища диви зайци и птици. На изкачване по един хълм пък бяхме застигнати от рояк земни пчели. Ниската скорост промени и усетани за разстояние. Път, който неусетно се изминава за два часа с автомобил, ни отнемаше 4 дни. А това бе нещо, с което трудно свикнахме. Когато човек върви пеш или кара велосипед, мозъкът му е заед с мисли и той се изморява само физически. Скоростта на електрическото камионче за мляко бе същата като на велосипедист, но сещането бе друго, сякаш се носехме по течението на река, само че в хамък. След първата седмица ми се струваше, че пресичаме някаква необятна, непозната земя, а хоризонтът се простираше все така далеч пред нас. Заради ниската скорост, страната изглеждаше по-голяма, отколкото си я представях преди това. Мислех, че бавно полудявам, но когато се прибрах вкъщи, един приятел ми показа статия във вестник от 1967 година с заглавието «Колко дълъг е брегът на Англия» от математика Бенуа Емандел Той допуска, че дълбочината на пътешествието, смисъл на степен на емоционално преживяване, наистина се увеличава с нарастване на числените стойности. Отговорът на въпроса, поставен в заглавието на статията, е, че отговор няма. Да, това е парадокс, защото дължината на крайбрежието е впряка зависимост от начина, по който се измерва. Всичко се възприема субективно и начинът, по който човек субективно възприема нещо, е функция на мозъка. За да се осмисли, крайбрежният парадокс първо трябва да приемем, че като геологическо образование крайбрежието на Англия действително съществува, като се отчете и височината на приливите и отливите, както и множество други променливи. Ако допуснем, че сте съгласни с това, после трябва да си представите как измервате дължината му с гаваем метър. Накрая ще разполагате с някаква стойност. Но ако повторите експеримента, само че използвайки линика. Нейната по-малка дължина ще позволи да измерите и по-късите кривини, така че крайният резултат ще е по-голям. Сега сигурно си мислите, добре де, ами ако използваме кибрите на клечка, тогава измереното разстояние ще е дори още по-голямо. Това вече трябва да се приеме за достатъчно точно, защото няма с какво по-малко да се. Мери, проблемът е, разбира се, че винаги има с какво по-малко да се измерва. Мерната единица може да се скъсява и още, и още, навлизайки във все подребни и дребни детайли, като дължината на крайбрежната ивица ще нараства с всяко следващо измерване. Така че наистина точен отговор на този въпрос не съществува. Това е доста объркващо, нали? Всички ние вярваме, че всичко света е измеримо, но задълбочим ли се в материята, самият акт на измерване води до несигурност. Очевидно нашето пътуване с камионетката не ставаше в чак в такива дребни мащаби, но определено пътувахме понадълбоко от обичайното, отколкото бяхме свикнали в нормалния си живот. Не измервахме колко е тази дълбочина, по-скоро я виждахме различно, защото имахме време да се вгледаме в неща, които обикновено пропускахме да видим. Дърветата, които съзирахме през прозорците, не бяха размазани от скоростта както бяхме свикнали да ги възприемаме от нормално движеща се кола. Сега виждахме характерните особености на всеки интересен обект в местността, на живите плетове, на отделните дървета. Знам, че това не звучи много смислено, но няма как поясно да обясня защо започнахме да чувстваме земята по-голяма, докато преминавахме през нея. След това дойде и моментът на осъзнаване, че да прекара живота си, профучавайки през страната по магистралата, това ти пречи да бъдеш част от нея. Свел си държавата си до пътуване от точка А до точка Б, без да забелязваш нищо между тях. Камиончета като нашето не се допускат на магистралата, така че трябваше да шофираме по първокласните, второкласните, а когато имахме възможност, и по тесните провинциални третокласни пътища, обточени с шевиците на безкрайни живи плетове. Не само видяхме страната си, през която пътувахме, ние станахме част от нея. Като казвам, че бях част от ландшафта като цяло, това не означава, че съм загубил чувство за собствената си идентичност, а че започнах да виждам мястото си света, в който живея по съвсем различен начин. Нямаше разграничителна линия между това, което възприемах като моя същност, и това, което възприемах като околна среда. Тя вече не беше само средство за забавление или нещо, от което да се възползвам, с нея станахме едно цяло. Очевидно такава гледна точка е нещо съвсем различно от. Обичайно възприетата, когато живеем откъснати от природата през цялото време. Бясната скорост на нормалния живот ми бе грубо напомнена, когато се срещнахме с Джеймс на един къмпинг. По това време пръз беше изнамерил начин да зареждаме колата от един вид контакти, в които се включваха караваните по къмпингите. Качихме се на колата на Джеймс само за няколко километра, за да отскочим да купим бира и на денички за барбекюто, а той и не кара особено бързо, надали вдигна повече от 80 км в час, но аз се почувствах като на рали. Паникосах се от кошмарната скорост и от това как всичко през прозореца загуби очертания. Стана ми лошо в буквален смисъл. Чак тогава осъзнах в каква степен сме привикнали към високите скорости. Още едно нещо в колата ме накара да осъзная и колко малко се вслушваме в глас на природата, в която живеем. Като всички останали и аз постоянно се намирам някъде в затворено пространство, където звучи музика, дали ще вкъщи в къщи или в заведение, или в колата, или в метрото. Камионетките за разнасяне на мляко са много тихи и ние бяхме свикнали да чуваме звуците на всяко място, през което минавахме, изпъстрени от собствените ни гласове, докато разговаряме. Тъй като това пътешествие стана през пролета, около нас постоянно се чуваха мощните живителни звуци на природата, които иначе едва можем да доловим зад покриващия всичко шумна града. Започнахме да смятаме всички, модерни звуци за нарушаване на естествения ред на нещата. Сякаш светът си бе възвърнал част от магията или по-скоро аз вече долавях и у звуци, които явно съм пренебрегвал преди. Пътувайки толкова бавно... Бяхме започнали да възприемаме света като нечак толкова функционално, стриктно подредено и монотонно място. В проблясък на грандиозно просветление се зачудих дали не връщахме по този начин на природата мистичния блясък, прегазен от наумолимите колелета на съвремието. Това вече бе лудост. Същината на това, което правехме, бе да сменим контекста, в който мозъците ни осмисляха преживяванията. Именно тази промяна на възприятията или на контекста, в който мозъкът открива по ново му света, лежи в основата на смисъла от пътешествията. След две седмици стигнахме границата между Уилчер и Дурсет, а аз бях започнал да придобивам рутина. Докато една част от мозъка ми се справяше с новия и интересен начин да възприемам света, до който бавното пътуване ни позволи да се докоснем, другата се мъчеше да намери по-рационални начини за справяне с ежедневните трудности. Ако карате кола с електрически двигател, в момента, в който акумулаторите се разредят до край, те се повреждат необратимо, така че трябваше внимателно да балансираме. Вместо да шофираме по цял ден, а вечерта отчаяно да търсим място, където да отседнем и заредим, започнахме да спираме по средата на деня, щом попаднахме на населено място. Заредихме си камиончето във фабриката за легла Хипнос, където се произвеждат леглата за двореца в няколко супермаркета както и в склад за електроуреди. Не звучи особено романтично, но пък бе гъвкаво решение на проблема с пренощуването. По-внимателното обмислене, как да подредим пътуването си, позволи на новия, по-бавен начин на мислене да очертая контрастите с обичайния ни начин на живот, което наложи да намерим най-подходящия за случая баланс. Изглеждаше сякаш наистина променяхме страната с пътуването си. Присъствието ни караше хората да сменят начина, по който гледаха на света около себе си. Питър, собственикът на фабриката, имаше електрокър някъде с огромния си индустриален комплекс, и заяви, че би тръгнал с нас, ако не трябваше да ходи на някаква сватба Шотландия. В Оксфордшър срещнахме любител на същите млечни камьончета, който наистина се присъедини към нас за малко. Появата ни с такова превозно средство във всеки следващ град сякаш позволяваше на хората да говорят с нас така непринудено, както не биха си позволили и с други непознати. Бяхме събитие, което привличаше вниманието, даваше на хората свободата да споделят с нас какви ли идеи, които някога бяха мечтали да осъществят. Неколцина дори ни казаха, че направо сме ги воодушевили, което бе доста изненадващо, тъй като дълбоко в себе си осъзнавахме, че цялото това нещо е един голям майтап, но пък ни позволи да почувстваме, че нашето пътешествие вече не е изцяло само наше. Тогава си мислех, че това е като моментно повдигане на болото на цинизма, което обикновено покрива хората, но сега смятам, че макар и за кратко, ние сме им показали в различен аспект собствения им живот. Ако това ви... Звучи прекадено, може да го пробвате сами. Само часове след пристигането ни се организираха купони. Хората, които ни подминаваха с колите си, след това спираха, излизаха и се заговаряха с нас. Докато бавно се влачехме по край тях, като ни даваха имената, телефоните и адресите си, в случай, че минем през техния град и имахме нужда да заредим. Стигнахме до момент, в който трябваше да отказваме покани за зареждане, пренощуване и храна по местата, където спирахме. Може би бавното пътуване разпространява някакъв заразен вирус на различен мироглед. Нямам представа дали е така, но без съмнение бе започнало да се случва нещо недоловимо с просто око. Продължихме през деван и корнул, като прескачахме от къща на къща, къмпинг на къмпинг, дори бяхме и в един луксозен хотел. Самоувереността ни бе непоклатима, и ние отивахме сами при хората, търсики помощта им. Разбира се, не бяхме груби, но бяхме убедени, че когато някой ни позволеше да заредим при него, не само ние печелехме от тази сделка при общуването. Звучи арогантно, но е така. Загубих сметка за разговорите които водихме с хора, за които бе щастие да споделят въжделенията и мечтите си, своите тайни чувства и идеи. Сякаше бяхме пренесли в паралелен свят, който отразяваше мечтите на хората. Сега, когато поглеждам назад, си давам сметка, че центрофугата на ежедневните проблеми, вдъхновението от пътешествието и начина, по който това одушевяваше хората, иллюстрират по идеален начин вграденото противоречие във функционирането на мозъка, Борбата между реда, от една страна, и откритостта към непознатото, от друга. Идеята за разделно функциониране на мозъка е прокарана през 60-70 години на 20 век и според нея едната половина на мозъка отговаря за разума, а другата – за емоциите. Доказано е вече, че това не отговаря на истината, и двете мозъчни полукълба допринасят за всяко преживяване, но по различен начин. Няма спор, че мозъкът е разделен на две. Полукълбата му са свързани в основата си посредством тенар. Корпус калусум, корпус калосам или тенар. Емазолесто тяло, нервна структура, свързваща двете мозъчни полукълба. Бъпара, който способства за обмяната на информация помежду им. Невролозите обаче вярват, че една от функциите му е да възпрепятства някои връзки между двете полукълба, което предполага известен конфликт между тях, за което ще поговорим по-късно. В предната част на човешкия мозък се намира предният дял, който отговаря за съзнателното мислене. Той ни помага да реагираме моментално на случващото се, да мислим рационално и да планираме. Той отговаря за съчувствието и поемането на отговорност. Опитвайки се да намеря не толкова абстрактно обяснение на начина, по който се промени погледът ми за света и отношението ми към бавното пътуване в резултат на млечното ми пътешествие, се обърнах към книгата «Инкогнито», написана от бележития невролог Дейвид Игълман. Ако сте с впечатлението, че поведението се ръководи главно от вашето съзнание, значи грешите. През изминалите няколко десетилетия невролозите са открили доста смущаващи факти относно това, колко съзнателни сме в действителност. Игълман прави редица експерименти, които доказват, че подсъзнанието контролира по-голямата част от действията ни. В едно изследване той дава на мъже набор от снимки на женски лица, като им поставя задачата да ги подредят по привлекателност. На половината от снимките жените са с разширени зеници, на другата – не. Мъжете неизменно определяли жените с разширени зеници като по поатрактивни, като никой от тях не. Посочил този факт за причина за оценката си. Те правили своя избор, без да осмислят причините за него. Няколко години порано бях прочел едно друго изследване на група учени от Института за когнитивни и мозъчни науки, Макс Планк, които търсили отговор на въпроса как точно мозъкът взема решения. Те накарали участниците в изследванията да извършват съвсем просто действие, да натискат бутон с лявата или дясната си ръка, като междувременно следели мозъчната им дейност. Хората може ли сами да решават коя ръка да ползват, но трябвало да съобщят решението си в момента, в който го вземат. Особеното при този тест е, че учените проследявали процесите в мозъка преди вземането на съзнателно решение, а не след това. Резултатът бил изненадващ. Изследвайки сигналите, протичащи в мозъка, изследователите били в състояние да предскажат с коя ръка човекът ще натисне бутона 7 секунди преди самият той да е наясно какво решение е взел. Когато става дума за елементарни действия като това, Явно решаваща роля има подсъзнанието ни. Този и останалите експерименти, които и Гълман описва, са много показателни за тенар. Свободна воля Изследователите от а. Макс Планк обаче посочват, че макар и експериментите им да доказват, че подсъзнанието взема решения без намесата на съзнанието, те не са открили дали съзнанието е в състояние да промени вече взетите от подсъзнанието решения. Ясно става че подсъзнанието взема решения вместо нас през цялото време. Игълман прави сравнение с Вестник, в който новините са сведени до най-важните и интересни събития. В него не могат да намерят място всички новини от света, така че той включва само подбор от нещата, които човек поне до някъде разбира. Съзнанието е Вестникът, който подсъзнанието изготвя за човека, за да го държи в течение за по-важните неща, вместо да го информира за всичко, което прави от негово име. По същия начин, когато на човек му хрумна идея, всъщност се оказва, че тя се въртяла в подсъзнанието му известно време, после то е предало на съзнателния разум в момента, в който тя е била готова, а вие се спирате и си казвате «Еха, каква страхотна идея ми дойде на ум!» Намирам това за особено интересно, защото винаги убедено съм вярвал, че не човек ражда идеите си, а идеите се раждат човека. Те го връхлитат на най необичайните места, билото в банята, било то в просъница или докато зяпаме през прозореца. Не можеш да ги насилиш, те просто се случват. Може да се каже, че човек има идеи толкова, доколкото сме принудени да признаем, че подсъзнанието е част от нас също толкова, колкото е и съзнанието. Друго сравнение, което невролозите използват, е, че подсъзнанието е нашият автопилот, а съзнанието се намесва когато поемаме контрол. Докато пиша тези думи на клавиатурата си, аз съм изцяло в наведение относно процесите в мозъка, очите, ръцете и пръстите ми, които гарантират, че натискам правилните букви в правилния ред. Ако извършвах всички тези действия съзнателно, сигурно щеяха да ми трябват години, за да напиша тази книга. За щастие, през годините мозъкът ми е достигнал високо ниво на ефективност по отношение на писането, така че не се налага да ангажира съзнанието ми с тези задколисни процеси. Ако подсъзнанието е толкова заето да взема всички тези решения и да ни помага да функционираме, без да осъзнаваме действия като вървене или дишане, какво тогава прави съзнанието и наистина ли то е мястото, което възприемаме като аз? За да обясни това, Игълман ни връща във времето, когато сме се учили да шофираме. В самото начало осъзнаваме всичко, което правим, защото то е ново за нас и се чудим дали някога ще се научим да го правим интуитивно. Няколко години след като положим изпита, откриваме, че това се случило. Така работи съзнанието. То се занимава с правенето с нови и необичайни ситуации в момента на възникването им. Ако някой отвори вратата на колата си в платното, в което шофирате, или дете да те изкочи на пътя, тогава вие превключвате от подсъзнателно към съзнателно състояние и внезапно осъзнавате какво правите. Изследванията на реакциите на мозъка, направени на хора по време на игра на компютър, показват, че при полявата на нова задача или трудност мозъкът превключва на изумително високи обороти, за да се справи с нея. След като създаде новите неврологични връзки, т.е. когато намери решение на ситуацията, той предава контрола обратно на подсъзнанието и всичко става далеч по-ефикасно. По този начин все по-малко и по-малко осъзнаваме как правим нещата, които знаем как да правим. Така се обучаваме, еволюираме и. Контролираме средата си, независимо дали се учим да свирим на китара или се ориентираме къде живеем, или пък търсим най-добрия начин да си намерим храна. Когато сме изправени пред познати ситуации, Кормилото е в ръцете на подсъзнанието. Напуснем ли зоната на познатото, контролът се поема от съзнанието. Това придобива особено значение, когато говорим за пътешествията. Изводът е, че когато по време на пътуване излезем извън предначертания маршрут, тогава възприемаме по-добре средата, защото съзнанието се активизира с цел да се справи с новото преживяване. Това обяснява защо пътешествията са толкова тонизиращи и възбуждащи. Обръщайки поглед назад към миналото, това хвърля ярка светлина върху преживяванията по време на някои от бавните ми пътешествия. Възможно ли е внезапната тревога, последвана от възстановяването на самоконтрола, която преживях на онова кръстовище във Франция, когато с Хенри останахме без капка вода, да била моментът, активизирал съзнанието ми? Дали моментът на негодование към рутината в поведението на приятелите ми в хотелския бар във Варшава е бил знак, че съзнанието ми е регистрирало позната ситуация и се оттеглило, отстъпвайки място на подсъзнанието? Може би именно този процес е в основата на предпочитанията ми към самотното пътуване в противовес на комфортните и възпитани разговори по време на групово пътешествие. Възможно е той да оказва влияние и върху различния начин, по който възприемаме времето. Всички знаем, че подсъзнанието изкривява усещането за време. Колко често ви се случвало да карате кола по познат маршрут, да речем към работа или на гости на родителите, и да се изумите колко бързо сте пристигнали? Все едно сте изключили и не сте забелязали как времето отлетяло със скорост, различно от нормалната. Сравнете го с това, което изпитвате, карайки по непознат път. Това първо пътуване по непознати места изглежда далеч по-дълго, отколкото обратният път към дома, дали това няма отново връзка с съзнанието и подсъзнанието? Ами когато съм бил на лов със соколи и съм чувствал как умът ми започва да реагира като този на сокола? Започвам да забелязвам полевките, които се шмугват през тревата в краката ми. Дали в тези моменти съзнанието ми не избутва подсъзнателната? Предсказуема рутина. Защото съм принуден да се потопя в момента и да възприемам света така, както го правят ястребите и соколите? Именно с тази замяна може да се обясни и защо хората сякаш намират себе си по време на път. Защото тогава те осъзнават преживяването, чувстват се поживи, когато пътуват по нов и повълнуващ начин. На непознато място и сред непозната култура човек винаги е поконцентриран, защото в тази нова среда съзнанието се пробужда. Изключвате автопилота на подсъзнанието, който ръководи ежедневието ви, и поемате съзнателен контрол. Разбира се, нуждата да притеснявате съзнанието си намалява, когато преднамерено пътувате по маршрут, който ви е познат, безопасен и с който сте свикнали. По един много живописен начин този процес демонстрира и дефинира разликата между пътешествие и почивка. Понякога се нуждаем от отпускането, което ни дава почивката. Именно защото тогава липсва елементът на предизвикателство и ни води под съзнанието. В други случаи горим от желание да пътешестваме и да изпитаме нещо ново, да видим света с други очи, а това пробужда съзнанието и го извежда на преден план. С това не искам да кажа, че има два начина да се пътува – погрешен и правилен, или че е невъзможна комбинации между двата – някаква златна среда. Чисто и просто има неврологично заложена разлика между тях. Като баща на две малки деца понякога установявам, че една рутинна почивка, управлявана от подсъзнанието, когато всичко е предвидимо и без изненади, е това, от което се нуждая, но през повечето време искам да пътешествам, воден от съзнанието. Не изпитвам никакво съмнение, че пътешестването има способността да променя мирогледа на човека. Изглежда логично. Защото той е свързано с начина, по който работи мозъкът ми, несъмнено в тази ситуация действам доста съзнателно в резултат на липсващия контрол на подсъзнанието. Мисълта, че пътуването и излагането на влиянието на различни култури има усезаем ефект върху начина, по който мозъкът интерпретира света, ме подсети за един човек, когато срещнах преди година Руперт Айзъксън. Да си около Айзъксън е невероятно интересно и вдъхновяващо. Роден в Англия, по-настоящен той живее в Тексас, САЩ, пише пътеписи, като се е нагърбил с толкова мащабно пътуване, за каквото. Чтем само в книгите и гледаме по филмите, но никога не предприемаме. А той не само се е захванал с него, но и е написал книга и е заснел филм с заглавието Момчето и конят. В историята се разказва за пътешествието му с Ком през Монголия, съпроводен от жена си Кристин и четиригодишния им син Руан Фопи царят а не да излекуват неговия аутизъм. Това, че правят разлика между двете, трябва да ви говори много що за хора са. В момчето и коня се описва в болезнени детайли как двамата с Кристин се борят с със състоянието на руън, когато наближавал вторият му рожден ден, животът изведнъж се превърна в поредица от рутинно ходене от една терапия на друга, ангажименти са за страхователните дружества и терапевтите и все по на необясними избухвания на руън. Случваха се на улицата, като малка, човешка, пронизителна сирена Роуан се хвърляше на земята и започваше да блъска главата си толкова силно в тротуара, че трябваше да го удържаме с всички сили, докато главата и петите му се удряха в земята като на епилептик. Понякога яростта му бе придружена от силно повръщане като на детето от филма «Екзорсистът». Проучването, което направили в интернет, съдържало противоречиви съвети как да се справят с ситуацията, не им дало информация, която помогнала на двамата родители да разберат по-добре травматичния сблъсък на Руан със света. Децата аутисти имат повече нервни клетки от обичайното, така че техният живот е изпълнен със сензорно претоварване, каквото ние не можем да си представим. Руан имал диагноза «Атипичен аутизъм» – състояние, близко до аутизма, но изцяло неизяснено. Смята се че е резултат на специфична генетично обусловена реакция към околната среда, което води до хипотезата, че щом това състояние е от биологично естество, то може да се лекува с природни способи. Айзъксън започнали да тъпчат детето си шепи лекарства, които той спивало само със силно подсладена вода, енергията от която после изразходвало в маниякално бъснене, или ги приемало с мляко с какао. Въпреки медикаментите и многообразието от други терапии и лечения, Нищо не дало видим ефект. Руан все повече и повече потъвал в своя свят, говорил изключително малко, а това, което казвал, било само неусъзнато повтаряне на думи, чути. По телевизията. Скоро обаче Рупърт и Кристин открили терапия, в която синът им се влюбил езда в гората. Руан имал усет към животните. Не само, че реагирал на картинки на животни, но и сякаш се разбирал с тях. Те му позволявали да се играе с тях и да ги докосва по начин, по който не позволявали на други хора. Когато Руан избягал в съседската ферма и се добрал до една поляна с пет коня, нещо се случило. Макар, че били страстни ездачи и дресьори, Айзъксън целенасочено държали Руан далеч от тези едри животни страмежа си да го предпазят от опасността, която биха представлявали за него. Бащата описва с ужас последвалите събития. Той се хвърли на земята с корема нагоре, точно пред водачката на Хергелето, червеникаво кафя в квартер, Корта-Хорс, американска порода коне с отлични спринтюрски качества на къси разстояния. Бъпара, с името Бетси. Замръзнах. Всяко мое или негово движение можеше да стресне и тя да го прегази и осъкати. Познавах тази кобила. Беше спокойна по време на езда, но изключително раздразнителна към другите коне над които доминираше безпрекословно. Тя стоеше неподвижно, както и останалите четири коня, не знаеше дали да се притеснява или не от това странно малко човече, което се гърчеше в краката и. След това наведе глава към мекото му сгърчено тълце и издаде бърни. Това е знакът на конското покорство. Въпреки дългогодишния си опит с конете, Айзаксън никога не бил виждал подобно нещо. Когато след няколко минути той качил руан на гърба на беци, детето изведнъж се успокоило напълно и проговорило по начин, както не го било правило никога досега. Второто вдъхновение, което довело до онова епично семейно пътешествие, се случило след няколко седмици. В миналото Айзъксън живял години наред с бушмените в пустинята Калахари, последните ловци-събирачи в Африка, чието минало се проследява 80 000 години назад. Той лично станал свидетел на способностите на бушмените да лекуват и помогнал да се наберат средства за кампания в Америка, която да направи обществено достояние борбата им срещу правителството на Боцвана. Очаквало се представители на бушмените да пристигнат в Америка, за да се срещнат с други лечители, племени водачи и шамани от цял свят, които да споделят с тях своя опит как са се борили за родовите си земи. Айзаксън също ще ли да присъстват? Когато семейството пристигнало на събирането в Биг Бер Монтин, източно от Лос-Анджелис, Руан се държал по обичайния за него начин, беснел, предизвиквал хаос и ядосвал хората. Тогава един лечител от Зимбабве, Мандаза, казал на Изъксън, Руан е един от нас и попитал дали може да седне при него. Мандаза започнал да гали с ръце Руан по главата и надолу по гръбнака. А Изъксън очаквали очаква ли Руан да побеснее? Както обикновено правил, когато го докосвал някой непознат, но той стоял съвсем спокоен, а после започнал да се смее. По късно същия ден по време на разходка в гората, той сам подел разговор, което никога преди това не се било случвало. През следващите няколко дни вече си играял с други дечица така, както никога преди това. След като семейството се върнало в къщи, Руан отново започнал да се държи по обичайния си начин. Тогава Айзаксън се заели да проучат двете неща, които явно въздействали най-позитивно върху живота на руан, лечението на шамана и конете. Оказало се, че Монголия – е мястото, където конете еволюирали през Ледниковата епоха и където шаманите се полявили за пръв път, а шаманството и будизмът били официална държавна религия. Смятало се, че най-могащите шамани живеят сред еленовите хора в най-отдалечените северни кътчета на Монголия. Наложило се Айзъксънда. Положи известни усилия, за да убеди Кристини да осигури нужната сума за пътешествието, но накрая тя се съгласила и с малък снимачен екип се качили на полет на Арофлот, руски държавни авиолинии. Бъпъра до монголските степи. Кристин се шагувала, че ако шаманите научат Руан да сяда на гърнето, колкото и е откачено да е това пътешествие, то ще си струва труда. Аутизмът е изключително сложно неврологично състояние, което влияе върху начина, по който хората общуват със света. Мозъкът на децата аутисти изглежда, първоначално се развива по-бързо от този на другите деца, но с времето развитието се забавя. Това води до наличието на свръхспособности в някои области и до недоразвити способности в други. Особената връзка на Руан с животните била причината баща му да уреди среща с доктор Темпъл Грандин която в детството си също била с диагноза аутист, но която спяла, по нейните собствени думи, от неконтактно дете, което, се клатало в стола и ядило тапети, да стане академик в Държавния университет на Колорадо. Автор на Беселери и прототип на героинята, изиграна от Клеер Дейнс в една холивудска продукция, става въпрос за едноимения биографичен филм «Темпъл Грандин, Темпъл Грандин» 2010. Б.П.Р. Тя им обяснила, че много аутисти, включително и тя, предпочитат да мислят в образи вместо с думи. Животните също не използват език. Те размишляват със сетивата си, звуци, миризми и образи, което обяснява как успяват да получат такава информация от света, за която ние сме в наведение. Размишляването чрез образи съвсем логично обяснявало защо Руан използвал картинки на животни, за да изрази чувствата си и защо общувал с животните по начин, по който останалите хора не умеят. В интернет има много от лекциите на доктор Грандин. Четох една от тях, в която тя обяснява колко е важно да сме отворени към различните начини на мислене. Тя разделя начина, по който хората мислят, на три категории – визуална, шаблонна и устна. Повечето хора използват комбинация от въпросните три категории, но според нея при аутистите употребата е небалансирана. Нейният собствен мисловен процес е формиран чрез свръхчувствителни визуални спомени, сякаш мозъкът и пресява резултатите от търсене на образи в Google. Тя прави и предположението, че крайната степен на. Използване на някоя от тези три категории, което се наблюдава при аутистите, е израз на еволюцията на човека като биологичен вид. Тя казва, ако с магическа пръчка ликвидираме аутизма от лицето на земята, то хората все още щяха да си стоят пред огнищата в пещерите. Ако това ви звучи прекадено, замислете се колко технически иновации можеше и да ги няма, ако ги нямаше всичките тези хора са аутистични синдроми в Оксфорд, Кеймбридж или Силиконовата долина. Когато Айзаксън пристигат в Монголия, техният водач Тулга ги посрещнал на летището и след няколко дни ги завел на място, където се състояло първото лечение. Със сигурност това е най-голямото събиране на шамани от времето след падането на комунизма, тъй като при комунизма тези древни практики са забранени толкова категорично, че дори да притежаваш ритуален барабан, било достатъчно основание, за да те пратят в затвора. Сега старите обичаи се завръщали. Някои от шаманите пропътували стотици километри, за да вземат участие. Този ден семейство Айзъксън преживяло невероятни изпитания по издръжливост и болка. И двамата били бичувани като част от ритуала, който накрая прераснал в танци и шумни възгласи. Айзъксън били препращани от един шаман към друг, карали ги да изпълняват всевъзможни много странни задачи. Изненадващо случай е, че като си има предвид обичайната за Роуан край на нетърпимост към външно въздействие, той изтърпял всичко с далеч по малко оплаквания, отколкото по отношение на процедурите, на които бил подложен вкъщи. Намирал всичко за изключително забавно. Въпреки очевидната лудост на ситуацията, биенето на барабаните и кръщещите в лицето му изпаднали в транс шамани, той продължавал да се смее и в един момент се опитал да дръпне маската на един от тях. След това шумно се изпръскал и започнал да вика «Пръц!» Още шамани! След три часа един от шаманите казал на Изъксън, разбира се, чрез преводача толга че ако всяка година в продължение на три години Руан минава през тази процедура, той ще бъде изцелен напълно, но ставал още един последен ритуал. Тук нещата загрубели, Руан трябвало да бъде ударен изотзад. Той се разкръщал и Ейзъксън скочил, за да спреставащото, но го задържали и ритуалът продължил до края си. Тогава една шаманка прегърнала. Очевидно разстроение Руан и запяла. Тойто такси си се успокоил и я е нарекал «моята монголска майка». Трудно е да се каже какво трябва да си мисли човек, когато чете или гледа сцени като описаната. Когато седиш на удобния диван, всичко това ти изглежда като лудост, но книгата успява да те накара да изживееш ситуацията по начин, по който филмът не успява, поне за човек като мен, който предпочита думите. Айзаксън постоянно поставя под съмнение собствените си мотиви и търси отговор за собственото си отчаяние, но дори и тогава се усеща, че част от него вярва във всичко това. Неколкократно той споделя причината да прибегне до лечението на шаманите, използвайки за обяснение своето предчувствие и следване на вътрешния глас, макар че не може да конкретизира какво точно е било това предчувствие или какво му е нашепвал вътрешният глас. Филмът му завършва с въпроса. Колко далеч би стигнал, за да излекуваш човека, когато обичаш, което може да звучи малко нелепо на хората, които нямат деца. Но останалите не могат да не се възхитят на смесицата от смелост и вяра. Дори само четенето е изтощително, а пътешествието на гърба на коня дори още не е започнало. Няколко дни по-късно Тулга завежда семейството при група номади, които ще ги поведат на 8-дневно пътуване до свещеното езеро Шарга а после ще търсят еленовите хора. Когато семейството най-накрая пристига в номадския лагер, след като са шофирали по едва забележим път по средата на нищото, Айзъксън описва как се променят светоосещанията му. Това, което научихме за съзнателната и подсъзнателната дейност на мозъка и как той реагира на новите преживявания, ни помага да разберем какво се случвало в ума му, пристигането от никъде в никъде буквално дава рестарт на мозъка, Сякаш някой натиска бутона на вътрешният ти километраж, и той започва да показва отново само нули. Или изтрива дъската на паметта до абсолютно чисто. А сега? Мозъкът ти пита, ами сега? През това време руани синът на Тулга, Томо, се държали като всички други малки момчета, Играели заедно, смели се и се закачали. Но правили всичко това сред животните на номадите, живеещи в подножието на монголските планини. Айзаксън не смеяли да повярват, че шаманските ритуали са помогнали на Руан, който никога преди. Това не си играял с деца така, както го правил с Тому. На сутринта предстояло далечното им пътешествие. Тук няма достатъчно място, за да разкажа в подробности остатъка от тяхното приключение, но личността на Айзаксън и очевидната любов, която двамата с Кристини спитват към сина си, могат да бъдат вдъхновения за всички родители, които се сблъскват с подобни трудности. най важното обаче е, че настъпила значителна промяна в поведението на Руан, която продължила дълго след завръщането му дома. Днес Руан живее с доста по-малко трудности, отколкото преди. Аутизмът му не е излекуван, но и родителите му и приятелите му смятат, че той е просто различно дете. Кой знае дали това не е резултатът на шаманските ритуали? Може пък съвместното пътуване като семейство да е било своеобразно лечение, а може причината да е сдата. спорим факта обаче, че смелостта или предчувствието, която ги повежда на подобно пътешествие, по някакъв начин успява да промени начина, по който мозъкът на Ролан осмисля света. Историята на Айзаксън доказва, че всички сме способни да активизираме различни части от разума си по време на пътешествие, макар и не в една и съща степен. Пътешествието ми през Англия с камиончето за мляко изглежда доста патетично сравнение с историята от момчето и конят», но и двете пътувания се основават на едни и същи три принципа. И двете следват предчувствието, че това е правилното нещо, което трябва да се направи. И двете следват принципите на бавното пътешестване. И двете разчитат на щедростта на общество, в което пътуващите не са били преди това. Не трябва да се чувстваме като заклещени в капана на дискомфорта, сравнявайки пътуването си, преследващо по-благородна цел, с някое друго. Всяко преживяване има смисъл, ако е от първа ръка и сме честни към себе си. Усещането за съпричастност на хората по време на пътуването ми през Англия е онова, за което си спомням наясно. Никога не съм е припадал по забележителности, затова това правехме всичко възможно да избягваме тези, по край които минавахме. И видяхме други забележителности. Видяхме тези, които са непредсказуеми, и за да ги видиш, няма как да планираш предварително къде да отидеш. Открихме ги не с помощта на пътеводител или рекламна брошура, а следвайки. Собствените си инстинкти и любопитство. Тя седяха на столчета в баровете. Бяха си стегнали по край бомтящите огньове, бяха се покатерили по дърветата или клечаха под камьончето ни, за да проверят дали държат спирачките му, работеха в заводите, живееха по къмпингите край пътя, видяхме дори една в супермаркета. Това бяха забележителности със свои собствени истории, философии и идеи. Да, това бяха хора, а не местности или предмети. Хора, които срещнахме, докато правим това, което бяхме решили. Бяхме късметлии, че животът ни се пресече с техния. Тези преживявания са неповторими, непредсказуеми и непостижими. Помня различни моменти, разговори и шеги дори и след изминалите пет години. Сигурен съм, че в бъдеще ще си спомня и други моменти и идеи от това пътуване, защото пътешестването е събитие в развитие. То не в снимките или в миналото, покосено от острието на неумолимия бягна хронос. Не, той е загърнато спомените ви, и когато се нуждаете от откъсче от него или от някакъв аспект на отминалото събитие, то ще изникне в съзнанието ви. Пътешествието на Рупърт Айзъксън не приключва с свръщането от дома. С полученото ново знание, той основава благотворителната фундация Момчето и конят. В момента предлага терапия с коне на хора с аутистичен синдром. Благодарение на любовта към си наими силата на волята двамата с Кристин разработват оригинален метод, който дава надежда на много други семейства, защото се оказва, че когато човек язди е аз това действително променя начина, по който мозъкът му възприема света. Установено е, че постоянната нужда да се поддържа тялото в равновесие по време на езда активира същия център на мозъка, който се активира и по време на учене. В комбинация с чувството за сигурност, което детето изпитва, когато възрастният го придържа, докато е върху коня, както и самият факт, че докато язди, може да му се говори, без да има визуален контакт с възрастния, който е притеснителен за аутистите, помага в значителна степен на някои аутистични деца да излязат от затворения си вътрешен свят. Доказано е също така, че по време на езда в мозъка се отделя окситоцин, който предизвиква усещане за спокойствие и сигурност. Предчувствието и вътрешният глас на Изъксън, които го подтикват да предприеме това пътешествие. Наконе през монголските степи, за да намери шамани лечители, започва да придобива смисъл и в научен аспект, макар привидно да няма никакви допирни точки с науката. В един момент това предчувствие и този вътрешен глас, че върви по правилния път, започват да звучат доста интригуващо, нали? Кое го е накарало да реши? Че това епично пътешествие е нещото, което трябва да направи. Глава 6. Полодувай. Интуитивният ум е свещен дар, а рационалният, верен слуга. Ние сте създали общество, което почита слугата и е забравил удара. Приписва се на Алберт Тайнштайн. Ако преследването на някакво лудопредчувствие в неизвестното е един начин да се пътува. Обратното трябва да е да потеглиш, за да търсиш неща, които си сигурен, че съществуват. На път към работа в Лондон често минавам по край Бъкингамския дворец, през Грийн парк и по край Пикадили Съркас, преди да вляза в Сохо. Бъкингамския дворец винаги е обсаден от туристи и за изминалите години съм забелязал нещо странно в хората, които на тълпи се стичат, за да зяпат през решетките на оградата. Докато се приближават към двореца, те са възбудени и оживено разговарят, но всичко това приключва. Застанат ли пред оградата? Дори и кикотещите са ученици в униформи и с на гърба, сложили всеки ръка на рамото на предния, като някакви играчи на джиги, и спадат в транс. Започва се неизбежното позиране през обектива на фотоапаратите, но зад тях, на средна дистанция, се виждат хора, изпаднали във видимо смущение. Пътят им се оказва блокиран. Така че те се разпръскват към фонтана, обикаляйки го сякаш в търсене на нещо, което би трябвало да е там, но изненадващо го няма. Човек не забелязва тези празни погледи, когато самият той е в ролята на турист, но когато е на добре познато немо място, те стават очевидни. Аз самият съм бил с такова слисано изражение безброй много пъти. Спомням си, когато посетих пирамидите в Египет на 15-годишна възраст. За кратко бях изумен. Но много бързо ми стана скучно. Сторях там и в ума ми се въртеше мисълта, колко дълго се предполага, че трябва да ги гледам, и е какво търся по тях. Няколко часа покъсно в автобуса изпитвах ужасно чувство на празнота, отдадо го на факта, че макар да съм видял пирамидите, не съм ги докоснал. Все още си спомням отчаянието, че преживяването ми не е било пълно, и се заклех да се върна. След това не съм ги посещавал отново. Но в ретроспектива се чудя, дали ако ги бях пипнал, нещо щеше да се промени. Многократно през годините съм изпитвал усещането, че не съм намерил онова, което съм търсил. Освен това за мен, задължението непременно да видя даден обект определено намалява загадъчността и удоволствието. Понякога усещам кратко и силно задоволство, но обикновено ме завладява празнота, докато ордата туристи, част от която съм бил, се точи чинно в индианска нишка. Лутал съм се безцелно, но не в добрия смисъл. Около доста от световните забележителности и абсолютно винаги съм намирал преживяването за странно незадоволително. Обикалял съм църкви, музеи и галерии толкова много, че вече не ги различавам една от друга, но си спомням как всеки път получавах мускулна треска от бавното влачене през тях. Сякаш всички сме се наговорили да приемаме безропотно това безсмислие. Някой намира ли удовлетворение от посещението в тях по този начин? Има и други издайнически знаци, свързани с. Посещението на задължителни забележителности и това са по-хубавите обществени туалетни. Те са показателни за акцента, който правителството явно поставя върху преживяванията на практикуващите колективен туризъм, но да не задълбаваме в тази посока. Атмосферата около тези места е една и съща навсякъде по света. Винаги са толкова нетипични за средата, че местните ги отбягват на всяка цена. Паркът Сейнт Джеймс в близост до Бъкингамския дворец е едно от тези места. Лондончани никога не го посещават. Той е препълнен с туристи, които лапат ход и си купуват фланелки и шапки с кралския флаг. Места като това стават емблематични за нацията, но са изцяло фалшиви и съществуват само в представите на туристите, потвърждавайки очакванията им относно това, което са разчитали да видят. Интересното е, че обикновено това са места, свързани с миналото историята, а не с настоящето. Те рядко лицетворяват няколя идея, ценност или начин на мислене, характерни за конкретната култура в определен момент. Странно е, че историческите, културните или географските сходства в това отношение навсякъде по света внушават подобно усещане. Нормално е хора като мен, сваи ги другите автори на пътеписи да го твърдим, но същевременно е стряскащо колко много хора се примиряват да пътуват по този начин. Не хвърлям обвинения в стила на Ивлин Оо, артистичен псевдоним на английския писател Артер Ивлин Сейнт Джон Оо, 1903-1966. който казва, че «туристът е странна порода, защото не смятам себе си за поразличен с нещо от всеки друг». По някаква причина, пътувайки групово, се надяваме очакванията ни да се потвърдят. Туристите искат да имат снимка на лондонски автобус, на червена телефонна будка и на бъкингамския дворец, защото това доказва, че са били в Лондон. Често снимката е достатъчна и след това, изпълнени с задоволство, се запътваме на някъде другаде. Истината е обаче, че не сме пътували нито на крачка по-далеч от собственото си очакване. Защо клишетата са толкова удобни? Защо всички се оставяме да ни водят като стадо по тези празни дестинации? Защо и аз своя снимка Сайфеловата кула, на Карловия мост в Прага, на площад, Испания с прочутото му стълбище, стълбище от 138 стъпала, свързващо Испанското посолство с близката църква Тринята, Дяй? Манти, намиращи се на площад, Испания. Бъпера Фрим, на площад... Свети Маркова, Венеция, Световният търговски център в Нью-Йорк? Мога да продължавам без спир. Всички ние можем да пътуваме и по друг начин. Какво в действителност търсим? Не само посещенията на традиционните забележителности служат за подсилване на чувството ни за ред, докато пътуваме. Интересен е и езикът, който ползваме за описание на самия процес. Хората казват, минали през това или онова място? О, да, преди години, сякаш фактът, че физически си бил за няколко часа на въпросното място, е достатъчен, за да го възприемеш в пълнотата му. Защо говорим за нашите преживявания с този агресивен тон на завоеватели? Ако дойдете в Лондон, трябва ли да минете по край Бъкингамския дворец по същия начин, по който минавате по край Колизеума, докато сте в Рим? Щом минете през определено място, значи няма нужда да го посещавате отново. Ето, така гледат хората на пътуването. Ако някоя вечер в кръчмата подметнете, че възнамерявате да отидете във Виетнам, няма да мине много време, преди някой да изтърси. А, бил съм там с такова презрение в гласа, забивайки знаменцето си в десната територия на вашия разговор, сякаш сте замесени от същото тесто, от което е бил замесен и Христофор Колумб. С пътуванията си ние искаме да изпитаме чувството за постижение, но начинът, по който ги извършваме, прави това невъзможно. Желанието за ред очевидно присъства в продукта на туроператорите с техните пакетни оферти, но дори и да не пътуваме под тяхното крило, повечето от нас се ограничават да се придържат към списъците, които включват всички предсказуеми забележителности. Аз лично вярвам, че съчетанието на тези желания обяснява парадокса на модерното пътуване. Превърнали сме го в точно обратното на това, което интуитивно разбираме, че трябва да представлява. Опитваме се да изживеем нещо екзотично и непознато през призмата на реда и познатото. Изкушаващо е да направим извода, че нуждата от сигурност и ред ни кара да пътуваме по погрешния начин, но моето интуитивно убеждение, че за предпочитане да прекося Англия с лекарско камионче, също както предчувствието, Изпратило семейство Айзъксън да броди в Монголия на седлото на коня, са примери за правилно. Пътуване Според мен всички ние се стремим към някаква комбинация от двете усещания, но прекалено голяма част от туристическите оферти, които ни се предлагат, е изградена около концепциите за удобство и сигурност, а и много малко от нас са готови да приемат опиянението от пътешествие през непознатото. Трябва ни нещо по средата или по неувереността че имаме избор между двете, за да можем да го направим самостоятелно. Сякаш мозъците ни, смисълна начина, по който възприемаме света, са порождение разбалансирани, така че самите ние рядко намираме това, което търсим. Вече видяхме как по различни начини можем да осъществим контакт с съзнанието си, но мозъкът е далеч по сложна и задълбочена структура от някаква си елементарна двуполюсна структура съзнание, подсъзнание. Към най-новите изследвания спадат и трудовете на психиатъра, философа и писателя Ян Магилкрист и по-конкретно книгата му господарят и неговият емисър. Също като Зеки, Ема Гилкрист се интересува от мозъчната дейност на двете полукълба и се опитва да обясни защо живеем по начина, по който го правим, като фокусира могъщия си интелект върху установяването на връзките между тях. Заглавието на книгата намеква, че според него двете полукълба на мозъка са в постоянна война в която едната страна взема надмощие и за това световъзприятието ни все повече и повече си скривява в едната посока. Емагил Крист използва връзката «Господар» роб на ничше и я прообразува в конфликтната връзка «Господар» е мисър. е описан като духовен водач, чиято мъдрост води поданиците му към щастлив и ползотворен живот. За да остане обаче обективен. Той трябва да стои над всеки дневните проблеми на хората и за това използва пратеници, които да го представляват и да действат от негово име. Един от тях става толкова ефективен, че господарят му се доверява изцяло. С течение на времето емисарят започва да си задава въпроса какво всъщност прави господарят. Той се разгневява все повече и повече, защото сам върши цялата работа. Накрая взема решение и сваля от власт господаря само за да установи всъщност каква е била неговата роля. Емисарят така и не успява да упражнява вещото ръководство, присъщо на господаря, и обществото скоро изпада в криза. За Ема Гилкрист Господарят е дясното мозъчно полукълбо, а лявото е емисарят. Дясното полукълбо е по-интуитивно и възприемчиво към непознатото, а лявото разчита на ясната структура и ред като затвърждава вярата във вече познатото. Лявото полукълбо подрежда света чрез средствата на езика. Дясното полукълбо, от своя страна, играе по-абстрактна роля. Емагил Крист вярва, че целта е постигане на баланс между двете различни световъзприятия на полукълбата и твърди, че в западната цивилизация сме възприели практиката да следваме емисаря, т.е. среда и тясното фокусиране на лявото полукълбо. Важно е да отбележим, че той се придържа към теорията за разделение на мозъчната дейност, както и била възприемана през 60-те и 70-те години на 20-ти век. Той изтъква, че след като се доказва неоснователността на тази теория, ние сме минали в другата крайност, започнали сме изцяло да пренебрегваме неоспоримите разлики между двете полукълба. Неговият труд е опит за преразглеждане на очевидните разлики, които да бъдат обяснени. Освен това, той постоянно напомня, че и двете полукълба са необходими за извършване на повечето дейности, за което ще говорим по-нататък, но често, като речта на пример, те се ръководят предимно от едното полукълбо. Емагил Гил Крист гради теорията си възоснова на знанията ни за функционирането на всяко мозъчно полукълбо, както и върху факта, че това разделение се задълбочава все повече и повече в процеса на еволюцията, а на обратното, дейността им да се слива в едно цяло. Емазолистото тяло, корпус калусум, което споменах по-рано и за което знаем, че способства комуникацията между двете полукълба, също е еволюирало, като е нараснало с времето. От това става ясно, че ние, като биологичен вид, с течение на еволюцията сме обречени да имаме все по-специфично разделен мозък. При птиците и бозайниците има същото разделение и за да илюстрира разликата между функционирането на двете полукълба, Ема Гилкрист дава пример с птица която кълве семенца на открита пътечка. Тази птичка трябва да е в състояние да се фокусира върху семенцата. Той сравнява с друга подобна птичка на друга подобна пътечка, която, освен да кълве семенца, трябва да е на штрек и за евентуални нападатели, и за възможни партньори за чифтосване. Ема Гил Кристо точнява, че птиците ползват лявото мозъчно полукълбо, за да се фокусират върху семенцата, а дясното, за да наблюдават непознатата околна среда. Човешкото дясно полукълбо също е по-активно по отношение на тревожни и неочаквани събития, докато лявото е по-тясно фокусирано и с акцент върху детайлите. Лявото полукълбо контролира дясната част на тялото, дясното контролира лявата. Ема Гилкрист дава за пример пациенти, чието дясно полукълбо е пострадало вследствие на инцидент или сърдечен удар. В някои екстремни случаи те отричат дори съществуването на лявата половина на телата си. Той описва една жена, която отказвала да приеме лявата си ръка за нейна, въпреки че функциониращото и окоясно виждало, че е част от тялото и понеже двете половини на мозъка били разединени след травма, нанесена на дясното полукълбо, лявото не успявало да се справи с поширокия, поинтуитивен поглед върху заобикалящата среда. Без дясното полукълбо, което да подава информация, Лявото разчита изцяло на механизмите, с които вече разполага, а именно, че тялото се състои от дясна половина, без лява. Така, че лявото полукълбо приемало, че нещата, които окото вижда, не са реални. Този пример демонстрира, че балансираният поглед върху света, както и рационалният, изискват наличие и коректно функциониране и на двете полукълба, Макар че човек може да води относително нормален живот, дори и при подобна злочеста загуба на половината си мозък. Онова, което прави различния начин на функциониране на двете полукълба толкова интересен, според тема Гилкрист е способността им да се дистанцират от непосредствените събития в реалността. Това дистанциране, което се осъществява от съзнанието и е резултат от комбинирания поглед на двете полукълба върху света, ни позволява да осъществяваме контрол и да налагаме ред както и да изпитваме чувства към останалите живи твари, с които влизаме в контакт. В една от своите сказки е магил Крист обобщава мащабния си труд, свеждайки го до списък от характеристики, които всяко полукълбо притежава като част от специфичния за него начин за възприемане на действителността. В началото той изяснява, че здравият разум и въображението са присъщи и на двете мозъчни полукълба, но този списък дава по-подреден, бих казал, произлязал от лявото. Полукълбо – поглед върху нещата Светът на лявото мозъчно полукълбо е зависим от показателния език и абстракциите. Той е ясен и притежава силата да обработва познатите, фиксирани, статични, изолирани, лишени от многозначности конкретни, но изцяло лишени от живот събития. Дясното полукълбо е точно обратното – то работи с субективни, променливи, развиващи се, взаимосвързани – косвени и топлокръвни живи същества в контекста на живия свят. И по тази причина дейността му е необхватна, неясна и непознаваема. Емагил Гил описва лявото полукълбо като Силвио Берлускони на мозъка, най-дългогодишният министр-председател на Италия, заемал поста три пъти, известен със своето скандално поведение. Бък пъра. То контролира езика, а това е предпоставка за дисбаланс на възприятията, защото дясното полукълбо изисква от лявото да намери точен израз на мислите и притесненията. Не знам за вас, но аз понякога имам проблясъци или спонтанни идеи, които не мога да изразя ясно с думи. Това ме връща към порано казаното за нуждата от език, който ясно да формулира и изразява идеите. Дясното мозъчно полукълбо е пълно с идеи, но на езика, контролиран от лявото, за да ги предаде. Това ни позволява и попълно да разберем парадокса, който се крие за желанието ни да пътуваме. Лявото полукълбо разбира от познатите концепции, на които може повече да се разчита и са по-тясно специализирани, и може би за това сме склонни да си купим пътеводител в момента, в който решим на къде ще пътуваме. Дясната половина обаче, която е поотворена за новите идеи и нов поглед върху света, вероятно е причината бързо да се отекчим от информацията във въпросния пътеводител. Съвременните екскурзии се продават главно въз основа на нуждите на дясното мозъчно полукълбо, стремежа към приключения, новости и непознати изживявания, но самото пътуване като процес отговаря повече на организирания подход към нещата, типичен за лявото полукълбо. Няма съмнение, че най-приятните ни изживявания на пътя са комбинация от тези две разбирания – баланс между реда и непознатото. Бавните ми пътешествия са жив пример за това. Може да е неудобно да се пътува на далечни разстояния с влак вместо с самолет, но за сметка на това влаковете са почти изцяло предвидими по отношение на времето и мястото на пристигане, което удовлетворява лявото полукълбо. В същото време обаче е налице и значителна несигурност под формата на сблъсък с нови езици, култури, хора, местности и концепции, което радва дясното полукълбо. И така, ако допуснем... Че стандартното туристическо преживяване и обикаляне на забележителности е удовлетворяващо за лявото мозъчно полукълбо, а бавното пътешествие представлява златната среда. Тогава какво е най-желаното от дясното полукълбо? Представям ви Джей Грифиц и книгата «И Дива. Чел съм Дива неведнъж, но да се върна към нея след сблъсъка с идеите на Ема Гилкрист бе изключително съблазнително. Най-добрите пътеписи не са само описание на различни места, те са дневници на писателя. Книгата на Грифиц започва с жестокия и пристъп на депресия и решението и да се опита да се излекува, като тръгне на пътешествие, за да търси халюциногенната отвара аяхуаска, горчива на вкус напитка, прави се от стръкове, листа и корени на южноамериканска лоза. Бъпъра, която правят шаманите в джунглата на Амазония. Тя сама си признава, че това е доста краен начин да се справиш с подобен проблем, но е била толкова съсипана от. Депресията, че той се сторил като една от малкото останали и възможности. Решението й може да се обясни също като предчувствието на Айзъксън с предаването на контрола от лявото на дясното мозъчно полукълбо, след като лявото вече е изчерпало всички рационални и предсказуеми процедури по овладяване на ситуацията. Грифиц използва метафората за опустошения мозък, за да иллюстрира депресивното си състояние, като търси физическа и умствена противоположност в нещо диво. Тя описва пиенето на Яхуаска Шамана от джунглата като «Да пиеш бочиниш» отровно растение. Бъпъра и звезди Получава видения и жестока диария. Всички ние дълбоко в себе си сме диви, напомня тя, поне по душа, което се отразява на стремежени към непознатото. Освен пътешествия за опознаване на света през призмата на чужда култура, пътешествието на Грифиц ни показва и с каква нагласа ранните западни следователи са тръгвали на завоевателни походи, а не с цел да изучават хората, които са срещали. Наследството на този подход е очевидно и в езика, с който описваме съвременното пътуване. Във въведението към книгата си тя пише «Исках да живея на ръба на задължителното, в нежната ярост на безразсъдните моменти». Защото в този кратък и пикселизиран живот, ярко тъмен и наелектризиран, не може да направя нищо друго. В човешкия дух има примитивно привличане към дивото, към реалния живот, да откъснеш плода и да го засмучеш. Това е израз на убеждението, че трябва да се живее за момента, но преживяванията на грифиц не са пример за самоунищожително поведение, тя търси познание извън рамките на собствения си обичайно подреден живот. Грифитс описва пътешествието си в четири глави, базирани на древногръцките четири основни елемента – земя, въздух, огън и вода – и посещава места, където дивото все още съществува – джунглата, Арктика, планините и пустините. Пише за различния начин да «знаеш» характерен за местното население, с което прекарва известно време, като на едно място отбелязва. Западният подход към знанието отхвърля възможността всеки да знае по свой уникален начин. Колкото по-дълбоко навлиза в джунглата по течението на реката, без да спира да пие хуаска, толкова повече този поглед върху света се превръща в поток от открития, който ни. Позволява да допуснем съществуването на по-интуитивен начин за осмислене на човешкия живот. Грифиц цитира един индианец, който обяснява, че в неговата култура природата и земята са като библиотека, нейните книги са птиците, животните, дърветата и планините. Когато хората от неговия народ искат да помислят, те лягат на земята, за да попият от знанията и. Това ни кара да се замислим и дали нашата земя не била някога извор на неизмерими и прекрасни начини за населяване на света. Докато живее сред местното население, Грифиц често открива наличието на «песенни пътища», които помагали на хората по време на пътешествията им. Пеенето на тези песни изглежда за чужденеца като нещо почти магическо. В книгата си, песенните пътища Брусчетуин описва песните на австралийските аборигени като «Лабиринт от невидими пътечки», които лъкатушат през цяла Австралия. Митовете на аборигените за сътворението на света описват първите създания, изпели света, който в последствие поема по техните песенни пътища, описващи географските особености на местностите, и това позволява на хората да пътуват стотици километри през земя, която за западното око изглежда като монотонен пейзаж. Като резултат от изсичането на амазонската джунгла Грифиц открива племена, които са загубили земята си, а с нея и родния си език, тъй като той бил свързан неразривно с тяхната концепция за родно място. Техният език е изместен от езика на белия човек, и те бързо губят чувството си за идентичност и връзката с предците си. Грифит с отбелязва, че повече от 300 представители на Гуара в Бразилия, след като загубват земята и езика си, са се самоубили в периода 1986-1999 година. И ето, че обезлесяването не е само загуба на дървесни видове, то е и като загуба на знание. На Запад се заблуждаваме, мислейки си, че това е лесно поправимо с помощта на няколко дарения. В опитите си да разглеждаме проблема по начин, който има смисъл за нас, ние пропускаме действителността, която Грифит обяснява така. В Амазония атаката срещу природата е атака срещу културата. Не срещу една култура, а срещу стотици. Изгорете книгите им, отсечете езиците им, посечете философиите им. Капнете оранжев агент. В очите на горския Пикасо. Вържете ръцете на Шекспир зад гърба с бодлива. Телс чупете лактите на Норев. Прегазете краката на Фонтейн. Блъскайте главата на Джойс. В стената, докато изгуби речта си. Надръскайте с графити Ела Греко. Минете с булдозер върху скулптурите на Роден. Ориндж, хербицит, разпръскван от САЩ по време на войната с Виетнам, който предизвиква рак и има силно емотагенно и ембриотоксично въздействие. БПР Рудолф Хамет Улинорев е от татърско-башкирски происход. Той е един от най-известните балетисти и хореографи на 20 век, творил в бившия СССР Франция. БПР Марго Фонтейн, английска балерина, партньорка на Норев до оттеглянето си от балета на 60 годишна възраст. БПР Джеймс Джойс 1882 1941. Ирландски поет и писател модернист, един от най влиятелните писатели на 20 век. БПР. Артистичен псевдоним на Доменико Стототокополос 15411614. Колорите ни саможив испански художник с гръцки происход. Повлиял със стила си на по-късните импресиони с и Сезан. БПР. Отюст Роден. 18401917 Френски скулптор, един от основоположниците на импресионизма скулптурата. Най-известната му творба е «Емислителят». Б.П.Р. Нейният поглед ни задължава да погледнем на света по изцяло нов начин. Това е другият край на спектъра, който пътешествията разкриват. Неудобните истини за тесноградието на собствения ни живот е притеснително, но това е и една от целите на пътуването. Пътешествията на Грифиц не са лесни, губи нокът в резултат на измръзване, докато изкачва планина, и е принудена да се бори със собствената си несигурност и повърхностната преценка, която хората, които среща по пътя, имат за нея. В арктика тя успява да убеди местните ловци да я вземат на лодката по време на лов на тюлени и китове. Не може да потисне отвращението си при гледката на застрелян от упор в главата тюлен. Макар, че подкрекя е правото на ловците да ловуват, за да оцеляват. Тази нейна реакция е причината при следващия лов да бъде оставена на сушата. Тя се ядосва на самата себе си за проявената слабост и осъзнава колко откъсната животът от дивата природа, на която други все още разчитат. Пътешествията я превеждат и през незгодите на тежки болести, но тя не се оплаква. Големи части от книгата и са посветени на анализ на езика. На много по-широко обхватното значение на думите, които несъзнателно използваме. В нейна чест ще повторя следното: етимологията на травил, англ, пътувам, минава през Травел, Фъра, трудя се, за което се приема, че произлиза от епелас, лад, инструмент с три остри върха. Както писах малко по-горе, голямото пътешествие е нещо трудно. Ако се стремим към истинско пътешествие, Предполага се, че ще изпитваме страдания, ще се чувстваме дискомфортно и ще се сблъскваме с опасности. В дива се изследва и контрастът между подхода към пътешествието като интуитивен избор за откриване на нови възможности за обогатяване на познанието и действията на онези, които тръгват да пътуват с предварителната нагласа да унищожат едно вече съществуващо знание. Мъчително е да се чете за отвратителните пътешествия на мисионери, за смъртта и разрушенията, които следват тяхната поява, когато се погубват местните цивилизации. Грифиц разказва историята на мисионерите в Перу, които се чувствали призвани да намерят недокоснати племена, прелитейки над реката с хеликоптери. Любимият им начин да подмамват тези нищо неподозиращи хора бил да им подаряват огледалца, внушавайки им, че притежават свръхестествени сили, като така ги карали да се чувстват все едно ги е посетил християнският бог. Грифитс отбелязва, че преди да съзрат собствените си отражения в огледалата, тези племенни култури са възприемали природата като единно цяло с са самите тях. Този символичен акт на наблюдение на самия себе си отстрани бил пукнатината във вярванията им, която позволявала на мисионерите след това да отделят хората от културата и земята им. Грифитс описва срещата си с семейство мисионери от Тексас и лицата на децата им като «трагично лишени от всякакво любопитство». Мисионерите проповядват спасение на човешките души, но носят със себе си болести, които традиционните племени лечители не били в състояние да излекуват, а това унищожило и вярата на местните племена в собствените им познания. Грифитс пише за Итахуания в пър, град в регионе Мадре де Диос, разположен в югоисточната част на страната. Б. След като мисионерите се установили, те построили пътища, по които скоро дошли дървосакачите. Сега на това място има само гола земя. В Еквадор компанията Тексако, американски енергиен концерн. Б. Пъра. Последвала мисионерите. Представителите на племето Харакбут, с които Грифиц говорила в Перу, и казали, че донесените от мисионерите грип треска и шарка погубили около половината от тях. Тя пише: В Южна Америка като цяло стига да има записки за историята, на което и да племе. Те показват, че между една трета и половината от хората измират до 5 години след установяване на контакт с белия човек. Ето думите на един стар мъж от племето Харакмут, наричан Тарзан, който си спомня пристигането на белите. Никой не искаше да ходи на училище. А след като мисионерите пристигнаха, децата ни измряха. Научихме се на разни неща. Научихме за парите, научихме испански язик и научихме за работата. Научихме, че трябва да ходим на работа за да печелим и да покриваме нужди, които преди нямахме. Сега знаем, че ни липсват пари, от които не сме имали нужда преди това, това е болезнено точна оценка за културата, която се основава на концепции «рожба на лявото мозъчно полукълбо». Ако погледнем нещата от тази гледна точка, то западното схващане за парите и глобалната економика като върхово постижение на човешкия прогрес губи устой. Именно това е предизвикателството, което истинското пътуване отправя към нашето неподлагано на насъмнение традиционно разбиране за него. За съжаление мисионерите следват линията на поведение, която е била типична за ранните западни следователи. Тъмната страна на желанието за пътешествие може да бъде съзряна в острема към заволиване и на най-далечните кътчета на земята, което довело до поробване на милиони хора в новосъздадените колонии. Картографирането и изследването на непознатите земи, неизвестни на западния свят, е било предизвикано от научен интерес за каталогизиране на природните особености, но събраната информация била от изключителна ценност за разрастващата се Британска империя. Тя осигурила жизнено важни сведения на военните как да завоюват тези чужди земи и да разширят влиянието и. Трябва да се примирим с наследеното от тях отношение към пътуването. Ерата на великите географски открития. Времето от 15 до 18 век, когато представители на разрастващите си Испания, Португалия, Англия, Холандия и Франция обикалят света, като поставят основите на имперския колониализъм, свеждащ се до източване на природни ресурси и робска сила в посока към Западна Европа. БПР е срещнала пред ситени с култури, за които тези пътувания са истинско проклятие. В много случаи именно те стават причина за тяхното унищожение а според Грифиц, и за намаляване на общото количество познания в света. Този процес намира своето продължение и в налагането на западни наименования на географските обекти, например връх Еверест, който местните шерпи наричат «майката на дългия живот». Грифиц пише, върхът, лишен от идентичността на това женско божество, получил името на главния замемер на Индия, Джордж Еверест. От божество към бюрократ само с един замах на писалката. Това антипътуване, което разрушава местата, които така страстно търсим, е типично за съвременната туристическа индустрия. Огромни отрезъци от света са били стерилизирани чрез премахване на местната култура и население, за да освободят място за еднородната смесица от търговски марки, която продължава да се разпростира по цялата планета. Грифитс намира отеха в дивото, което е било там преди пристигането на колонизаторите. Според нея реалността с нейните супермаркети и полуфабрикати, готови за микроволновата печка, е далеч по от дивия живот с джунглата, а на мен ми се струва, че това е и целта на книгата да отправи предизвикателство към нещата, които смятаме за сигурни и стабилни. Изследванията на Грифиц върху различното световъзприятие при различните култури и изводът, и за това колко радикално се отличават една от друга ни водят до заключението на Ема Гилкрист относно влиянието на отделните мозъчни полукълба върху човешкото развитие. Аз лично намирам за невероятно, че освояването на някаква песен ще ми помогне да прекося джунглата или австралийската пустош. Но това умение е скрито някъде дълбоко в ума ми и може да бъде извлечено оттам но само ако съм бил възпитан в различно световъзприятие. За щастие на мен не ми се налага да уча въпросните песни, за да установя колко по-различно бих възприемал света, ако ги знаех. Важното е да сме наясно, че съществуват и различни начини да се знае и те трябва да бъдат уважавани и предпазвани от шаблона на западния свят. Като си има предвид начинът, по който мозъкът възприема за обикалещия го свят, е ясно, че различните култури и различният подход към знанието са нещата, които се стремим да видим по време на пътешествията си. Парадоксалното е, че докато ги търсим, ние унищожаваме всичко по пъти си и може би за това толкова трудно ги откриваме. Обеден съм, че когато пътуваме, се стремим да вникнем толкова усърдно във вече отдавна забравеното, колкото и да разберем нещата, които все още не знаем. Не като отделни индивиди, а като биологичен вид. Искаме да знаем кои сме и откъде идваме. Искаме да помним откъде идваме и различните начини да знаем. Това е възможно, защото стремежът към откривателство е еволюционно заложен в човешкия мозък. Може би подтика да се пътува е опит да се затвърдят уменията ни, като зад мантрата да разширим хоризонтите си стои просто инстинктът ни. Според Тема Гилкрист, човешкото развитие само по себе си представлява история на битките между лявото и дясното мозъчно полукълбо. Той предполага, че макар сега да живеем във времена, когато повече се цени лявото полукълбо, в миналото са съществували култури с побалансирана философия. Това има отношение и към западния начин да се пътува. Преди да започне реформацията през 16 век в Англия, когато Хенри Осми отцепва църквата от римокатолическата католическата и създава протестантската, за да може законно да се ожени за Амболейн, която по покъсно обезглавява, пътешествията са се свеждали главно до. Пилигримството, което ще разгледаме в последната глава на тази книга. След самоизолацията на Британия от католическия континент, за протестантите станало много трудно да излизат извън границите на страната. Пътуване дори по това време би могло да се сравни с посещение на американец в Москва в разгара на студената война. Пътуването почти се приравнило на предателство. Добрите протестанти знаели своето място и си стоили вкъщи. След края на религиозното пилигримство, пътуванията зад граница трябвало да преоткрият целта си. Италия, център на Римокатолическата църква, била люлка на Ренесанса който представлявал възраждане на интереса към класическата гръцка и римска философия, литература и изкуство. Голямото пътешествие, въжа края на глава 2, БПР, през 17 век започва като опит на група за можни младежи да завършат обучението си, като обиколят произведенията на изкуството, архитектурата и антични места в Европа, включително градове като Флоренция, Сиена и Рим. Пътуването се превърнало във възможност да се прекосят физическите и въображаемите бариери, а идеите, с които се сблъскали тези мъже далеч от домовете си, довели до стремежа за себеопознаване. Появили се статии и карикатури в лондонските вестници, които поставили под въпрос патриотизма на пътешествениците, но тъй като повечето от тях били членове на богатата висша класа, те можели да си продължат да правят каквото си искат. Инструкции за пътуване в чужбина от Джеймс Холс публикувана през 1642 г., описва мислите и преживяванията при прекусяването на Европа, пътешествие, започнало през 1616 г., които той събира в пътеводител за тези, които възнамеряват да се захванат с подобна авантюра. Той започва с възхвала на човешките очи и обяснява колко по-хубаво е да пътуваш и да гледаш света, вместо да стоиш в задушна стая, надвесен над няколя карта и слушайки историите на хора, които наистина са пътували в далечни земи. Охото, казва той, предлага бледа и недостоверна информация, докато окото е по-тясно и по-директно свързано с душата, мисъл, която отново изразява идеята, че трябва да се живее за мига. Той описва ползата от «Общуването с мъртвите», както нарича четенето на книги на вече починали автори, най-вече умировата «Одисея». Същевременно смята, че трябва да се търси балансът между техните идеи и мъдростта на собствения ум, до която човек достига посредством личното наблюдение на заобикалещия го свят. Има един прекрасен абзац, в който Хоулс възкликва, че само благодарение на пътуването човек може да придобие представа за рая. Ако си стоиш на едно място, ще виждаш едни и същи звезди, които може и да са прекрасни, но винаги ще бъдат подредени по един и същи начин, но пътуваш ли по света, ще вникнеш в далеч по-голямата сложност на Вселената. Хауълс нарича това «гения на всички действени и щедри духове». Възможно е да съществува и по-добро описание на начина, по който пътуването може да промени мисленето на човека, но аз все още не съм попадал на него. Книгата на Хауълс е пълна с идеи, свързани с пътуването, но любимият ми пасаж е за това колко е важно човек да си води дневник. Той препоръчва на всички свои читатели да описват пътешествието си. Това е отжизнено важно значение за изтъкване на разликата между оригиналната познавателна философия на голямото пътешествие от 17 век и последвалото извръщаване на представата за пътуването, което към края на 18 век цели само задоволяване на похотливи желания. Той пише, че е писалката уре най-дълбоките бразди и ги наторява, като обогатява спомена повече от всичко друго а това може би най-добре иллюстрира какво ни липсва, когато правим снимки. След време една тетрадка смисли и впечатления несъмнено ще събуди повече спомени, отколкото няколко гигабайта снимки. Книгите за изкуството, написани след популяризирането на голямото пътешествие, се превръщат в пътеводители за всички, които искат да видят няколя конкретна ренесансова картина или скулптура. Големите провинциални имения се превръщат в музеи отразяващи идеите на хората, посетили Италия и Франция и донесли със себе си цели колекции от произведения на изкуството. В резултат на тази среща с различни култури и общества възникнали дизайнерското градинарство и неокласическата архитектура. Съвсем скоро висшата класа вече знаела повече за Италия и Франция, отколкото за собствената си родина Британия, и пътувала до тях далеч по-често. Неколци на пътешественици били толкова въодушевени от тамошната архитектура, че са опитали да я. Пресъздадат собствените си имения, някои от които се превърнали в истинска гротеска и все още могат да се видят из провинцията. Едгар Алън побил особено впечатлен от един от тези мъже, Уилям Бекфорд, който се захванал с такова строителство и станал символ на новата посока, очертана от голямото пътешествие. Имението на Бекфорд във Фонтхил графство Илтшир, е споменато в имението Арнхайм, за което говорихме порано, а Едгар Алън поизползва Бекфорд като прототип за създаването на главния герой Елисън. Бекфорд е роден през 1760 година и на 9 годишна възраст наследява бащиното си богатство, включващо 1 милион паунда в брой, дохода от няколко западноиндийски захарни плантации и имението във Фунтхил. Байрон, лорд Джордж Байрон 17881824. британски поет, представител на английския романтизъм. Бъпара го нарича Най-богатия син в Англия. На 17 години го изпращат Женева, където написва първата си книга. На 21 предприема своето голямо пътешествие като минава през Франция, Италия, Германия и Холандия. То му позволява да се докосне до нови идеи по начин. Който в най-добрия случай би бил много труден, ако бе останало дома си, а това пътуване формира характера му. Във Венеция имал хомосексуална авантюра, а в Неапол отседнал при лейди Хамилтън, която по-късно го предупреждава за неизбежния скандал, ако продължава да се поддава на подобни престъпни страсти. Завръща се у дома, където пишно и разточително отпразнува пълнолетието си, и този спомен го вдъхновява да напише най-известната си и най-дръска творба Ватек. Готически роман за един арабски халиф, който напомня чудесата на «Приказки от хиляда и едно нощ», преведена на английски през 1706 година. Бекфорд найма дизайнер на театрални декори, за да украси къщата си по случай празненството, като на него самия му било забранено за три дни да влиза, докато вървят приготовленията. В предговора на Ейватек има кратко описание какво е заварил, след като най-накрая бил допуснат вътре. Египетската зала бе сякаш изделана от масивна скала, поредицата апартаменти и сякаш безконечните коридори. Простиращи се от единия до другия край бяха с сводове, безброй пала, които, като погледнеш отгоре, се спускаха като вкладенец на пирамида, а погледнати отдолу нагоре, сякаш се губеха в мъгла. Те водеха до апартаменти с мраморни подове, излъскани до блясък, и пишно украсени тавани. Великолепието на позлатените покриви бе до някъде скрито от сплетеното алое, което се извисяваше от порцелановите саксии, поставени върху копринените килими в японски кашпи с неизмерима стойност. Лесно придобиваме представа за океана от Наслада, в който се къпеше жарката ни младежка град при тази комбинация от съблазни. Бекфорд описва новия интериор на къщата си като залата на Иблис, злия джин или дявола в ислямската митология, а и като имаме предвид че всичко е било изградено с робски труд, това му изказване е доста повярно, отколкото самият той е предполагал. Няколко месеца по-късно, когато завършва Ватек, той бива принуден да избяга извън границите на страната, тъй като избухва грандиозен скандал за връзката му със съпругата на неговия братовчет. Той се жени и закратко живее в Швейцария, преди да се завърне и да стане член на парламента. Но и това не продължава дълго, защото вестниците разкриват поредния скандал и той отново потегля за Швейцария. По това време бил на достопочтената възраст от 24 години. Преследващите години Бекфорд пътува интензивно, пишейки за градовете, в които отсяда Париж, Лисабон и Мадрид, и се завръща в родината си съвсем за кратко, колкото да планира изграждането на фунтхилското обадство, което се превръща в най-голямото му постижение, но същевременно и в повод за присмех. Към 1800-та година то било пред завършване и той кани на гости в него Лорд Нелсън и Лейди Хамилтън, но окончателното завършване трябвало да почака до 1809-та година. След 15 години се сринало, след като вече го бил продал и насочил вниманието си към други подобни проекти в БАД. Бекфорд бил низвергнат от висшето общество и сочен за пример като улицетворение на богата Шлентяй, но той просто бил човек на времето си, продукт на пътешествията си, а поради огромното си наследство бил в състояние да задоволява спонтанните си хрумвания, рожба на почти безграничния му апетит към максимализъм. Той е един ренесансов човек, смисъл, че поставил себе си в центъра на собствената си вселена и следвал любопитството си, накъдето то го водело. Бекфорд изживял всичките четири състояния на задоволство, описани от по – пътуване, любов, амбиция. Кариерата му като парламентарист, а покъсно и като член на камарата на лордовете била по-скоро по силата на семейната повеля, отколкото негово лично желание и преследване на собствената съзидателна искра намерила изражение в огромната колекция от книги, картини и ексцентрични постройки. Той се умел да слея действителността и фантазиите си в живот, който по-покъсно описва в образа на Елисън с неговата мисия да подобри света до степента на собствената си представа за съвършенство. И така, в какво се изразява силата на голямото пътешествие и творбите на италианския ренесанс, че те били в състояние да променят отношението към живота на тези, които имали възможност да се докоснат до тях? Както вече видяхме, Ема Гилкрист допуска, че различията между лявото и дясното мозъчно полукълбо определят начина ни на живот, който е доминиран от влиянието на лявото полукълбо с неговите ред и организираност. Той твърди, че това е съвсем очевидно в западната култура която е изградена и фокусирана върху измерими обекти. Британското правителство набляга на економиката, бюрокрацията, класирането, тестването, изследването и на постоянния натиск за развитие на технологията, а това са елементи на мисловния подход, наложен от лявото мозъчно полукълбо. На интуицията, съзидателността и готовността за альтернативни решения, които Джей Грифитс наблюдава в други култури, рядко се обръща внимание. Дори и когато това става, той само след като те се приведат в търговски вид и се оценят в пари, или с други думи, когато бъдат сведени до стройна индустриална организация, задворила като в творческия ум. Във втората част на книгата си Магил Крис допуска, че надмощието на лявото полукълбо в живота на обществото е скорошен феномен, като дава за пример две общества от човешката история, в които решенията, взети от съвместяването на дейността на лявото и дясното мозъчно полукълбо, са далеч по-балансирани. Така и крайният резултат е съвсем различен. Ако не сте се сетили за какво става дума, ще ви кажа древногръцката и наоколови век Пъръхара и Ренесансова Италия през периода 15-16 век, т.е. прераждането на древногръцките идеали. Ренесансът бил вдъхновен от прооткрития древногръцки начин на мислене, който трябвало радикално да промени. Западния свят Привлекателността на тези идеи намерила израз в голямото пътешествие, което станало определящо за начина, по който западният свят започнал да гледа на пътуванията като на насредство за лично израстване и развитие на откривателския дух. Несъмнено доказателство за взаимодействието между двете полукълба е и двоякото отношение към времето и неговите два Бога, за които говорихме по-горе. Самият факт, че древните гърци били в състояние да дефинират и оценяват едновременно и хронос. И Кайрус, за мен означава, че техният поглед за света е бил далеч побалансиран от нашия. Не знам за вас, но аз мечтая да живея в общество, което цени еднакво подреденото, измеримо време и личното време. Водачите на Ренесанса били подвластни на концепцията за Аза. Те намирали себе си чрез самовглъбяване и търсейки начини да водят по добър живот и да станат по добри хора, а не чрез участие в ритуали за задоволяване на някаква свръхестествена сила. Този възглед станал известен под името хуманизъм и се градил в основата на идеи от времето на Цицерон, римския философ, последовател на великите древногръцки мислители. Тъй като мнозинството от най-влиятелните апологияти на хуманизма били християни, това довело и до възприемане на негови идеи от църквата. Учението, възникнало през Ренесанса, еволюира до хуманитарните науки на съвремието, които представляват академично изучаване на човешкото състояние, класическата литература, езиците, историята, философията, религията, социалните науки, изкуството и антропологията. Всичките признават значимостта на влиянието на дясното мозъчно полукълбо. От 15 век насам развитието на образованието в тези области се превръща в ковачница, в която ще бъдат изковани идеи издигнати в пътеводна звезда за пътуващите и любопитни европейски умове. Трудно е да повярваме, но възроденият интерес към пътешествията, резултат от баланса между възприятията и приоритетите на двете мозъчни полукълба, които Ема Гил Кристописва, възниква под формата на несвързано с религията пилигримство и става символ на цялата ренесансова епоха. Дали е било така или не, но в съвременния западен свят начинът, по който лявото полукълбо възприема света Стремейки се да налага ред, е изпуснат от контрол. По времето, когато пишех тази книга, хуманитарните науки, подкрепени с толкова енергия през Ренесанса, страдаха от най-големите бюджетни съкръщения в британските университети, именно защото не подлежат на измерване и устойностяване като инженерните науки, например, които са в унисон със световъзприятието на лявото мозъчно полукълбо. Неговото мнение за пътуването е непоклатимо. Но превръщайки света в каталог от предсказуеми дестинации, за които не е нужно никакво лично усилие, ние губим първичния стимул да напредваме, да оценяваме живота си през призмата на напредъка и справенето с непознати предизвикателства, откривайки по време на този процес нови начини да «знаем». Глава 7 Откри величието От Човешки същества сте се превърнали в човешки машини. Забавете темпото и ще стигнете по-далеч, отколкото сте предполагали. комар без цел. Роден е през 1936 г. в Индия. Бил е монах, активист срещу атомните оръжия, природозащитник, последовател е на ненасилствения протест, проповядван от Махатма Ганди. Сега живее във Великобритания. БПР преди няколко години посети галерията офици във Флоренция, за да видят две ренесансови картини на художника Пиеро Дела Франческа. Пиеро Дела Франческа, роден около 14151420, починал 1492 години. Италиански живописец и интелектуалец. Бък Пъра На херцозите на Урбино, херцог Федерико де Монтефелто и херцогиня Бетиста Сфорца, които бях видял при предишното си посещение на града заедно с Хенри, когато бяхме на по 19 години. Не съм религиозен, но тези картини си заслужаваха да тръгна на поклонение към тях. Не защото съм им голям почитател, за тях самите и без това знам прекалено малко, а защото възнамерявам да ги виждам отново през всяко едно десетилетие на живота ми. За първи път видях шедьоврите на Пиеро от една чернобяла бяла прожекция на стената в час по история на изкуствата при първото ми на успешно записване в университет. Стаята беше прекалено малка за всички студенти, които се бяхме наблъскали вътре, а преподавателката се стараеше да насочи любопитството ни към самоделния екран, но това преживяване беше прекалено по-азбучен ред и намеграбна. Тя показа само портрета на херцога, но не и този на херцогинята. Няколко седмици по-късно прекъснах обучението си. Въпреки това едно нещо, което преподавателката каза, Остана главата ми, че реакцията ни към дадена картина говори повече за нас, отколкото за качествата на картината. Когато 12 месеца по-късно застанах пред картините заедно с Хенри, на устните ми се появи усмивка на задоволство. Бях минал през няколко скучни работи, за да спечеля пари за пътуването, но резултатът си струваше. Да се откопчу от семинара и да последвам предчувствието си, че просто трябва да отида и да видя тези картини. Определено не е било реакция, която художникът е целял да предизвика. Може да звучи фалшиво, все пак бях само на 19 години, но се чувствах така, сякаш положените усилия да събера пари за пътуването, за да видя тези картини наживо, са. И артистичността на живота ми? А бях изпълнен с такива надежди за живота и бъдещето си. С Хенри бяхме отседнали в къмпинг на билото на един хълм по край града. Пътувах с огромна раница, бях започнал да си пускам брада и си носех тетрадка, в която бях изписал тонове отвратителни стихове. Зарязването на висшето образование бе заклеймено от всичките ми близки и познати, но когато се изправих пред картините, увереността, че решението ми е било правилно, се върна. Момент на триумф. Когато си тръгвахме, си обещах, че ще се върна за да ги видя отново, за да си напомням да следвам инстинктите си, а не пътя на разума, предлагащ съмнителна сигурност. Изправих се пред картините отново 12 години по-късно по време на служебна командировка от вестника заедно с Рейчел и Уилф, който тогава тъкмо прохождаше. Тъй като Уилф се беше отдал на препускани с галерията, на мен не ми остана много време да гледам картините. Въпреки това, намерих няколко минути да постуля пред херцога и херцогинята, като наблюдавах и другите посетители наоколо. Вляво от портретите има прозорец и нещо привлече погледа ми навън. Замислих се за годините, изминали от последния път, когато бях погледнал през него. Вдигнах уилф на ръце, за да види и той картините, но те бяха моя мечта, не негова, така че той се отскубна от ръцете ми много, много бързо. В случая не става въпрос за носталгия, а за желанието да припомня на самия себе си принципите от които се ръководя през целия си живот и които съм убеден, че са възникнали в дясното полукълбо на мозъка ми. Когато на Ян му хрумна идеята да прекосим Англия с камионче за разнасене на мляко, интуитивно почувствах, че трябва да го направим, и сега се усмихвах на спомена за едно от девет годишното ми, аз, стоящо в тази галерия. Другото интересно нещо, за което се сетих, докато пишех тази книга, беше че това преобръщаше с главата надолу цялата ми представа за пътуване. Разбира се, да видя картините, това беше определена цел, но като си има предвид фактът, че посещавах галерията неколкократно, то останалата част от живота ми се превръщаше в поредица от продължаващи през десетилетията пътешествия. Това ми помага да възприемам целият си живот като едно голямо пътешествие, а не само късите отрязъци на годишните отпуски. Колкото и да е. Абсурдно да приемем съвременния турист за модерна версия на Одисей, все пак ние всички сме одисевци, Станали въпрос за личния ни живот. Затова бавното пътешестване е толкова привлекателно за мен. Защото започваш да възприемаш живота си като единствената реалност, която някога ще обитаваш. Съществуването ни е разказ, изграден от спомените ни и мечтите за желаното бъдеще. Разсъждаваме за себе си чрез изразните средства на литературата, откъде идваме, първите житейски преживявания, формирали мирогледания и вариантите за избор, които имаме, за да насочим живота си в една или друга посока. Ние сами пишем живота си, затова е много важно от време на време да спираме и да се оглеждаме. Ако допуснете да влезете в руслото на преживяванията, в ред, да отмятате едно задължение след друго, живота ти ще отлети незабелязано. Психоложката Клаудия Хамънд изследва тази идея в книгата си «Искривеното време», в която анализира начина, по който възприемаме потока на времето с напредването на живота ни. Тя бързо опровергава царещото схващане, че состаряването ни ходът на времето се ускорява само защото една година в живота на петгодишното дете е с по-голяма относителна тежест от тази в живота на 50-годишен човек. Това не е вярно. Ако беше... Всеки отделен ден от живота ни щеше да се усеща все по-бърз с напредване на възрастта, а това не е така. Хамънд застъпва друга теза, че начинът, по който усещаме скоростта на времето, зависи от това, което правим. Колкото повече се отдалечаваме от дневната рутина и колкото повече съзнателни решения вземаме, толкова по-бавно тече времето. Забелязал съм същото нещо по време на пътуванията си. След като се прибера вкъщи след някое бавно пътешествие, се чувствам сякаш съм прекарал на пътя далеч повече време от броя часове, дни или седмици, които отчел часовникът ми или календарът. Пътуването ни с Кевдо Емъл е чудесен пример за това. След като се прибрахме в Лондон в понеделник сутринта, имах чувството, че съм отсъствал седмици, а не само четири дена. Обеден съм, че това е така, защото през този период живеехме съзнателно. А не по инерция. Ако искате животът ви да забави своя бяг и да не ви се изплъзне, трябва да заживеете за момента и да му се отдадете изцяло. Направите ли го, животът ще. Се превърне в приключение, на което ще се наслаждавате и няма да бъде по точната линия на ежедневието, неизбежно водеща до сетния ви дъх. Замислийки се за това, прави впечатление, че прекарваме прекалено много време в тревоги как да удължим продължителността на живота си, вместо да подобрим качеството му, сякаш измерването му в бройни единици е по-важно от съдържанието му. Животът, също като пътуването, не е само изминато разстояние. Той има и дълбочина и както дължината на британското крайбрежие зависи от начина, по който се измерва, същото въжи и за живота. Колкото по-дълбоко го изживяваш, толкова по-дълъг ти се струва. Тази философия е в сърцевината и на движението Бавна храна Слофът движение, базирано на принципите за бавно приготвяне на храната като антипод на Бързата храна Фестфът. БПР, създадено от Карло Петрини като протест срещу отварянето на Макдоналдс до прочутото стълбище на площад Испания Фрим. Движението, което възниква като опит да се изтъкнат предимствата на местните хранителни продукти, се превръща в альтернатива на «бързата храна» и в център на философията на цял един мироглед. Тази философия се разпространи и целия свят, обхващайки далеч по-широка палитра от дейности, от бавно градинарство до бавно отглеждане на деца. Нямам връзка с въпросната организация, но приемам нарастващата и популярност като признак за нов начин на мислене, който се стреми към побалансиран подход към живота от този, доминирал всекидневието ни толкова дълго. Със сигурност трябва да му обърнем внимание след финансовия колапс от близкото минало. Ако някой може да ни научи да мислим по-задълбочено за живота си, това е Сатиш Комар. Автобиографията му, озаглавена Без цел, сякаш е написана специално, за да потвърди нашата теза. Ако Петри ни е бащата на Бавното движение, тогава Комар трябва да е неговото божество, макар че той вежливо би отхвърлил тази идея. Комар е роден в град Шридунгаргар, област Раджастан, Северна Индия, през 1936 година. Баща му умира ненадейно, когато се атише само на 4 години, и шокът от мъртвото му тяло е онази причина, която кара малкото момче 5 години по-късно да стане странстващ монах, изповядващ джайнистката религия. Нейната философия отрича крайната степен на. Насилието. Последователите и носят марли на лицето, за да не наранят насекомите, които биха могли да попаднат случайно между устните им. Вървят, вперили поглед в земята, за да не настъпят някоя боболечка, а преди да седнат, помитат земята със същата цел. По времето на своето му нашество Кумър спазвал забраната да използва превозни средства и се придвижвал само пешком. През следващите 9 години той изминава хиляди километри, прекосявайки Индия, не изостявайки свещени текстове, е медитирайки и изнасяйки сказки. Единственото му притежание е купичка за просия и парчето плат около тялото му. Било му е забранено също така и да се мие. Когато става на 18 години, Кумър попада на трудове на Ганди, Махатма Ганди, 18491948, индийски политик и активист, водач на индийското движение за независимост, довело до отхвърляне на английския колониализъм в Индия през 1947 г. Б.П.Р. Те го обеждават, че за да промениш света, трябва да си част от него, а не да го отричаш. Решава, че животът, който е водал до този момент, е бил крайна форма на криене от действителността. Преди да напусне ордена, което е трябвало да извърши тайно, той разказва на последователите си една история. В автобиографичната си книга си спомня последните думи, изречени от него като монах. всички ние пътуваме. Пътешествието е трудно и опасно. Трябва да се вслушваме във вътрешния писък, който смущава саня. Този писък е изворът на спасението. Искам да ви предупредя, че никоя външна власт не може да ви поведе към спасението. Дори монасите в техните бели роби могат да се самозаблуждават, Сляпо следвайки външните прояви на духовния живот, а заблуждавайки себе си, да заблуждават всеки го. Късно същата вечер той бяга и тръгва да търси един от последователите на Ганди, Вино Бабехаве, който пътувал през Индия в опит да убеди богатите земевладълци да дадат част от земите си на най-бедните и страдащи от къстовата система. Комар влиза в един от ашрамите, уединено място сред природата, където индийските мъдреци търсят просветление. БПР на Бехаве и открива, че целта на пребиваването в него е балансът, който той винаги е търсил. Принципите в ашрама били да се съвместява мисълта с труда, умът с ръцете, съзърцанието с действието, науката с духовността. Кумър се присъединява към Бехавев. Неговите пътешествия надлъж и на Ширфиндия, влизайки в неговия ходещ университет. Бехаве съветва кумар да се запъва, а да... Продължава да тече. През 1962 година, когато е на 25, Кумар открива своя начин да потече и да се появи на световната сцена, след като прочита статия за английския философ Бъртранд тогава 90 годишен, който току-що е вкаран в затвора заради участието си в антиадрена демонстрация в Лондон. Кумар бил в едно кафена и си спомня, че казал на приятеля си пръпхакър. Човек на 90 извършва гражданско неподчинение и отива в затвора. А ние какво правим? И решават да предприемат епично пътешествие, да извървят пъти от гроба на Ганди до столиците на четирите държави, притежаващи ядрени оръжия: Москва, Париж, Лондон и Вашингтон, за да подемат кампания срещу ядрената заплаха. Започнали да набират средства от приятели и поддръжници за това начинание – преди да посетят Бехаве и да потърсят и неговата подкрепа. Той посрещнал идеята им с водушевление и им дал благословията си, но поставил едно условие – да вземат със себе си две оръжия. Крайно изненадани да чуят от устата на пацифист, че трябва да носят оръжия, те го помолили да им обясни за какво става дума. Той им казал – първото оръжие е да останете вегетарианци при всякакви обстоятелства. Второто оръжие е да тръгнете без абсолютно никакви пари. Те се съгласили и той ги изпратил по пътя им с предсказанието, че светът ще ги посрещне с отворени обятия. Намирам силата на второто оръжие за изумителна с простотата си. В едно по-късно интервю Комар казва, че страхът води до война, а вярата трябва да води до мир. Напълно логично е да тръгнеш на мирен поход и да разчиташ на добрата воля на непознати. По време на нашето пътешествие през Англия ние носехме пари. Но разчитахме на напълно непознати хора да ни позволят да заредим акумулаторите на камиончето. В крайна сметка изживяхме най-изпълнените със и вдъхновения моменти на пътуването и така и никога не платихме за ползваното електричество. Научихме, че ако искаш да разчиташ на хората, трябва да си открит и дружелюбен, което създава атмосфера на приятелство и съпричастност. Един човек те препраща към друг или променя посоката ти малко в страни от набелязаната цел. Така губиш контрол върху ситуацията, но по един особен, жизнеотвърждаващ и освобождаващ начин. Силата на това отношение расте експоненциално. От друга страна, ако имаш много пари и нямаш нужда от ничия помощ, можеш да прекосиш света, без да се срещаш с местни хора, освен с тези, които ти прислужват. Това е посоката в която се развива съвременния туризъм. Походът на двамата приятели започнал на север от Индия. Не били обсипвани с дарове от храна и подслон, а приятелите и последователите им били ужасени от мисълта какво може да им се случи след прекосяването на границата с Пакистан. Една жена им предложила голям пакет с храна, но кумари и Прабхакър и отказали под предлог, че ако го вземат, това ще бъде знак, че нямат доверие в пакистанците. След като минали митницата, били посрещнати от човек, който чул по радиото за техния поход и от часове ги чакал, за да ги покани от дома си. Дори и в най-опасните места, като прохода Хибър в Афганистан, където се страхували за собствената си безопасност, те били посрещани със същата щедрост. Един въоръжен пуштун, племе, обитаващо югоисточен Афганистан и северо-западен Пакистан. Бъпъра им казал... Срещу нас тече много злонамерена пропаганда. Затова се чувстваме пренебрегнати и изолирани. Ние вярваме, че когато идва гост дома, Господ идва заедно с него. Фиран се срещнали с Шаха, който подкрепил начинанието им и им предложил пари. Когато те отказали, той се засмял и казал, и вие сте като мен. Аз също никъде не нося пари. Шахът и факират, просещ мюсулмански монах. БПР се равни, все пак направил необходимото, за да стигнат безпрепятствено до границата със Съветския съюз. След 40 дни по пътищата на Русия, те стигнали до едно селце в Армения, където срещнали две млади жени, които работели с чая фабрика. Като чули за похода им, едната от жените изчезнала за малко и се върнала с четири пакетчета чай. Казала им, този чай не е за вас. Дайте едно пакетче на нашия министр-председател в Москва, едно на президента на Франция, едно на премиера на Англия и едно на президента на САЩ поръчала им да кажат на световните лидери, че ако някога изпаднат в ситуация, в която да обмислят дали да натиснат бутона на ядраното кофарче, нека се спрът. Да си направят чаша чай и да се сетят за всички обикновени хора, които искат хляб, а не бомби. Хлябът е друга тема, по която съм чувал комар да говори по радиото. Давайки го за пример, той обяснява философията си, че всичко в живота може да се подобри, ако го благословиш, като го дариш с времето си. Както не можеш да ускориш печенето на хляба, така не можеш да ускориш и писането на поезия. Ако си състояние да приемеш истината в това твърдение, ще осъзнаеш, че той е валидно за всичко, което има смисъл в живота. Приятелствата, връзките, възпитанието на децата, нещата които строиш или засаждаш с ръцете си, творческата дейност, медицината, образованието и, разбира се, пътуването. Времето е неизмеримо поценно от парите, но въпреки това натиска да бързаме и да трупаме богатство е навсякъде около нас. Идеята, че времето е дар, е много силна. Погледнеш ли генерално на живота си, да дадеш някому от времето си, е крайен израз на щедрост. Комари Пръпхакър били качени на сила на самолет и превозени до Москва от властите, които се притеснявали от пацифисти на територията си. Двамата протестирали, но ги убедили, че ще постигнат повече, ако продължат похода си през Европа, отколкото ако лежат в съветски затвор. След като прекосили Полша, стигнали източен Берлин точно преди президентът Кенеди да посети германската столица. Там ги разпитвали и германски и руски войници. Кумър си спомня колко механично и бездушно мъжете изпълнявали задълженията си. След като изслушал с мрачна физиономия разказа за приключенията им, един от. Войниците и сумтял, прави сте. Никъде нямаме спокойствие, нито тук, нито в къщи, нито на фронта. за деня, когато ще хвърлим тези оръжия и ще се присъединим към вашата борба за мир. В Париж също се озовали в затвора след като взели участие в антиадрена демонстрация пред Елисейския дворец. Били толкова ужасени от мизерията на килията си, че обявили гладна стачка за три дни. Трябвали им цели 16 месеца, за да стигнат до Париж, а френското правителство ги осведомило, че стигат само 16 часа, за да ги депортират със самолет обратно до Делхи. В крайна сметка се съгласили да бъдат изпратени в Дувър, пристанищен град в Англия, крайна точка на Фериботна линия, Прекусяваща ламаша. БПР и оттам да продължат пеше за Лондон, където да бъдат натоварени на кола и закарани до Сноудония, национален парк на територията на Уелс. БПР, за да се срещнат с вдъхновителя на похода Бъртранд Ръсъл. Комар бил силно впечатлен от ръсъл. Описва го като мъж, а малък на ръст, но гигант по дух, стар на години, но млад с мелостта си, със слаби ръце, но силен в битка. Ръсъл изразил опасенията си, че трудно могат да стигнат до Вашингтон и се заел да набира средства, за да им купи билети за луксозния пътнически лайнер Куиин Мэрии. Кумър пише, благодарение на оръжията на виноба пътуваме със стил. От Лондон продължили пеше до Саутхемптън и отпътували за Америка на 22 ноември 1963 година. В същия ден президентът Кенеди бил застрелян и пътешествието, дълго 13 километра, километра, което започнало от гроба на Ганди, приключило малко повече от година по-късно, през януари 1964 г. на гроба на Кенеди в Фърлингтън, штат Вирджиния. В книгата си Кумър често споменава безутешната мъка, която с изпитали при пристигането си, защото пътешествието им започнало от гроба на човек, убит от наймен обиец и свършило при гроба на друг, застигнат от същата участ. Колкото и невероятно и вдъхновяващо да е пътуването им, надеждите да разпространят купнежа за мир изглеждали попарени. Успешно предали пакетчетата чай за ръководителите на ядрените държави, но не и лично. Всеки път ги посрещали топло и всеки път чували вариант на позицията, че, ако другата държава се откаже от ядрените си мощности, ще го направим и ние, кумар изпитвал едно и също в коридорите на. Властта на всяка от посетените страни усещах страх в Москва. Усещах страх и във Вашингтон. Страх в Париж и страх в Лондон. Врагът не е Русия или Америка. Страхът е врагът на съвременната цивилизация. 13 0 км и 18 месеца на пътя намериха края си в бюрократичната стена на страха. Все пак те се срещнали и с един друг вдъхновяващ лидер. Мартин Лутър Кинг ги поканил на среща след знаменитата си реч Имам една мечта», произнесена във Вашингтон. В къщата му двамата пътешественици видели огромен портрет на Ганди на стената, а Кинг им казал «Моят пацифизъм е революционен пацифизъм, който докосва най-дълбоките кътчета на човешкото съзнание. Обеден съм, че ще победим». Странстващият индийски свят човек комар е част от духа на промяната в популярната култура на САЩ и Европа през 60-70-те години на XX век, тъй като отказат на достъп до политиката за младите хора ги подтикнал да търсят нови идеи, също както цвайги съвремениците му потърсили свежи идеи в Виена около половин век по-рано. Демонстрациите срещу войната във Виетнам, антикоммунистическите протести в Чехословакия и борбата за граждански права са свързани с тези страни на живота върху които младите имат някакъв контрол под формата на музика, изкуство и култура, активиращи дясното мозъчно полукълбо. Това желание за нови пътища в живота превръща в място, където много западняци отиват, за да намерят себе си, често пъти прилагайки комбинация от халюциногенни вещества и медитация. Загубил съм броя на местата, където съм чел лекции, както и на хората, които съм срещал и които след завръщане от пътешествие в Индия започват да практикуват йога, а понякога и да вземат наркотици, които се стремят към промяна, противоречаща на подрадената линия на поведение, която ни налага лявото мозъчно полукълбо. Те не само откриват нови възможности, но и действат с огромно себеотдаване срещу привидно непреодолими трудности, борят се срещу несправедливостите света. Преди няколко години написах книга за протестиращите срещу политическата система в Обединеното кралство, които бяха задържани съгласно законите, приети за борба с тероризма. Особено показателен е фактът, че правителството на Тони Блеер прокара закон, забраняващ политически демонстрации на По малко от хиляда метра от сградата на парламента, без предварително разрешение от полицията. Въвеждането на антитерористичното законодателство, което ограничава свободата на словото, без същия триумф на страх над демокрацията, за който говори Комар по време на пътешествието си, той е в абсолютна противоположност с правата, дадени на демократично избраните правителства. Тези протестиращи са били в пълно неведение относно мащаба на предизвикателството, пред което са се изправили. Били са убедени, че могат да предизвикат промяна и да изградят едно по-добро бъдеще. Мнозина от тях са бивши хипита, обзети от силно чувство на идеализъм, основаващо се на принципите на общността, взаимната помощ и отказа от насилие, концепции, много близки до идеалите на Кумър и почти напълно отсъстващи от нравствената система на съвременните политици. Тези разбунтували се хора, често са определяни като откъснати от действителността, но Кумър има отговори на това, той отбелязва, че за болката и страданието света отговорност носят, свързаните с действителността реалисти. Много от протестиращите, с които се срещнах, бяха възприели медитацията, освоена в духовните центрове, като начин да изследват същността на съществуването си, дори и без да са пътували в далечния изток. Този подход се бе превърнал в някакво клише, но несъмнено съществуват аспекти на източната култура, които липсват в нашата и които са изключително примамливи. Може би точно този различен мироглед продължава да вдъхновява мнозина днес да поемат към страните от изтока в някаква съвременна версия на голямото пътешествие, заменящо прекъснатото следване. Кумър се установява в Англия и става редактор на списание Resurgence – Възраждане, целта на което е разпространяване на идеята за екологичен хуманизъм. Започва да прилага идеите, които е разработил по време на духовното си пътуване. Отваря училище в което с равна тежест са застъпени философията, приложните науки и академичните предмети, като дори има и часове по наука. Кумар продължава да е ярък генератор на нови идеи с писанието, като работи в колежа Шумахер, където за първи път присъствах на лекция на психолога, философа и писателя Йенне Магилкрист. Величественото отношение на кумар към живота Продължава и до днес. Той все още поема на походи като на 50 годишна възраст извървя пътя между най-известните свети места в Британия, отново без пари в Джобаси. Той е вдъхновение за всеки, който се чувства ограничен от песимистичния реализъм, който пречи на много хора да следват своите инстинкти и мечти. Заглавието на автобиографичната му книга загатва по-дълбоко послание в философията му, която се разпростира отвъд пътуването и навлиза в живота. Няма значение на къде или какво е крайната цел в живота ти, а какво правиш с него, докато пътуваш към нея. Кумър описва ходенето като медитация, а той разбира от тези неща. Значението на думата е медитирам в тълковния речник, състояние на самовглъбяване, съзерцание, размишление. Да съзърцаваш означава да изследваш поглед или мисъл. За мен бавното пътуване е медитация. Базирана на дълбокото чувство на любопитство, стремеш да изследваш нови начини за поглед върху света да предизвикваш разбирането си за знание. Като всяко нещо, което преживяваме през живота си, и той изцяло разчита на дейността на мозъка, затова отделих толкова място в тази книга на обясненията на тези процеси, колкото и на самите пътешествия. Независимо дали пътуват в материалния свят или в имагинерния на ума, човешките същества са на път от този далечен момент в който са изпитали нужда да напуснат Африка и да се разселят по света. Съвременният свят интернет промени начина, по който пътуваме, той е в помощ на бавния пътешественик. През февруари 2012 година туристическият агент Томас Кук обяви закриването на 200 офиса и макар загубата на работни места да е винаги лоша новина, това ми вдъхва надежда, че хората отново са взели нещата в свои ръце, планирайки самостоятелно отпуските си. Сега всеки може да организира своето приключение с малко предварително проучване. Страници като www.RBMB.com, където хора от целия свят предлагат подслон на пътниците, къщи, свободни стаи, дори и само канапета за преспиване на разумни цени, помагат човек да получи най-доброто, защото пък от своя страна знанията на домакинати за специфичните особености на региона са безплатни. Промяната може да е малка, но отваря огромни възможности. Страстта към пътешествията ми бе предадена от една невероятна жена. Рита, която по една случайност ми беше баба. Пътешествията до мястото, където живееше, са също един вид лично пилигримство за мен. Тя живя 30 години в един апартамент в Фишбърн, който избра заради изгледа от балкона към пристанището. Почина преди няколко години, аз често ходя там и се разхождам по мостовете, където, когато бях малък, пускахме клечки във водата от едната страна и тичахме към другата, за да видим, чия ще се покаже първа. Прахта и е разпръсната над тръстиките, а понеже моментите, прекарани в прекрасната компания, са безброй, усещам идването на това място като завръщане от дома. Била е медицинска сестра през втората световна война, а след това се преместила със съпруга си Джон в Южна Англия, далеч от неговия роден дом в Ирландия и нейния в Инкълншър. В Чичестър работели заедно в местната болница, на чието място покъсно израства комплекс луксозни къщи. Цял живот се трудели като роби, за да могат след пенсионирането си да отидат на Леляната около светска обиколка, но изненадващата смърт на Джон попарила мечтата. Никой не обвинил Рита за дълбоката скръп, в която изпаднала, но накрая тя решила да извърши пътуването заради двамата. През следващите 30 години тя пътешестваше сама по света. През цялото ми детство сякаш отправяше от едно дръзко пътешествие към друго, до най-далечните кътчета на Земята, а аз и брат ми Гарет се радвахме на екзотичните лакомства, които ни носеше през завръщанията си. Тя бе намерила начин да пренасочи тъгата си към любов към непознатото, като често ми казваше да изляза и да живея в света колкото се може по-скоро. Освен подаръци носеше в и пощенски картички, менюто от самолети, музейни брошури, с други думи, всичко до което се бе докоснала по време на пътуването и което бе сметнала, че ще бъде интересно за две малки момчета. Спомням си как бях като омадьосен от хартиените къщета повече, отколкото от другите подаръци. Това бяха автобусни билети от Египет, брошури на китайски от Хонконг, сметката от ресторанта от Карибите, но с най-много обичахме да седнем и да слушаме разказите и за пътешествията и идеите, с които се сблъскала по местата, където е била. Обожавахме я и попивахме всяка нейна дума, особено когато ни даваше нещо да гризам, загасваше лампите във всекидневната и прожектираше на стената снимките от последната си експедиция. Когато бях тинейджер, тя ме взе със себе си на автобусната обиколка на Европа, Уолас Арнолд и веднъж до Ирландия, за да видя родното й място. Бях понес 50 години по-млад от останалите в автобуса и изглеждах странно на снимките които всички си правят пред автобуса последната сутри на пътуванията, но тези спомени днес значат много за мен. Седнали един до друг по време на дългите часове, прекусявайки Европа, тя ми разказваше многобройните си преживявания, а аз се чувствах горд, че съм неин спътник. Любимото й място беше Мачо Пикчо в Перу, което беше изкачила на 70 години, след като се беше спуснала по река Орубамба с Кано. Каза ми че водачът ти дал да дъвче листа от какаово дърво, за да пребори ефекта от бързото понижаване на надморската височина, а те й дали толкова енергия, че взела няколко за вкъщи. Бях ужасен и казах, че от тези листа се извлича кокаин и са могли да арестуват. Тя ме потупа по коляното и каза, 30 години съм била медицинска сестра, забрави След това, с поглед в перен през прозореца, добави, митничарите никога не ровят багажа на откачените бабички. По време на едно от тези пътувания започнах да разбирам какво ти дава пътешествието, ако отидеш отвъд комфорта на контролираната екскурзия. Рита не само говореше за своите странствания, докато се возехме на фериботите, влаковете и автобусите, тя ми разказваше живота си и как е работила като медицинска сестра, когато започнала Втората световна война. Освен това имаше и една дълга поредица истории за ролята на шофьор когато с две други приятелки обиколили британските голф, игрища и хиподруми през 70-те и 80-те години на 20 век. Карали огромен Ролс-Ройс, а баба едва се виждала и зад кормилото. По време на вечеря хотелите се запознали с най-известните жукеи и голф-играчи на времето си. Трудно е да се опише ефектът върху дете като мен да има подобна баба, за която нямаше нищо невъзможно, надявам се и в мен да се съхранила някаква частичка от нейното ексцентрично отношение към живота и пътешествията. Беше ми казала, че и напомням нейния дядо, но повече от всичко на света аз исках да съм като нея. Спомените си още чувам гласи, а когато пътувам, независимо дали с автобус, влак или ферибот, се усмихвам на празното място до мен. Епилог. Завърших писането на тази книга в една понеделнична сутрин и слязох по стълбите, едновременно усещайки изтощение и облегчение. В подножието на стълбите към всекидневната ме посрещна дъщеря ми олив. През времето, което ми отне написването на книгата, тя започна да говори все по-гладко. Прегърна краката ми, а аз се наведох да целуна по главичката. Те ме погледна с очакване и каза: Тати, бойки. И седна на пода, мърдайки пръщетата на крачетата си. Заобиколиха и накрая намерих обувките и под дивана. На секундата, в която и ги закопчах, тя си справи и се обърна към мен. Тати, ходка това не беше въпрос. Изхвърчена улицата още преди да стигна до вратата. Библиография Питър Акройд, Блейк, Винтич, 1999 Уилям Бекфорд, Ветечик, Аксфорд Уърлд Классикс, 1998. Джеймс Базуел, Гойчен Сунас Джернятуд Хебрадис, Фила Паула Нико. 1925, Брус Чатуин, Ин Патагония. Винтич, 1998. Брус Чатуин, Десън Ленс, Винтич, 1998. Брус Чатуин. Уатамай Дуенхир, Винтич, 2005. Марк Какър, Лонлини Сент Тайм, Секър и Орберг, 1992. Раджер Дикин, Нотс Фрам Уолна Трифарм, Пенгуин, 2009. Дейвид Игълмин, Инкагнято, Къненгейт, 2011. Патрик Лифамор, Уорлдсъв Меркери, Джам Мерри, 2003. The Day of the Jackal, Хъчинса, 1971. Джей Wild, Уайлд, Elemental Джърня, Хамиш Хамълтън, 2006. Клодия Хамент, Тайм Уорпт, Кънангейт, 2012. Рупърт Айзакса, Дъхорсбой, Винтич, 2009. Джанкин, Васлов Хавил, Блумсбери, 1999. Сътиш Кумар, Нода Станейсън, Грим 2004. Филъп Лоркин, Дуитсен Уединс, Фейбър и Фейбър, 1990. Лао Цо, Чин, Франсис Линкън, 1999. Лори Ли, Азай Локта от One Midsummer Morning, Пенгуин, 1973. Дин Мис Сеннел, Сачукин Бокс 1976. Бинуа Мандълбро, Хаулоннис де Коста в Британ. Статистикалс в Семереден Фраксенъл Сайенс Насирис, Сирис. Вал 156 но 3775 5 май 1967. Айен Мсдел същия. Демастер ендхис Емасери. Йейл Прес 2010. Рич Ви Мортен. I Englands, Матун, 1947. Андро Набърги и Марк Рабърт Уолдмен, How God Changes Our Brain, Ballantyne, 2010. Едгар Алън По, Tales of Mystery and Imagination, Everyman, 1998. Джастин Палърт, Seven Ages of Britain, Хадър Костинг, 2005. 1987. Карли Сечорски, Ендес Свена, Винтич, 1980. Дабъл Е Ди Сибълт, Дерингзъв Сатърн, Винтич, 2002. Джил Болт Тейлър, Майстрока Финсайт, Хадър Истотън, 2009. Пал Гост Трейн Тоди Хамиш Хамълтън, 2008. Хенри Дейвид Торо, Уолден. Penguin Classics, 1986. Travel Writing 17001830, Oxford World Classics, 2008. The Upanishads, Penguin Classics, London, 1965. Смерстике, Splendors and Miseries of the Brain, Wiley и Blackwell, 2009. Стефан Зуайк, Джернис Хеспъръс, 2010. Стефан Зуайк, в Фестърдей, Плънкит Лейк Прес, 2011 Благодарности Може да изглежда малко странно, но за откриването на удоволствието от бавното пътуване най-много благодарности дължа на фобията си отлетене. Всеки, когато срещна, ми казва, че трябва да преодолея този страх, но аз винаги съм се стремял да извлека положителното от отрицателното. Осъзнавам че непоносимостта ми да летя ме е накарала да се замисля върху същността на пътуването. Не съм убеден, че без нея щях да открия какво значи да пътешестваш истински. Решението на Хелън Брукълхърст да издаде книга по темата е и причината тя да стане факт. Мислите и идеите за нея се въртяха в главата ми от близо две десетилетия, но чак след разговора с Хелън обмислих възможността да ги изложа на хартия. Много съм благодарен и на Том Хучкинсън, който първоначално бе избран за автор, но се отказа в моя полза, защото знаеше колко близка до сърцето ми е тази тематика. Да пиша книга по времето, когато започвах нов бизнес, щеше да е невъзможна задача, но аз успях благодарение на подкрепата и разговорите с приятелите ми от Имбаунд, Джъстин Полърт, Изабел Франкиш, Джона Мичинсън, Зандър Кансел, Кейтлин Харви и Кристоф Сандър. Родителите ми също помогнаха много отделейки от времето си, за да разговаряме, и откликваха на всяка мълба за помощ при отглеждането на децата. Накрая искам да благодаря и на съпругата си Рейчел, на Олив и Уилф. Тяхното търпение и подкрепа ми позволиха да направя това, което обичам да правя. Това лято ще отидем на почивка за една седмица в къща на плажа, където слънцето винаги пече. Освен това ще отидем и на едно-дведневна екскурзия до Маракеш. Сфери и влак. Дан Данкиран Изкуството да пътуваш Бавно. Английска. Първо издание. Преводач Камен Велчев. Отговорен редактор Наталия Петрова, Мария Найденова Редактор Венелин Митев Коректор Мила Белчева. Предпечатна подготовка Надежда Тошева. Иксиала, София. 2014 Формат 60 наклонена черта, 90 наклонена черта, 1 6 Печатни кули 12 HTTP дабъл наклоне наклонена черта, 4 и тяй точка, еми HTTP двоеточие дабл наклонена черта, икенай точка, дей ISBN 978-954-28-1539-6